Петер Адамс. Ангели по десять шилінгів. Переклав з німецької Станіслав Реп'ях. Двері відчинила стара пані. Тримаючи в руках свічник і прикриваючи долоною полум'я, що коливалося на свіжому протязі, вона скоса подивилася на пізнього гостя. Ще дові сподобалося і її жваві очинята – і ледь помітний нахил голови, яким вона зустріла його перші слова. Колишня домоправителька покійної місіс Шеклі щиро привітала Чеда і запросила ввійти до темного холу Калсхоума. На ній був білий очіпок з голубими стрічками. Вона трішки шепелявила. «Я не чекала вас так пізно, сер, і лишила свою щелепу на нічному столику», хихикнула стара. Але, сподіваюсь, мене можна зрозуміти. Напевне, без штучної щелепи розмовляти їй було справді важко. У неї в роті був тільки один зуб, дуже довгий, жовтий і гострий. Можна не сумніватися, що вона легко пробила б ним консервну банку, якби поблизу не виявилося відкривача. Звичайно, звичайно. Чет поставив валізу на підлогу. Викладену кам'яними плитами Не турбуйтеся, будь ласка Я чудово вас розумію Я рада, сер, Вона зробила рух, схожий на реверанс Роздягайтесь, а я тим часом приготую чай На дворі досить холодно і вогко І вам, мабуть, буде приємно скуштувати гаряченького Так, дощ лє як із відра На знак згоди кивнув чет Погода кепська «Можна сказати, припогана погода», – уточнила стара пані. «Але з другого боку, у що б перетворилася наша добра країна, наш древній прекрасний край, Честерч, якби враз не стало дощів, холоду і туманів?» «Очевидячки, у щось вольми прозаїчне, у щось на зразок завжди сонячної Італії, де люди навіть не уявляють, що таке домашній затишок». Лагідний блиск вогню в каміні і шиплячий чайник? Що таке балади і саги, в яких оповідаються про жахливі події на повитих туманом болотах і скелястих берегах? Все це надзвичайно захопливе і просто немислиме безнадійних стін рідного дому, за якими почуваєшся в повній безпеці. Згадайте хоча б Стівенсона чи сер. Місіс Порджес, певно, була освічена жінка, а Чет і сам любив Стівенсона, тому відчув ще більшу симпатію до старої пані. «Мені тут буде добре», – запевнив її. «На світі справді немає нічого нуднішого, ніж життя під вічно безхмарним небом. У цьому ви маєте рацію. Це те саме, що весь час опромінювати себе кварцевою лампою» на місяць порчіс зібралася належно оцінити глибокодумне порівняння Чеда, як раптом обличчя її скривилося, і вона чхнула кілька разів підряд. На ній був лише легкий нічний халат, а на босих ногах – старі капці, які майже не захищали від холоду кам'яних плит холу. «Застужуватися вам ні до чого», – зауважив Чед. «Якщо ви не заперечуєте», – я зачекаю вас тут. Ви дуже люб'язні, сер. А вона знову зробила реверанс і хотіла піти, але її затримало якесь пирхання. В темному кутку холу блиснули двоє зелених очей. Це кіт Барс, улюбленець Касл-Холма і мій захисник, коли можна так сказати. Місіс Порджес вийняла носовичок. Захисник? Ясна річ. Цей будинок стоїть понад 200 років. Отже, нема нічого дивного, що, окрім романтики, в ньому повно пацюків. Вона погладила кота по спині. А мій дорогий барс – неперевершений спеціаліст у тому, як їх виловлювати. Полювання за ними стало для нього справжньою пристрастю. Раз-два – і огідний пацюк лежить з прокушеною шиєю. Тут мій улюблениць неповторний. Ще раз смачно чхнувши, місіс Порджес вийшла. Кіт постежив за нею. Товариство Чеда, очевидно, його не влаштовувало. Чед підійшов до каміна і підпалив накладені там дрова. Справді, як і сказала місіс Порджес, під затишком у старовинному англійському будинку розуміли саме це. Хоч хол тепер в сяйві мерехтливого вогню можна було назвати яким завгодно, тільки незатишним. В окремих місцях побвалювалася штукатурка, поручні сходів, що вели на другий поверх, поламалися, а сірий килим на кам'яних плитах вже давно втратив свій первісний вигляд. У кутку стояло опудило білого ведмедя, і коли Чет побачив його широко роззявлену пащу, то відчув щось схоже на співчуття до нього, мов би до живої істоти. Якби кому-небудь спала на думку вибити шкуру ведмедя клепачкою для чистки килимів, він би витрусив звідти не тільки пилюгу десятирічної давності, а й хмари молі. Набагато романтичнішою і привабливішою була велика модель корабля на каміні, середньовічний фрегат з повною оснасткою і маленькими бронзовими гарматами на носі й кормі. Можливо, це був макет уславленого піратського судна, яким командував не менш уславлений капітан Мердок, засновник Каслхоума. Над каміном висів портрет жінки з блідим, майже білим обличчям і колючими темними очима. На шиї сяйло коліє з чотирма великими діамантами. Крізь виття вітру чувся шум далекого прибою. Вшипкі тарабани в дощ. Нервове полум'я каміна кидало на стіни химерні тіні. «Тут мені буде добре», – з легким тремтінням подумав Чет, омощуючись у крісло і запалюючи люльку. Це був високий, сухарлявий чоловік років 35, обличчя у ластовинні. Тонкі губи свідчили про твердість духу і розум. Він уже давно збирався написати книгу про В'єтнам, де перебував протягом двох місяців як репортер. На Фліт-стріт у Лондоні, де розміщені редакції багатьох газет, Чеда називали спокійним і везучим хлопцем. Його телевізійні репортажі дивилася і слухала половина Англії. Він любив випити, і Джон постійно сварилася. «Якщо ти й далі будеш луклити спиртне в такій кількості», – обурювалася вона то скотишся до репертера місцевої хроніки якоїсь мершавої провінційної газети, і я буду вимушена утримувати тебе. Джунг наговорила йому ще багато всіляких прикрих слів. Вона була неспроможна розібратися в складних думках і почуттях чоловіка, який провів під час Другої світової війни 11 днів у засипаному бункері і міцно затямив що коли таке повториться, то він уже побачить світло тільки через одинадцять століть або й тисячоліть, ставши рідкосною викопною істотою. Коли він ділився з Джун цими похмурими думками, вона лише співчутливо усміхалася. Вона хотіла, щоб ще одружився з нею, хотіла мати свій будинок і діток. Але для цього він повинен був написати, щось світло і райдужне – що сподобалося б читачам, а їм принесло гроші. Тверезо, зваживши всі за і проти, Черт, зрештою вирішив, що ліпшої дружини, ніж Джун, йому не знайти. Правда, з властивою йому розсудливістю, він жодним словом не обмовився їй про це і втік сюди, в Крайчестерч, до свого друга Джорджа Абернаті, сподіваючись трохи отямитися і попрацювати. Десь у глибині душі він уже вирішив откласти репортаж про В'єтнам, пірнути бодай на півроку в хвилі безтурботного життя і знайти в собі сили для написання книжки з характерним англійським гумором. Адже він зібрався написати гумористичний роман, але водночас це повинно бути щось захопливе і звабливе з убивствами на задньому плані, котрих не назвеш убивствами. З криками сов на нічному цвинтарі, з весняними сонячними ранками, які б проганяли всі нічні жахи і змушували б привідів повертатися назад до своїх могил, із коханням ніжним та все ж гарненько присмаченим всілякими прянощами. Написавши таку книгу, він дав би Джун телеграму, коротеньку, лаконічну, щось на зразок цього. «Приїзди, треба поговорити». Ляснув би рукописом перед її кирпою і відчув би себе людиною, яка може дозволити собі завести сім'ю. Було тільки одне але. ще й досі не мав навіть найменшого уявлення про те, як виглядатиме його книжка гумору та страхіть? Він довго розмірковував і розробляв різні варіанти, як саме між убивствами та сексом розмістити сонячних зайчиків, що пригладжували б і те, і те. Повернення місіс Поржец вивело його із задуми. Стару пані не можна було впізнати. Незважаючи на холодну погоду, вона вдягнулася в строкати літнє плаття. Ще Чет помітив, що бігуді з її волосся щезли, а ніс був напудрений. На таці, котру вона принесла, стояли чайник – Необхідний посуд і пляшка шотландського віскі Коли Чет підвів голову і прислухався Йому здалося, що згори долинають якісь кроки та постукування палиці Місіс Поршес, ніби дівчинка, кокетливо усміхаючись, запитала Чи не чув він до її приходу цих дивних звуків Чет ствердно кивнув головою Я гадав, що це ви Місіс Порджес аж образилася. Ви що ж, гадаєте, що мені потрібна палиця? Я ще молода і можу цілком обійтися без неї. Хто ж тоді там весь час ходить, здивовано спитав Чет. Адже в цьому будинку, окрім вас, ніхто не живе. Втім, то й річ. У всіх горічніх кімнатах стелі так протікають, «Начепта в Касел взагалі немає даху. Там, не накрившись парасолькою, і спати не ляжеш. Але ж там весь час хтось ходить, ви ж самі чуєте. Хто б це?» «Якби я була забобонною, відповіла б, що то привід, склянку віскі. Місіс Порджас налила собій пізньому гостеві швидко перехилила свою чарку. Але оскільки я далека від усяких забобонів, а тільки, як кажуть, поетична натура, то запевняю вас, що вештатися там може лише стара». «Яка стара?» – звів бровий Чет. Місіс Порджес відповіла йому щирим здивуванням. «Хіба ви не знаєте, що місіс Шеклі?» – вона показала на картину над каміном, Два місяці тому була знайдена мертвою в своєму ліжку, і наш лікар, наш старий добряк Моріс – Довго не наважувався видавати свідоцтво про смерть. Коли Чет здивовано глянув на стару пані, вона зовсім не соромлячись свого грайливого настрою, провадила далі. Хоча я й прожила з нею як компаньонка майже десять років. Компаньонка. Непогано звучить чи не так? Але насправді я була ким завгодно Покоївкою, кухаркою, економкою, тільки не компаньонкою. Так ось, незважаючи на те, що ми прожили з нею разом майже десять років, я рада, що вона врешті-решт опинилася на тому світі. Я взагалі людина невередлива і легко вживаюся з усіма живими істотами, крім клятих пацюків. Але про старушеклі можу сказати лише одне. Огидна була особа, чу. Отож і не дивно, що навіть під Христом вона не може заспокоїтися, а вічно вештається тут, по будинку, навіть тоді, коли у неї немає для того жодних інших причин, окрім як налякати втомлену людину, що потребує нічного спочинку. Чет обережно зиркнув на місіс Поржас і спробував визначити, чи не глузує вона з нього. А може, життя в порожньому будинку затьмарило її жвавий і допитливий розум? Я здогадуюся, про що ви зараз думаєте. Місіс Порджес блиснула своїми сліпучо-білими зубами. Але ви можете відкинути щонайменші сумніви. Правда, я читаю із задоволенням про воєнні страхіття, однак не вірю в них. І якщо я й кажу, що там на горі, Блукає отруйна гадюка Шеклі зі своєю гірлигою. Так воно і є. І нічого спільного з приводами в прямому розумінні слова немає. Чому саме, вона, на жаль, не пояснила. Певно дух мертвої господині, що витає по будинку, був для неї таким же звичайним фактом, як завивання вітру у віконницях. Проте її слова не переконали Чеда. Коли вгорі знову почулося чалапання і постукування палиці, він схопився з крісла, вибіг по широких дубових сходах на другий поверх, і відчинив одні за одними двері в усі кімнати, що були над холом, але не знайшов там жодної живої душі. Коли повернувся, місіс Борджес зустріла його співчутливою усмішкою. «Я ж вам казала, що це чудовисько – незвичайний привид», – зауважила вона з нотками тріумфу в голосі. «І якщо ви залишитесь в Касл Хоумі на якийсь час, то матиме ще достатньо причин для здивування. Хоч, власне, ні з чого в світі дивуватися не варто». «Які ж це причини?» – зацікавився Чет. «Та, відверто кажучи, нічого особливого». Час от часу, наприклад, в будинку зникають стільці. Якось увійшовши до їдальні, я раптом виявила, що зник буфет разом з усім сервізом, а позавчора хтось розпанахав живіт ведмедю. Тоді навіть мені стало моторошно. Якщо двері і вікна відчиняються і зачиняються самі по собі, мене це, зрозуміло, розлючує, бо в будинку і так протягів до стобіса. Але я до цього вже звикла. А от розпанахати живота нещасному ведмедю – це занадто підло. Правда, стара завжди була такою. Якщо їй випадала нагода помордувати людину чи іншу живу істоту, створену Богом, вона не шкодувала сил. Чед мовчки вислухав усе, про що повідала йому стара пані, а та взяла чайник, налила знову повну склянку – і запитала дружнім тоном. «Скажіть, ви приїхали відпочивати чи попрацювати тут?» Чет так замислився над усім почутим, що забув виняти трубку з рота. «Так, я хотів би попрацювати. Хотів би написати книжку про...» «Ось як! Розумію, розумію!» Піднесено вигукнула місіс Поржас. «Ви хочете написати книжку про Крайстерчерч, його жителів?» Про цю злюку Шеклі, котра завжди оплутувала людей своїм павутинням, і лише Господь знає, що вона отне після смерті. Прекрасна ідея. Можу хоч зараз побитися об заклад, що ваша книжка прогримить на всю Англію. Бо іншого такого містечка, як наш Крайстерчерч, ви не знайдете на всьому шотландському узбережжі, а іншої такої особи, як Стара Шеклі, в усьому світі. «Хай Господь Бог покарає її за гріхи!» Всі боялися цієї відьми і разом з тим підсипалися до неї. Звичайно, там є якась таємниця, але я так і не змогла розгадати її. Тільки на великий годинник біля стіни пробив одинадцяту, Чет підвівся і попрохав місіс Поржас провести його до кімнати, де він міг би переночувати». Та взяла свічку і пішла попереду, показуючи дорогу. «Світло вимкнули, сер, бо містер Хаберт вважає, що витрати на електроенергію завеликі, і відмовився їх оплачувати», – заявила вона. «Але якщо вам потрібне світло, завтра ви домовитеся з ним. Тоді вам більше не доведеться боятися власної тіні». У низенькій спальні повітря було тяжким і задушним. Тут було широке ліжко, груба темна дубова шафа, етажерка біля вікна, на якій стояло шість порцелянових ангелів. Вони ніби зумисно виставили оголені ніжки і, здавалося, соромилися свого недоладного вигляду. Поки Чет оглядав кімнату, місіс Порджес стелила йому постіль. «Те, що ця погань шеклі спустила дух на такій чудовій пуховій періні, я вважаю зовсім несправедливим, але тепер про це пізно говорити», – зауважила вона, збиваючи перину. «Я гадаю, ви не забабонні, сер, і одну ніч зможете спокійно переспати тут. Завтра я приготую вам затишну кімнату в південній частині будинку». Побажавши йому доброї ночі, вона пішла. Чет чув ще, як скрипіли під ногами широкі сходинки, потім все стихло. Він ліг і одразу ж заснув. Серед ночі Чет прокинувся від якогось шарудіння. Хтось уже встиг відчинити віконниці. По бліду сірому небу, ледь освітленому місяцем, пливли шматки грозових хмар. На тлі вікна вирізнялася чорна фігура якоїсь людини. І Чет помітив, що в її руці блиснуло лезо бритви. Чет хотів зістрибнути з ліжка, але вигляд бритви паралізував не лише його язик, а й усе тіло. «Я, напевно, сплю, і все це мені ввижається», – промайнуло в його голові. Чортово віскі знову переборщів. Нарешті, переборовши себе, він трохи піднявся на ліжку і пробасив. «Стояти на місці!» інакше буду стріляти. Чорна фігура зреагувала саме так, як того чекав Чет. Секунду вона вагалася, потім химерно муркнула, кинулася до вікна і з'щезла. Чет клацнув запальничкою і засвітив свічку на нічному столику. Потім зіскочив з ліжка, підійшов до вікна і виглянув на двір. Вікно було приблизно на висоті трьох метрів від землі, і виходило на лужок. Чет побачив кілька кущів і стіну, яка відділяла Касл Хоум від сусідньої ділянки, та ніде жодної живої душі. Зі злістю він зачинив віконниці і затягнув фіранки. Посвітив свічкою під ліжком, але нічого там не знайшов, крім пари стоптаних капців. Заглянув у шафу і побачив лише кілька вішелок для одягу. Він знову зібрався лягти. Але погляд його раптом упав на етажерку. Чет не повірив очам. У всіх порцелянових ангелів не було голів. Хтось акуратно познімав їх і поклав поруч. Шия кожного ангела була вкрита червоною фарбою, ніби в нього відтяли голову. Чет підсунув до себе стільця і сівся, щоб усе спокійно обміскувати. Він міг це зробити в постелі, але усвідомлення того, що так можна заснути і стати черговою жертвою любителя стенати голови, утримало його від цього кроку. А з'ясувати, як з'явився тут таємний чи невідомий з бритвою в руках, було конче потрібно. Ще давіна раз доводилося чути про дивовижні і незрозумілі злочини кому і з якою метою треба було покарати цих ні в чому невинних ангелів, порожнистих усередині, чиї голівки знімалися, наче кришки, не вкладалося ні в які рамки. Може, хтось хотів його залякати і в такий спосіб вижити з Каслхоума. Він згадав дивну поведінку місіс Поржас і те, що вона казала про покійну Шеклі. Тепер стара пані вже не здавалося йому такою симпатичною, і він вирішив, що вранці уважніше придивиться до старої і не дасть більше ошукувати себе. Крім того, Чед вирішив провести решту ночі на стільці і не спати, але людська природа зрештою взяла гору, і вмостившись гарненько в ліжку, він до ранку чудово виспався. Місіс Порджес зустріла його з такою ж сердечністю, як і напередодні. Хоч весна безнадійно запізнювалася, на місіс Порджес було знову ж таки легке літнє плаття. Сиве волосся пасмами спадало на плечі. «То як? Не турбувало вас уночі Шеклі?» – запитала вона дружнім тоном. «Адже за життя стара навіть улюбленому коту забороняла лягати на своє ліжко». Місіс Шеклі мене не турбувала, буркнув Чет. Проте хтось інший побував у моїй кімнаті. Хтось інший? Місіс Порджес простягла йому грінку. Чи не хочете ви сказати? Хочу чи не хочу, але серед ночі хтось намагався бритвою перерізати мені горло. Ні-ні, жах, що перекосив обличчя місіс Порджес, був такий непідробний або так бездоганно розіграний, що Чет розгубився. «Ні, стара ні за які гроші не користувалося б «Залиште нарешті в спокої місі Шеклі», – розсердився Чет. «Якщо вам приємно втокмачувати собі в голову, що вона не в могилі, а блукає десь тут у будинку, це ваша особиста справа. Мене ж, будь ласка, не мучте своїми вигадками». Чорна фігура, що підкралася до мене з бритвою в руці, була такою ж живою, як ви, як я. Але ж це неможливо. Місіс Порджес затнулася, перш ніж вимовити останнє слово. Потім замовкла, але всім своїм виглядом виказувала, що хоче щось запитати Чеда, та ніяк не наважиться. Нарешті, ніби хтось із середини підштовхнув її, промовила. «Я не молода жінка, сер. Ви мені в сини годитися. Саме тому я й вирішила висловитися. Ви казали про якусь чорну фігуру з бритвою. А якщо ніякої бритви не було, та й чорної фігури теж, а в усьому винні півпляшки віскі, які ви вчора ввечері видудлили». Шет хотів огризнутися, але в останню мить передумав і змовчав. У нього вистачило мужності зізнатися самому собі, що подібна думка крутилася і в його голові. З ним уже таке траплялося. Не раз. Якось Джун виплеснуло на нього відро холодної води, бо він був твердо переконаний, що в тумбочці сховався маленький чоловічок, убраний у все чорне, з циліндром на бакир. У руках він тримав вінок з чорною траурною стрічкою на якій золотими літерами було виведено ім'я Чеда, а також дата його народження і смерті. На жаль, між цими випадками існувала істотна відмінність. Коли Джун відчинила тумбочку, там, окрім пари домашніх черевиків, нічого не виявилося. Сьогодні ж, коли Чед виходив зі спальні, голівки порцелянових ангелів усе ще лежали біля їхніх ніг. Такої тривалої галюцинації не могла викликати навіть дюжина пляшок віскі. «Мені вже шістдесят п'ять!» – голос місіс Поршес вивів чеда із задуми. «І я встигла чотири рази вийти заміж. Отже, вам нема чого соромитися, сер. І, будь ласка, зрозумійте мене правильно. Я не вбачаю в усьому цьому чогось соромітного, а навпаки». Сприймаю це як щось таке, що передує вищому душевному злетові. Поетам потрібні не лише молоко та грінки з мармеладом, а й інший харч. Чет сердито підвівся. Ходімо мною, Я покажу вам дещо. Це одразу змусить вас забути про всякі там злети. І коли вони зупинилися перед етажеркою, запитав – «Може, тортури над цими бідними ангелами ви теж віднесете на рахунок півпляшки віскі?» «Хто це зробив?» Лише по деякому часу до місіс Поршес повернула здатність розмовляти. «Чи не самі ви, сер? Мені здається...» Вона затисла рот долонею, ніби боялася висловити свої думки. «Кажіть, кажіть!» «Мені здається...» Що це гірше, ніж знущання над бідним ведмедем? Ні, ще раз ні, вона захитала головою. Стара Шеклі може блукати по будинку зі своєю палицею, може пересувати меблі, але такого вона не здатна вчинити. Шед узяв одного з ангелів, шия якого була вкрита червоною фарбою, і ткнув його місіс Поршес під самісінький ніс. «А тепер розповідайте все чистосердно, шановна!» – накинувся на неї. «Навіщо ви це зробили? Навіщо відтяли голову цьому безневинному ангелу? З якою метою? А з якою метою ви частували мене вигадками про те, що по будинку блукає дух старої шеклі? Адже все це ви базікали не просто так, а з певною метою». «Господи, містер Олів'є, як ви могли так подумати про мене? Ви стверджуєте, що я напотякала вам про всілякі страхіття, а потім відтяла голову у цих ангелів? Її голос тремтів від гніву. Раптом вона плюнула так, як це роблять затяті курці трубок, і зауважила таким безневинним голосом, ніби абсолютно нічого не трапилося. «Гаразд, я зізнаюся, що задурювала вас». «Але що мені лишалося робити? Я зовсім не бажаю, щоб колись уночі зі мною сталося те, що сьогодні мало не сталося з вами. Давайте спустимось у хол, там зручніше розмовляти». Чет запропонував їй спертися на його руку. «Місіс Поржес, наче великосвітська пані, яка пережила кращі часи, зі зверхністю прийняла цю пропозицію» і вони широкими сходами спустилися в хол. «Я хочу одразу все пояснити вам, сер», – сказала вона. «Тільки спершу я повинна хоч трішки підкріпитися, інакше хвилювання, я ж себе чудово знаю, окашиться на моєму шлункові. А хто потурбується про вас, коли я зляжу хвора?» Сет змушений був змиритися і, озброївшись терпінням, чекав Хоч його весь час не полишало думка, що він потрапив якраз в осенне гніздо. А в такій ситуації краще за все зібрати валізи і виїхати геть. Водночас він чітко усвідомлював, що буде в Касл Хоумі, бо навряд чи вибачив собі коли-небудь, втечу від таких дивовижних химер, не довідавшись, що тут і до чого. Коли померла наша дорога місіс Шеклі, Стара пані тяжко зітхнула і на мить сумовито стиснула губи. Вигляд у неї справді був поганий. Обличчя посиніло і набрякло. Наш улюблений лікар Моріс, як я вам уже казала, довго не міг вирішити, померла вона своєю смертю чи ні. Річ у тім, що він виявив на її шиї якісь сліди, що здалися йому підозрілими. Але то були дрібниці порівняно з тим, що виявила у мертвої я. А що саме? У правиці, сухій як гіляка, вона судорожно стискала одного з цих безборонних голих ангелів. І ви повідомили про це поліцію? Навіщо? Мені ще не набридло жити. Тим більше, що наш улюблений лікар Моріс зрештою дійшов висновку – що місіс Шеклі померла своєю смертю, і поліція навіть не з'являлася в будинку. А що було далі? По тому, як місіс Шеклі знайшла свій останній притулок у святій землі, я оглянула будинок. І під її ліжком у валізі, яку вона завше тримала на замку, я побачила безліч таких ангелів. Вперше, відкривши кришку, я жахнулася. Здавалося, у валізі хтось влаштував справжнє побоїще. Мурашки по спині повзуть. «Де ж ці фігурки тепер?» «Там, де вони мають бути, на смітнику. Чи ви гадаєте, що я повинна була залишити їх у будинку і чекати такої ж долі, яка випала бідній місці Шеклі?» «О, Господи, будь милосердний і відчини перед нею ворота раю!» «А фігурки на етажерці?» Ті стояли там з незапам'ятних часів, а оскільки їх під час опису оцінили по 10 шилінгів, я не чіпала жодної. Таке марнатратство не для мене. Все це виглядало більш ніж дивно, але Чедові, що почав свою кар'єру репортером кримінальної хроніки в Ньюс Уіклі, були знайомі навіть такі неймовірні повороти тої чи іншої справи яких інакше, ніж плодом фантазії душевнохворого, не назвеш, але які рано чи пізно знаходили найприродніші пояснення. Шукаючи люльку, Чет обмацав в кишені і згадав, що він залишив її в спальні покійної місіс Шеклі. Тоді він піднявся нагору за трубкою, а місіс Порджес подрібнило на кухню заварити свіжого чаю. Коли Чет повернувся, Стара пані налила йому і собі чаю, і потім мало не сіла на кота, який нишком хумостився на її стільці. Вона взяла його на коліна і сказала усудливо. «Між іншим, сер нікотин дуже шкідлива для організму отрута. З власного досвіду знаю, вам треба менше курити». «Ви сказали, з власного досвіду? Ви що, раніше курили?» «Тільки сигари», – соромливо зізналася вона. «І тільки згоряв, бо мої невдалі трагічні шлюби не раз викликали в мене, як тепер кажуть, душевну депресію». «Трагічні?» «Так, дуже трагічні». «Перший мій чоловік отруївся рибою, другий випив з омнібуса, третій розчарувався в житті і наклав на себе руки». Четвертий втопився, байдужим голосом перерахувала місіс Поршес. Вельми цікаво, зауважив Чет і відчув у роті гіркий присмак. Вона або справді божевільна, або глузує з мене. Чет узяв пляшку, налив собі в чай вершків, відсорбнув ковток, але ж в ту ж мить скривився і виплюнув усе на відполіровану до близьку кам'яну плиту холу. «Вам що, погано, сер? заклопотано спитала місіс Поржес. Не кажучи ні слова, ще схопив пляшку, понюхав вершки, потім вилив їх на блюдце і простягнув коту, який усе ще сидів на колінах місіс Поржес. Кіт із задоволенням вилазав вершки, і тут почалося. Він жалібно занямчав і став давитися, не щось застряло в його горлі, Потім конвульсивно затіпався і через кілька хвилин здох. Місіс Поржес роззявила рота, намагаючись щось сказати, але не змогла вимовити жодного слова. Ніби лунатик вона простягнула руку, взяла свою чашку, понюхала і з жахом втупилася в чеда. «Господи, невже таке можливо? Нас обох хтось хотів отруїти». Я ж весь час була тут. Хоча ні, поки виходили по люльку, я бігала в кухню. Мабуть, якраз у цей час хтось і підсипав у вершки отруту. Чет підійшов до дверей, які вели на терасу. Вони були тільки причинені. Чет побачив кілька кущів і високу цегляну стіну, яка впала йому в очі ще вночі. На стіні в променях квітневого сонця. Блищали великі осколки битого скла. «Хто живе за цим муром?» – спитав Чет у місіс Поржес, яка все ще дивилася на мертвого кота, невидющими очима. «Будівельний підрядчик Фенвік, але ні він, ні його домашні не могли б зробити нічого подібного. Це виключено, сер. Фенвік – чесна, віруюча людина, зразковий сім'янин». Він, відомий своєю благодійною діяльністю, користується в місті найкращою репутацією. Шет змовчав. Взяв пляшку з вершками, приніс зі спальні одного з ангелів і сказав місіс Поржес, що хоче відвідати інспектора Абернаті. Інспектора Абернаті? Може, і справді буде найкраще, коли ви зараз побуваєте в ньому». Інспектор, ваш друг, він вам допоможе. Тільки не забудьте сказати, що, дорогий лікар Моріс, хай благословить Господь його душу і відчинить йому ворота раю, що, дорогий лікар Моріс, у свій час казав, ніби місіс Шеклі померла не своєю смертю. І трохи подумавши, додала, «Я люблю життя, і ви сподіваюсь також, тому нам треба з'ясувати все до кінця». Вона підвелася, торкнулася пальцями кота і подивилася у сад, осяйний весняним сонцем. Я поховаю його там біля стіни. Мене тішить лише одне. Він сконав швидко, він майже не страждав. Якби ми, люди, могли покидати цей світ з такою легкістю. Поліцейська дільниця в Крайстерчі містилася на одній з центральних вулиць у старому обвитому плющем двоповерховому будиночку. Коли б не вивізка біля воріт, жодному приїджему ніколи б не спало на думку, що саме за цими стінами перебувають місцеві охоронці порядку. За будинком сад, а трохи далі Оукрівер – невелика річечка. Колись Крайстерчер був оточений фортечними мурами та вежами, і ця річечка мала неабияке значення. Не один рейцар, одягнений в тяжкі залізні обладунки, знайшов смерть у її водах. Відтоді спливло добрих півтисячі літ, і річечка знову повернула дане їй природою призначення. Вона мирно в'юнилася між луків та полів, і славилася на все гравство своїми рибними багатствами. Джордж Абернаті два роки тому одержав посаду начальника поліцейської дільниці в крайстерчі і невдовзі після цього був обраний головою товариства «Форель». І саме він вніс пропозицію очистити Оукрівер від баговиння та бруду і запустити в річку мальків. На змаганнях рибалок Джордж посів торік перше місце. Окрім того, Абернаті ревно вивчав рідний край і багато часу проводив у міському архіві, порпаючись у старих рукописах та письменах. І не так давно він зробив великі відкриття, встановивши, що в 16 столітті сторіччі Крайстерчер був рекордсменом по знищенню відьм. 227 відьм різного віку було або спалено на вогнищі, або втоплено в Оукрівер, показник, яким не могло похвалитися жодне місто у графстві. Ясна річ, кожний приїжджий має цілковите право запитати, де бере інспектор час для своїх досліджень і занять спортом. Але місцеві жителі над цим питанням не сушили голови. Вони знали, що в їхньому рідному містечку злочини неможливі. Пам'ятали, звичайно, про тарічню крадіжку велосипеда і про розбиту в церкві шибку. Але це до уваги не береться. Велосипед поцупив якийсь волоцюга, а шибку розбив п'яненький коваль, який хотів, до речі, помститися своїй лайливій, як сантипа, дружині, та на підпитку переплутав церкву зі своїм будинком. Другого ранку він сам з'явився в поліцейську дільницю, і сердно розкаявся. Отож, не дивно, що приступивши поріг службового приміщення, Чет не знайшов там жодної живої душі. На підлозі лежав чималий аркуш паперу, на якому було написано «Я на річці». Знайшовши чорний хід, Чет через сад підійшов до річки. Поліцейський інспектор сидів на березі на розкладному стільчику з вудочкою в руці, і з філософським спокоєм стежив за поплавком. Чет тихесенько підкрався і так ляснув інспектора по плечу, що той мало не впав у воду. З Джорджем Абернаті Чет був знайомий ще з початку війни. Вони служили в одному підрозділі і були хорошими друзями. За порадою Джорджа Чет і орендував «Касл Хоум». Інспектор був товстощокий, вгодований і добродушний чолов'яга років 40. Ростебнутий комірець форменої сорочки свідчив, що, незважаючи на свою професію, Джордж, мабуть, абсолютно позбавлений воєвничої вдачі, і це справді так було. Свою кар'єру Джордж Абернаті почав чиновником кримінальної поліції в Глазго, і з нього, можливо, з часом, Вийшов би уславлений детектив, якби не куля гангстера, яка мало не відправила його до пращурів. Після цього випадку Джордж попросив свого дядька, начальника поліції в Глазго, перевести його в спокійніше місце, де немає ніяких гангстерів. Дядько, не позбавлений почуття гумору, запросив у архіві дані про кількість злочинів у різних куточках Шотландії – і з неябияким подивом констатував, що крайстерчерч просто райський куточок. Ось якими вітрами занесло Джорджа Абернатів Крайчестерч глибокий спокій і гармонії, якого становили саме те, до чого він так палко прагнув. А ці миті перед ним стояв Чет і тримаючи в руці пляшку з вершками, з дивовижним спокоєм розповідав – «У ці вершки насипано отрути, друже. Хтось хотів послати мене на той світ». «У крастерчі такого не буває», – байдуже відповів Джордж. «Сьогодні вночі, коли я спав, ще витяг з портфеля порцелянову фігурку з червоною шиєю. Хтось прослизнув у мою кімнату і відтяг голови у всіх фігурок». Джордж на хвильку замислився, а потім заперечливо похитав головою. «Ти помиляєшся, Чед. Клініки для душевно хворих нема ні в кращестерчі, ні в його околицях, тому ніхто до твоєї спальні залізти не міг. Спритним рухом, що зайвий раз стверджував його багату практику, він підсік рибу і самовдоволено зауважив. Йорш грамів на двісті». У Чеда нарешті урвався терпець, і він розповів другові про все, що трапилося з ним в Касл Холмі. Джордж Абернаті ніби закам'янів на стільчику. Потім протяжно і сумирно зітхнув, застебнув комірця форманої сорочки і підвівся з таким засмученим виглядом, який може бути лише в людини, котра відчула, що невдовзі докорінно зміниться весь розмірений уклад її життя. «Рано чи пізно це повинно було статися», – сказав тихо. «Лихе перечуття вже давно нашіптує мені про це». «Яке лихе перечуття?» «Подімо вип'ємо по склянці портеру, а потім я тобі розповім, чому я більше не довіряю спокою, який панує в нашому мирному і доброму кращестерчі. Цей спокій протиприродний». Хіба, скажімо, можна повірити в те, що пліточка випущена встав, який кишить щуками, здохла б років через десять своєю смертю. Такого не буває. За склянкою вина інспектор розповів, чому гриза його лихе передчуття. Коли два роки тому мене перевели в край, Честерч, я був щасливий безмежно, був радий, що здихався гласго. Я не міг забути, як один із ганстерів продіряв у мене наскрізь. Сюди куля війшла, показав на груди, а звідси вийшла, показав на спину. В Крайстерчі таких випадків не траплялось. найбільше це автомобільна аварія чи невинна бійка. На цьому все й закінчувалось. І тоді я сказав собі – це місце ніби створено для тебе, Джордж». Охороняти закон в такому містечку – саме задоволення. Власне кажучи, навіть платню одержувати не було за що. Але потім мені стало страшно. Чому? Уяви собі, дедалі більше і більше розпалювався Джордж. Що в той час, коли ми граємося атомними бомбами, ніби великодніми писанками – а підлі-грабіжники обчищають банки і водять за ніс увесь Скотланд-Ярд. У той час, коли в наших кваліфікованих охоронців закону справне менше, ніж у їхніх заокеанських колег, у крайчістерчі панує такий мир і спокій, ніби тут цілий рік різдвяні свята. До складу нашого міського комітету входить шість заможних громадян – і здавалося б, що в першу чергу вони піклуватимуться про себе і своїх ближніх. Але ж ні, нічого подібного. Вони з такою завидною безкорисливістю клопочуть про благо всієї общини. Не би це їхня особиста справа. У нас є ясла, будинок для старих людей, школа, спортивний зал, басейн, стадіон, музична школа. І все це в такому чудовому стані. Що очам не віриш? У Бредбері, власника універсального магазину, люди беруть товари на виплат навіть тоді, коли можуть розрахуватися лише через кілька місяців. Стерджен, наш пастор, грає в футбол і керує джаз-оркестром. Фенвік, найзначніший підрядчик у місті, сама благодійність. Таких прикладів безліч, і я питаю тебе, хіба це нормально? Звичайно, ні, лаконічно відповів Чет. Я радий, що ти такої ж думки. Це ненормально, це виходить за всякі межі. За цим ховається якась таємниця, така ж страшна, як темна камера для тортур. Можу тебе запевнити хоч зараз. Він глибокодумно помовчав, а потім додав без певного зв'язку. Такі вже традиції вкрай ще стерчів. «Згадай хоча б 227 спалених відьом!» Чет підвів очі. «Не думаю, що отрута у вершках і ці фігурки. Він поставив порцелянового ангела на стіл і притулив на місце його голівку. Мають щось спільне з нечистою силою». «Я теж не думаю», – погодився Джордж. «Людина не лиха від природи». Лихою її робить суспільство, в якому вона живе. Це стара істина. До цього слід ще додати, що людина від природи не відзначається добротою. Тут теж вирішальну роль відіграє суспільство. І якщо ти бачиш, що в умовах, які ніяк не назвеш ідеальними, в людях раптом спалахує незбагнена любов до ближнього, треба бути напоготові. Перша підозра в мене виникла одразу ж після смерті місіс Шеклі. Ти, напевно, вже чув, що вона була незвичайною особою. Одні мали її за Мегеру, інші – за примхливу, але щиросердну жінку. Однак усі і надто найшанованіші громадяни Крайчестерча були до неї такі ласкаві, ніби вона – дружина архієпіскопа Кантерберійського. І якось її знайшли в ліжку з посинілим обличчям. Різні чутки ходили, але потім її все ж таки поховали. І що ти думаєш, становище в крайстерчі нормалізувалося за одну ніч. Бредбері перестав відпускати товари на виплат. На підрядчика Фенвіка посипалося скарги, він став раптом затягувати ремонт квартир. Люди звинувачували одне одного в зломисній брехні. Коротше кажучи, цій клятій райській гармонії в крастерчі несподівано настав кінець. Ніби важкий тягар звалився з моїх плечей. Я зрозумів, що заживу тепер нормальним життям. Так тривало близько трьох тижнів. Близько трьох тижнів? А потім? Обличчя Джорджа спохмурніло. Глибокі зморшки з'явилися на лобі. Потім... Потім все пішло по-старому. Фенвік знову перестав бути безсовісним ділком, пастор Стерджен, обмеженою самовдоволеною мавпою, а Бредбері торговцем, котрий передусім дбає про власне добро. Всі вони, як і раніше, стали добросердними людьми, завжди готовими прийти на допомогу, а мене знову почало мучити неробство. На, на красть Знову лягла печать неприродної доброчесності. «Віддай оце на експертизу, сьогодні ж», – постукав Чет пальцем по плячці з отруйними вершками. «Я гадаю, що кошмарна для тебе гармонія, вдруге переживає кризу, і цього разу ми зробимо все, щоб вона лопнула, як мильна булька». Джордж понюхав вершки. «Мене більше турбують ангели без голів». Не розумію. Чет випростався на стільці. Їхні голівки можна завжди попритулювати. А от якби я зробив кілька ковтків цього чаю, то вже блукав би десь поблизу райських воріт. Слухай, но, а ти не міг би мені допомогти? В голосі Джорджа народилася ідея. Зв'яжися з адвокатом Хаббардом, управителем Каслхоума і виконавцем-духівниці покійної місі Шеклі. Побувай у нього під будь-яким приводом і поглянь, що він собою являє. Можливо, він познайомить тебе з деякими фактами, що стосуються місі Шеклі. Взагалі адвокати не люблять розповідати про своїх клієнтів, з нотками сумніву в голосі «Зауважив чет. Кожне слово з них треба витягувати. Чи Хабард – виняток? Він не байдужий до гарних жінок, отож дещо людське йому не чуже, у всякому разі спробувати не завадить. Я ще не зовсім розібрався у всьому, ще двагався, але починаю розуміти, якщо до цього причетна місіс Поржас, то кращого спостережного пункту, ніж у тебе, не треба й шукати, адже вона неодмінно ще раз спробує спровадити тебе на той світ. «Красненько, дякую», – уїдливо відповів Чет. «Мені лише тридцять сім, я ще хочу пожити і зовсім не збираюся потурати забаганкам цієї пані». Він підвівся, рушив до виходу, але біля дверей обернувся. «Пригадуєш артилерійський обстріл у тобурці?» «Ще пак, звичайно, пам'ятаю». «Отож, я згадую ту воронку, в якій ми сиділи з тобою». Зігнувшись у три погибелі, і вона порівняно з Каслхоумом, здається мені досить надійним місцем. Там я хоч знав, звідки мені загрожує небезпека і коли приблизно її не стане, а тут... Він подивився у вікно на тихий сад. Тут мене переслідує таке почуття, ніби я повинен остерігатися кожної бджоли, яка продзищить поруч. Чет не квапився повертатися в Каслхоум. Він повільно пройшов вузькими проволками, вибоїстою вулицею, що тягнулося уздовж Оукрівер, вийшов на шосе з самотніми вілами по обидва боки і лише потім звернув до будинку. Зовсім несподівано перед ним виріс кам'яний мур. Він зиркнув угору і за кілька десятків метрів побачив каплицю. Чет заблукав до Крайстерчицького цвинтаря. Швидше машинально, ніж з якоюсь певною метою, він відчинив хвіртку. Неподалік від каплиці стояло п'ять чоловік, зодягнені в чорні костюми. Вони з виразом нудьги на обличчях дивилися перед себе. Чет запитав одного з них, чи не знає він, де похована місіс Шеклі. Чоловік пояснив, і Чед, минувши кілька рядів могил, незабаром опинився на південній частині цвинтаря. Сімейний склеп Шеклів, дешева мініатюрна копія грецького храму з двома колонами, був споруджений лише у 1940 році і містився в тій частині цвинтаря, де вже не було могил. Метрів за сто виднівся черепичний дах Касл Хоума. Вхід до склепу закривали іржаві грочасті двері. Чет вже зібрався повертатися назад, але ненароком штовхнув двері. Вони несподівано відчинилися. Кинувши погляд на замок і петлі, Чет помітив, що їх недавно змастили. Запалений цікавістю, він спустився вниз. Маленькі двері в глибині були зачинені. Чет припустив. Що ці двері ведуть в інше приміщення Яке, очевидно, міститься під склепом Замислений, він повернувся до виходу з цвинтаря П'ятьох чоловіків, що стояли раніше біля каплиці, вже не було З іншого кінця цвинтаря долинав церковний спів Потім на алеї з'явилися люди у траурному вбранні Вони поспішали якомога швидше піти звідси бо небо запнули темні хмари, і ось-ось мав линути дощ. Тісною юрмою вони йшли до виходу, де на них чекали кілька екіпажів і три автомашини. Пастор Серджен природно повинен був показати, що він вважає непристойною ту поквапливість, з якою парафіяни залишали цвинтар, і йшов останнім. Коли він порівнявся з щедом, той заговорив з ним – Окинувши пастора простодушним поглядом, Чет сказав, що має намір оселитися в краще стерчі, а оскільки людина він віруюча, то не хотів би жити без благословення церкви. Він хоче брати діяльну участь у житті общини і постійно зустрічатися з людьми, які в цей грізний час не можуть жити без віри. У пастора Стерджана було вузьке обличчя. Сиверіденьке волосся звисало майже до комірця. Загалом Стерджен справляв враження добрепорядної людини. Він захотів докладно ознайомитися з життям і суспільним становищем свого нового підопічного і щедро розповів йому про Хоум, про місіс Порджес і покійну шеклі, яку він назвав своєю далекою родичкою. Тут же, не сходячи з місця, Розповів про багатьох неіснуючих братів і сестер, дядьків і тіток, та наговорив сім кіп гречаної вовни про свої благодіяння, які він нібито здійснив в ім'я Святої Церкви. У великій пригоді встав йому в розмові репортаж про фарисейство англіканської церкви, якого він написав два роки тому. Сам цей репортаж дав чудову можливість щедові, вивчити всю церкву і її організацію. Найбільше вразило стержі на те, що Місіс Шеклі доводиться Чеду двоюрідною тіткою, і що гість у майбутньому має намір остаточно оселитися в Касл Хоумі. Його наречена, дочка заможнього купця, який торгує імпортним тютюном та кавою, спить і бачить своє життя на лоні шотландської природи. Вона так само, як і Чет, твердо переконана, що давні добрі британські звичаї збереглися тільки в таких містечках, як Райстерчердж. Тому в найближчі дні він має намір зробити візит і адвокатові Хаббарду, щоб домовитися про купівлю будинку. Потім, ніби не на роках, Чет перевів мову на заповіт померлої. Особисто він сумнівається, що заповіт існує, бо в останні роки, Стара пані стала надто забудькуватою. Певна річ, він не плакав ніяких надій одержати щось у спадок, ні в якому разі. Адже в старої місяць шеклі були й інші, ближчі родичі, а вони не так легко змиряться з відсутністю заповіту. Ви кажете, стала забудькуватою? Очі стержена з навислими над ними густими бровами блиснули. «Якщо в когось у 70-річному віці і була б здоганна пам'ять, так це у вашої тітки можете мені вірити». «Особисто я не можу сказати нічого певного з цього приводу», – зауважив Чет. «Але мій дядько Річард, котрий провідав її в чотири роки тому, помітив у неї якусь розгубленість і неуважність. 70 років – це ж таки вік». «Можливо, з якоїсь причини вона зумисне хотіла викликати у вашого дядька саме таке враження», – нетерпляче заперечив Стержен. «Я ж можу лише повторити. В пам'яті вашої покійної тітки все зберігалося, як на кіноплівці». Стержен хотів було йти, але потім згадав. «Ви, здається, казали, що збираєтесь купити і привезти до ладу Касл Хоум». «Так-так», – ствердив чет. Моя наречена хоче мати купу дітей, а Каселхоум у нинішньому стані не зможе вмістити велику сім'ю. І взагалі я людина, що все звикла робити ґрунтовно. Коли вже оселюся в Каслхоумів, то хочу мати спокій, а не спостерігати, як по моєму будинку постійно швендюють ремонтники. Я з вами повністю згоден, сказав Стержен. До того ж, і ремонтники сьогодні проблема. Я знаю лише один виняток – наш будівельний підрядчик Фенвік. Він починав з низів, працював спершу простим мулером. І якщо вже він візьме замовлення, то виконає його так сумлінно, що ніхто не матиме до нього жодних претензій. Не так давно він ремонтував будинок для старих людей, яким опікується церква. І я дуже задоволений. У вас у Крайчестерчі є будинок для старих? Коли ви дізнаєтесь, як багато робить для людей наша община, щоб урятувати їх душі від розління, то не так здивуєтеся, містер Олів'є. Ми утримуємо не лише притулок. У нас є молодіжний клуб, власна бібліотека. Хто хоче завоювати душі людські? Той повинен іти в ногу з часом. Ми не можемо допустити, щоб нас оплутали всілякими пережитками і забабонами. Якби твоя воля, ти б повідкручував би школярам вуха і би їх по палицях лінійкою, подумав Чет, але вголос промовив. Найближчим часом я завітаю до вас, ваша привилебність». Мене дуже радує те, що матиме можливість брати діяльну участь у такій зразковій общині. Хай вас Бог береже, сину мій! Гучним голосом попрощався пастор і попрямував до свого будинку, що стояв навпроти цвинтаря. Фарбований паркан присадибної ділянки мав такий свіжий вигляд, ніби його щоранку витирали мокрою ганчіркою. Автомашина, що стояла перед гаражем, аж блищала. На посипаній гравієм доріжці, яка вела до будинку, не було видно жодної травинки. Кущі троянд були прив'язані до лакованих дерев'яних паличок. А по зовнішньому вигляду сарая ніяк не подумаєш, що там зберігаються азбестові плити, черепиця та мішки з цементом. Цегла складена біля стіни, накрита брезентом. Під мигдалем стояла лава, на ній сидів чоловік. Волосся його було скойоводжене, щоки вкриті густою щитиною. Обличчя вузьке, симпатичне. Скутика губ звисала сигарета. Витягнувши ноги вперед і підставивши чоло сонячним променям, він, здавалося, був задоволений і собою, і навколишнім світом. На привітання чеда чоловік протяжно позіхнув, кивнув головою і лише потім розплющив очі, щоб краще роздивитися відвідувача. «От тобі і маєш. Звідки ви взялися? Хіба ви не...» «Ну-ну, продовжуйте». «Ах, ні, я просто з кимось вас плутав. Він виплюнув недокурок прямо на доріжку. Весь його вигляд промовисто свідчив, що поява чеда справила на нього велике враження. Коли Чед поцікавився, чи не зможе він поговорити з містером Фенвіком, чоловік жестом показав на будинок і ущіпливо зауважив. А Він зрадіє вам невимовно. Та він же зовсім не знає мене. Незнайомець нічого не відповів. На дзвінок Чеда вийшла молоденька дівчина і після того, як він назвав своє ім'я, попросила хвильку почекати і побігла в будинок. Невдовзі вона повернулася і провела його в бюро підрядчика Фенвіка. Фенвікові Чед наплів усякої всячини щодо своїх планів у Каслхоумі. Реакція, з якою Фенвік сприйняв слова Чеда, була ніяк не схожа на реакцію ділової людини. Передбачуване замовлення швидше стурбувало його, ніж порадувало. «Ви назавжди хочете оселитися в Касл Хоумі. Він безпорадно втупився в Чеда. «Але я... Але ж це чудово! Отже, у майбутньому ми станемо сусідами, я щиро радий!» «Зовсім ти не радий, швидше навпаки!» Чед згадав високий кам'яний мур з битим склом, дивну поведінку пастора, слова Джорджа про шановних громадян міста, і йому раптом стало абсолютно ясно, що всі вони, і пастор Стерджен, і Фенвік, і якоюсь мірою незнайомець на лаві, з невідомих причин були проти його перебування в Каселхоумі. Він уже хотів було попрощатися, як місіс Фенвік ввела в бюро бідно зодягнену жінку з дрібними рисами обличчя. «З тобою хоче порозмовляти місіс Мерчисон?» Сказала вона чоловікові, а коли зазеленчав телефон, зняла трубку, деякий час слухала, а потім досить сухо відповіла, що її чоловік зайнятий, і хай зателефонують пізніше. Відтоді, як місіс Фенвік з'явилася в кімнаті, ще не зводив з неї очей. Вона, безперечно, була схожа на чоловіка, що сидів на лаві. Вони, мабуть, були якимись родичами. Та наступної хвилини вчена з'явилися й інші причини для подиву. Коли місіс Мерчисон попрохала перекрити дах її будинку на кошти общини, обличчя Фенвіка одразу спохмурніло. Чет навіть вирішив, що підрядчик негайно покаже їй на двері. Але жінку не злякав похмурий вигляд Фенвіка. Не сказавши ні слова, вона відкрила свою сумочку, так що Фенвік міг бачити її вміст, і Фенвік одразу став люб'язний, готовий будь-якої хвилини прийти на допомогу. Бажання місіс Мерчісон він задовольнить завтра і сам простежить, щоб робота була виконана якісно. Місіс Мерчісон подякувала підрядчикові і пішла. Попрощався з ним і чед. Деякий час він йшов у слід за місіс Мерчісон. Потім швидкими кроками наздогнав її, удав що спіткнувся, вибив з її рук сумочку і весь міст її опинився на тротуарі. Поряд з портмоне носовиком і футляром для окулярів лежала відбита рука якоїсь порцелянової фігурки, яка тої ж миті змусила його згадати ангелів на етажерці. Він прикинувся, ніби не розчув до докору місіс Мерчисон. Всунув отбиту порцелянову руку собі в кишеню, випростався і попрямував до будинку З твердим наміром не вдовольнятися більше ухильним відповідям місіс Поржес, а влаштувати їй справжній допит Коли за високими, посадженими вздовж дороги каштанами Чет побачив Касл Хоум, що самотньо височив на тлі неба Йому впало в очі, якою сірою Похмурою і навіть понурою була ця споруда. Порівняно з будинком Фенвіка, Касл Хоум скидався на той напівзруйнований замок, в якому водяться привиди. Здавалося, ні спекотний сонячний день, ні вогонь у каміні не врятують того, хто перебуває за його стінами від холоду і вільгості. Місіс Порджес не було вдома. У цій дулочці, яку стара поклала на підлозі у передпокої, притиснувши її свічником, повідомлялось, що вона пішла навідати хвору подругу і повернеться додому тільки ввечері. Відсутність домоправительки не засмутила Чеда. Нарешті він зможе спокійно оглянути весь будинок і спробує знайти слід, який хоча б частково пояснював загадкові події, що відбуваються в Крайчістерчі. Почав із захаращеного старими меблями та різними дрантям горища. Черепиця, де інде повипадало, і місіс Порджус під ціми дірками наставила всякого посуду, оцинковану балію стару миску відро. І місіс Порджус під ціми дірками наставила всякого посуду: оцинковану балію стару миску відро. Окрім спальні померлої господині, на другому поверсі було ще чотири низеньких кімнати. Чет пильно оглянув їх, але й тут не знайшов нічого підозрілого. Такої ж невдачі він зазнав і в кімнатах першого поверху. Годинник пробив сьому, і на дворі стало зовсім темно, коли він з ліхтарем спустився в підвал. У кутку лежала купа вугілля, біля стіни громадилися дрова. Чет побачив також маленьку заржавілу пічку. Очевидно, місяць шеклі користувалося нею під час війни, коли вугілля вдень зі свічкою не можна було відшукати. В кінці підвалу Чет помітив залізні двері, вкриті сірою фарбою. Він натиснув на ручку, і двері відчинилися. Здається, доля йому усміхається. Якщо хтось хотів непомітно проникнути в Касл Хоум, через ці двері він міг добратися до другого поверху. Чед пригадав, як ще в дитинстві, він якось прилаштував біля чорного ходу до бакалійної крамниці, хитромудру пастку, до дверей прикріпив дошку і поставив на неї відро з водою. Коли господар крамниці, спровокований другом чедом, кинувся до виходу, Відро з там перекинулося. Сміху було. Правда, потім Чедові довелося розплачуватися за витівку. Він навіть сісти не міг, так палали сідниці. Надбаний у дитинстві досвід, Чед застосував і тепер. Тільки цього разу замість відра він використав горщики та каструлі, позбирані з усього будинку. Вони, безперечно, створять неймовірний гармидер, якщо комусь заманиться проникнути в Касел Хоум через підвал. Кімната, яку місіс Порчес приготувала Чедові на першому поверсі, виявилася досить затишною. На вікнах висіли строкаті фіранки, стіл прикрашали ваза з квітами та маленька настільна лампа. Проте Чед вирішив ще одну ніч провести в спальні місіс Шеклі. Він знав – як впливає на роботу атмосфера приміщення, і зрозумів, що спальня покійною з етажеркою і порцеляновими ангелами, з вітятими головами, для нинішніх роздумів йому вкрай необхідна. Він зачинив вікониці, затягнув фіранки так, щоб зовні не могли побачити світло в кімнаті, і дістав блокнот. Незважаючи на те, що він згриз майже весь олівець, на думку йому не спало нічого кращого, ніж описати причини, які привели його в Касл Хоум. А оскільки Джун була за 300 миль звідси, і жодним словом не могла заперечити хоч одну з його думок, Щеда раптом охопила настійна потреба розповісти їй на папері таке, про що вона й гадки не мала. Він так захопився, що забув про свою пастку, про дивну поведінку місіс Порчес. Він забув навіть, що перебуває в касел-хоумі, і що хтось хоче вчинити замах на його життя. Шум, викликаний падінням горщиків та кастроль, миттю повернув Чеда до дійсності. Обличчя Джун, яке тільки навитало перед його схвильованим зором, одразу щезло. Чед прожогом кинувся в підвал. Двері, що вели в сад, були відчинені а невідомий, який намагався проникнути в будинок, уже зник. Розчарований, він уже хотів був повертатися назад, коли погляд його впав на каністру. Можливо, вона стояла тут і раніше, але не виключено й те, що дідій притягнув з собою незнайомець. Так і напрошувалось припущення, що таємничий гість мав на меті облити гасом і підпалити дерев'яні підпорки підвалу і моклах, що там був і Якби його не налякав шум То Касл Хоум Уже б полагкотів. Коли ж припустити Що Чет ночував би в приготовленій Для нього кімнатці І незнайомець забарикадував би Двері в хол То Чет би просто згорів живцем Це було б так само правдоподібно Як і те Що Касл Хоум Уже два століття стоїть На одній з вулиць Крайчестерча Чет сидів у холі, коли прийшла місіс Поржас. На ній було голубе поплінове пальто і прикрашений квітами капелюх. В руці вона тримала господарську сумку. «Виявляється, зараз час пізніший, ніж я гадала», – сказала вона, глянувши на годинник, який показував пів на дванадцяту. «Сідайте», – наказав Чет. «Я повинен вас про дещо розпитати». «Невже бідна місіс Шеклі знову вас потурбувала?» Чед майже переконаний, що вона бере його на глузи, сміливо загарчав. «То сядьте ж ви нарешті. Може, сидячи, ви зможете розумніше відповідати мені?» Чи то продовжуючи гру, чи то справді налякавшись, місіс Порджес сіла на стілець, глянула на Чеда безневинними круглими очима і прошепотіла. Що сталося, сер? Зараз я запитую, а не ви, відрізав чет. Чому під час першої зустрічі ви назвали місіс Шеклі лихою і мерзенною особою? Гаразд, сер, я скажу вам чисту правду. Хай мені Бог помагає. Мені й самій не по собі відтоді, коли мого бідного кота зарили в землю. Це було таке миле, гарне звірятко. Місіс Поршес витерла хусткою очі. «Радійте, що тільки він лежить у землі», – просичав Чет. «А тепер викладайте всю вашу чисту правду». «Я обдурила вас, сер, і каюся. Але ж я зробила це лише для того, щоб допомогти бідним людям, які раніше постійно бували в місіс Шеклі». «О, сер!» Ви навіть не здогадуєтесь, як важко буває самотній жінці з чотирма дітьми, коли в неї димить піч і жодна душа не бажає їй допомогти. Чи не місці смерчі, бідна жінка з чотирма дітьми? Наступав Чет. Ні-ні, сер, у неї тільки троє діток. До речі, буря зірвала з її будинку половину даху. Бідні дітки вже тиждень шморгають носами. «Хіба це справедливо, сер?» І перш ніж щед устиг відповісти, вона лагідним голосом запропонувала щонебудь приготувати на вечерю, тоді й розмова тектиме невимушеніше. «Я не збираюся з вами розмовляти, тим більше невимушено», – відрізав Чет. «Я хочу знати, яку роль у краще старчі відігравала покійна місіс Шеклі». І чому хтось весь час прагне спровадити мене на той світ, використовуючи то бритву, то труту, то газ? «Газ?» – здивувалася місіс Поршес. А потім навіть не сказала, прощебетала, ніби пташка в саду. «Ви маєте на увазі ту каністру, що стоїть у підвалі?» «Ви хочете сказати, що вона й раніше була там, і що мені повилазило?» Ох, знаєте, сер, на людину іноді таке нападе, що вона може мітлу вважати за злодія, а злодія за мітлу. Вона підвелася і вийшла в кухню. Щедові нічого не лишалося, як піти в слід. Поки місіс Порджес ставила воду, він оглядав усе довкола. Велика плита викладена білою кахлею, в центрі кухні стіл і кілька стільців. Над столом висить мідна лампа. Вода закипіла. Тим часом місіс Поржес дістала з буфета блюдце з холодною закускою і кілька тарілок з різними салатами. Коли вона поставила перед Чедом склянку з чаєм і присунула пляшку з вершками, він, хоч як це дивно, не міг позбутися думки, що й ці вершки теж з отрутою. Чед узяв пляшку і понюхав. Місіс Поржес, яка за всім цим пильно стежила, зауважила. «Я не отруйниця, сер. Тільки попилицю в саду я пригощаю хімікатами. Це єдине, що я собі дозволяю. Всі інші живі істоти мені милі любі, не кажучи вже про таку людину, як ви». Помовчавши, вона сама відновила розмову про покійну місіс Шеклі. Була вона химерною особою, та це не заважало їй бути й дуже привітною водночас. Вона мало чим відрізнялася від мене, я на все реагую щиро і відверто, інакше не можу. І незважаючи на це, ви вже встигли нагородити цілий міг всіляких побрехенюк, буркнув Чет, пережовуючи їжу. Мушу признатися, я, звичайно, трохи кривила душею але все від того, що хотіла людям добра. Я була певна, сер, що ви шпигун. Шпигун? Звичайно, сер. Лише тепер я бачу, що моя впевненість, ніби я безпомилково розбираюся в людях, мені ж і помстилася. Але вчора я була твердо переконана в тому, що ви належите саме до тих, хто ночами порушає мій сон і наполегливо щось шукає в будинку. Щарівну паличку, чи що? Гадають, що завдяки їй моя дорога подруга подавала безкорисливу допомогу багатьом бідним. Яку саме? Втім, то і річ, сер, що я не знаю. Її манера діяти була надзвичайно таємничою. До неї часто приходили нещасні люди прохати підмоги і, залишаючи Касел були такі задоволені, не би одержали тут позливку золота Я робила все, аби дізнатися, що вона їм казала чи давала Годинами простоювала на шпинках під її дверима Боса на холодних кам'яних плитах Намагалася в замкову щілину підглядіти Ставила моїй дорогій померлій подрузі Такі ж хитромудрі запитання, які ставите ви мені але зі своїми криміналістицькими здібностями я досягла, даруйте на слові, сер, не більше, ніж ви. Отже, ви стверджуєте, що не маєте найменшого уявлення про те, що відбувалося між Місіс Шеклі і її відвідувачами? Ні, я цього не стверджую. Правда, за її життя все для мене було оповито млою. Хоч я й прочитала всю літературу з цього питання, починаючи від Агати Крісті і кінчаючи Рексом Стаутом Трохи розвиднулося мені тільки після появи в крайчій старчарі Макгівена Це сталося тижнів через три по тому, як моя дорога вірна подруга розпрощалася з Білим Світом Хто цей Макгівен? Старий пірат але я вважаю його порядною людиною, хоч він і впіймався якось на дрібниці, вирішивши, що для срібних ложок аптекаря Квентіна його дірява кишеня буде найнадійнішим місцем, ніж шухляда буфета. Між іншим, я скажу вам, чому він це зробив. Влітку для колишнього моряка блукати справжня втіха. Завжди знайдеться якийсь курник, де можна переночувати». Проте взимку такій старій людині, як Макгівен, доводиться сутужно, і він марить теплим закутком. За шість срібних ложек інспектор Абернеті міг дати Макгівену тільки три місяці. Тим більше, що йшлося про чайні ложки, які належать лицемірному Квентіну. Але ж ні. За клопотанням доброго Джорджа, старий одержав цілих півроку, і провів їх у нашій гарній теплій в'язниці Учада знову спалахнула підозра Що місіс Поршес намагається збити його з пантелику І він суворо запитав її Яке відношення має Макгівен до таємниці місіс Шеклі? Коли його випустили з в'язниці Він майже ридаючи прибіг до мене І став благати хоча б голівку Одної з цих голих фігурок «До речі, мене завжди дивувало, чому моя подруга, звичайно така сувора в моральному відношенні, зберігала в себе ці штучки. Коли я сказала йому, що викинула на смітник повну валізу порцелянових ангелів, він аж позеленів і пробурмотів, зайкаючись. «О Боже, ви не повинні були цього робити!» А потім Митю схопив заступ і помчав до смітника». Ніколи я не бачила, сер, щоб людина працювала так завзято. За годину він перерив увесь смітник. Він шукав ангелів. Ну, звичайно, сер, шукав так, ніби там була скриня із золотими дукатами. І, зрештою, де ще знайшов чотири цілих фігурки і силу силеного лівок, ніжок, ручок, крилиць. Певно, ці ангели до певної міри служили розпізнавальними знаками», – допитувався Чет. Той, кому місі Шеклі вручала таку штучку, міг пред'явити якісь вимоги до таких товстосумів, як Фенвік, не ризикуючи одержати Стусана. «Висловлюєтесь ви досить образно, сер, але цілком ясно, так воно і є. Замість Штурхана Макгівен одержав міської ради, очолюваної шановним бургомістром Лоулом. Невеличкий будиночок і навіть трохи грошей, на які завів курей. І саме тоді ви продовжили освячений небом шантаж, забравши в Макгіва на всі фігурки. Деякі фігурки я знайшла і на смітнику. Я сію добро всюди, де тільки можу. А щоб запасу цих англів вистачило надовго, ви їх зрештою побили – і замість цілої фігурки вручали тим, хто попросив допомоги, голівку чи ніжку? Так воно і є, сер. Тепер вам зрозуміло, чому я злякалася, коли в Касолхоумі з'явились ви. Я була певна, що ви прибули з метою шпигувати за мною. Але ж яким чином місіс Шеклі шантажувала фігурками шановних людей краще старча? Може, вона знала про якісь факти що становили для них небезпеку. Це можна було б, звичайно, пояснити і появу духа покійної місі Шеклі і всякі інші казочки, якими ви хотіли забити мені баки. Але зрозумійте, сер, я робила це тільки для того, щоб налякати вас і вигнати з касл Хоума. Я ж не знала, що й ваше серце прихиляється до бідних людей». «Я гадаю, що справа тут вельми серйозна», – вголос висловив свої думки Чет. «Інакше такі типи, як Фенвік, власник універсального магазину Бредбері, чи пастор Стерджен, не стали просто так на коліна. А що справа серйозна, то і ставитися треба серйозно до всіх дрібниць. І коли ж почався шантаж на користь добрих людей? Кілька років по війні». Я сама без кінця сушила голову над тим, що могла знати місіс Шеклі, перерила весь будинок, від горища до підвалу, але нічого не знайшла. Місіс Порджес раптом замовкла, а потім провалила далі. Ваше запитання допомогло мені згадати деякі факти. Під час війни неподалік від Крайчестерча був опорний пункт наших військово-морських сил. У місті розташувалися тисячі солдатів. На узбережжі, поміж скель, до цього часу залишилися підземні бункери. Цікаво. Там, де розміщені війська, часто відбуваються речі, про які невідомо громадськості. Ви знаєте адвоката Хаббарда? Як ви гадаєте, він допоможе нам? Місіс Порджес заперечливо похитала головою. В усій окрузі... Про нього відгукується як про людину чесну й порядну, яка вміє зберігати таємниці. Дзвінок біля дверей змусив обох здригнутися. Була вже година ночі за вікном свистів вітер, здалеку долина в шум прибою. Хто це? місіс Порчес злякано прикрила рукою рот? Чи не, чи не той, що збирається вбити нас? Той, хто збирається вас убити. Підкрадається тихенько ззаду. «Боже мій!» – швидко оглянулася місіс Поржес. «А не сповіщатиме про свою появу дзвінком. Так що можете піти і відчинити. Я? Звичайно. Якщо за дверима стоїть вбивця, то природно зустрітися з ним віч-навіч мушу я. А ви тим часом встигнете сховатися в каміні». За дверима стояв невбивця, а листоноша з телеграмою в руці. Ще дав йому шилінг. Телеграма була від Джун і повністю відповідала її темпераменту. «Був і лишається впертим віслюком. Крапка. Все ж таки приїжджаю. Крапка. Зустрічай у Брокслі. 14.23.5. Крапка. Джун». «Кепські новини», – поцікавилося місіс Поржас. «Все залежитиме від того, чи в доброму гуморі приїде моя подруга», – відповів Чет. «Якщо вона буде не в дусі, я попрошу вас сховати весь металевий посуд». І раптом спитав. «У місіс Шеклі є родичі?» «Наскільки мені відомо, нема», – відповіла місіс Поржас. «Кажуть, що в неї була небога але й про неї багато років нічого не чути. Одразу ж після війни виїхала до Канади чи Австралії. Усе ж Четт вирішив переночувати в кімнаті, приготовленій йому місіс Спорджес. Він уже по самозав'язку наситився похмурою атмосферою Хоума. Прибуття лондонського поїзда ще довелося чекати майже три чверті години. Місіс Порджес, яку він підвіз до Брокслі своєю машиною, поїхала на омнібусі далі, а він, щоб згаяти час, вивчав на платформі розкладу руху поїздів та поглядав на сіре небо, куди кілька труб хімічного заводу випльовували клуби жовтого смердючого диму. Нічого схожого на крайчістерч з м'яким чистим повітрям. Пихкаючи, підкотив поїзд. З вагонів вийшло 5-6 пасажирів, але Джун серед них не було. Наступний поїзд з Лондона прибував тільки ввечері. Чед розсердився і вирішив не чекати. Зрештою, до Крайчестерча можна дістатися на таксі. Повернувшись до Касл Холма, він здивувався, що вхідні двері не зачинені. Чед зняв плаща і підійшов до каміна. Місіс Порджес зарані поклала туди дрова і приготувала смолисті тріски. Шетт узяв коробку з сірниками, але одразу ж випустив її з рук. За маленькою лавою праворуч від каміна він побачив жіночу ногу в елегантному черевичку на високому каблуці. Жінці, що нерухомо лежало на підлозі, було очевидно років сорок. Широко розкритий рот... Здавалося, вона ось-ось закричить, щоб переконатися в тому, що вона мертва, не треба було навіть перевіряти пульсу. Нагнувшись, Чет побачив, що її застрелено. Очевидно, це трапилося недавно, бо тіло було ще теплим. Він почав озиратися, шукаючи очима сумочку чи щось таке, завдяки чому він міг би встановити особу вбитої. Та не знайшов нічого. Вбивця, мабуть, забрав з собою все. А що як убився ще тут, у будинку? Чедові навіть здалося, що він відчуває запах пороху. Він вирішив оглянути весь будинок, хоч ясно усвідомлював, що злочинець, якщо він ще тут, може легко пристрелити і його. Але нікого Чед не знайшов. А оскільки в Касл Хоумі не було телефону, він стрибнув у машину і помчав до поліцейської дільниці. Джордж Абернеті сидів за письмовим столом і переглядав справи. «Знову щось скоїлося», – запитав, уважно глянувши на друга. «Так, твій рай висаджено в повітря. В Касл Хоумі лежить убита жінка». «Нарешті», – кинув Джордж. Кількома словами Чед розповів усе, що з ним сталося після повернення з Брокслі. Уточнивши деякі деталі, Жорж зателефонував до поліцейського управління в Глазго. Потім сказав Чедові. «Не знаю, чому, але коли ти розповів мені про всіх, в мене ніби гора пліч звалилася». Постає запитання, хто наступна жертва. Чед не поділяв райдужного настрою свого друга. Вони сіли в машину Чеда і поїхали в Касл Хоум, щоб там на місці чекати чиновників із Глазго. На превеликий подив вони побачили перед ворітьми будинку невеличку зеленого кольору спортивну машину з лондонським номером. «А це що?» – Чед насупив брови. Вони вбігли в хол, і Чед зупинився, ніби закам'янівши. Нога в червику на високому каблуці – вже не стирчали із-за лави Незнайомка щезла А на її місці Вчеда похололо на серці Лежала Джун Вона жива-живісінька Вигукнув Джордж Він, звичайно, трохи переборщив Оскільки вислів «жива-живісінька» Джун явно не пасував Удар, який вона одержала по потилиці На кілька хвилин затьмарив її свідомість Нарешті вона розплющила очі, моргаючи, озирнулася, ніби намагаючись второпати, де опинилася, і глибоко зітхнула. Якщо всіх твоїх гостей, сказала вона, звертаючись до чеда, будуть зустрічати ударом по голові. О Боже, як вона болить. Ти невдовзі станеш самотнім, мій любий. Як ти сюди потрапила? Він допоміг їй підвестися на ноги. «З учорашнього дня», – гордо заявила Джун, – «я власниця розкішної машини, яка дісталася мені за 109 фунтів і 7 шилінгів. Де моя камера?» Джордж подав їй фотоапарат, і вона поклала його собі на коліна так обережно, ніби це був не фотоапарат, а сире яйце. Шет приніс кухні пляшку віскі, три чарки, і сказав, що Джун зараз треба випити». Потім Джун розповіла, що з нею сталося. Вона теж побачила мертву жінку, відсунула стіл і нахилилася, але несподівано почула позад себе легке шародіння, не встигла обернутися. Удар якимось твердим предметом поклав її поряд з незнайомкою, і ось тільки тепер вона очуняла. Невже ти не могла обернутися на секунду раніше? з докором сказав Чет тоді б ми хоч знали, хто вбивця. Якби я обернулася на секунду раніше, то вже навіки вічні заснула би безпросипним сном, можеш бути певен. Отож, дякую Богові, що я виявилася неповороткою». «Вона має рацію», – погодився Джордж. «Для вбивців, мабуть, надзвичайно важливо, щоб не розпізнали не лише його, а й жінку». Інакше він би ніколи не ризикнув серед білого дня виносити труп з будинку. Але ж куди він подів її? Це повинна виявити поліція з Глазго, зауважив Чет. Зараз ми можемо констатувати лише одне. Згідно з вашими описами, можна припустити, що жінка ця не скрайчі старча, сказав Джордж. Незабаром прибули чиновники слідчої комісії. Старший інспектор Мідл, два його молодих помічники і сивоволосий згорблений дідусь, поліцейський лікар. Усіх дуже здивувало зникнення трупа. Ретельно оглянули будинок і територію, що до нього прилягало, але нічого не знайшли. Крива пляма на килимі залишилася єдиним свідченням того, що тут сталося. Старший інспектор Мідл списав півблокнота після чого спокійно залишив зі своїми спутниками Касл Хоум, так нічого певного і не довідавшись. «Якщо ці панове докопаються до істини», – уїдливо кинув Чет. «Я заткнув землю залізний пруд і чекатиму, поки він не проросте». «Вкрай за зовнішнім благополуччям, приховуються жахливі речі», – пересмикнула Джун. «Можливо», – задумчиво сказав Чет. Але поки ми ще нічого про це не знаємо. Мене, наприклад, зараз цікавить, що за людина ніжилася на садовій лаві у Фенвіка. Ладен сперечатися, що він – родич місіс Фенвік і посідає досить помітне становище в упорядкованому малесенькому світі високоповажного підрядчика. Чому це так? Фенвік не видається людиною, яка без всякої для себе вигоди може надати притулок будь-якому зачуханому родичеві і створити йому легке життя. «Може ти, Джордже, щось знаєш про цю людину?» «Ні, не знаю, але я постараюсь довідатися». «Мертва незнайомка щезла. Якби я не побіг до тебе і не лишив її саму в холі, хоча б фотографію в найгіршому разі». «Фотографії в нас немає». «Що ж тепер базікати?» Жун виняла сумечки, люстерку, пудреницю та губну помаду. Вона провела рукою по чорному гладенькому волосю, яке дивно контрастувало з голубими очима. При цьому вона удавала, ніби слухає крайм вуха, розмову чоловіків. Коли ж настала тиша, вона промовила кілька слів, які справили враження бомби, що вибухнула. У мене є фотографія цієї жінки. Перш ніж мене вдарили по потилиці, я встигла зняти її три-чотири рази. Ти ж знаєш, вона обернулася до Чеда, що моя камера завжди напоготові, навіть вночі, коли я сплю. Обидва заніміли від подиву. Вам вдалося сфотографувати вбиту, першим отямився Джордж. Чет проковтнув слова, які крутилися в нього на язиці, і подумав ні, дідька Лисого, тепер я з нею не одружуся, а бути в шлюбі з такою меткою особою. Чому ти не сказала цього одразу? нарешті запитав. Ви не дали мені й слова вставити, заявила Джун. Ви розмовляли, розмовляли. Типово для чоловіків, коли вони не знають, що робити. А потім додала ангельським голоском: Я взяла з собою все необхідне, якщо хочете, то відрукую знімки хоч зараз. Не минуло й години, як вологі фотографії вже лежали на столі. На них було обличчя темноволосої жінки з високим, трохи випуклим чолом, прямим носом і гострим підборіддям. Джордж довго розглядав фотознімки і похитав головою. «Мені вона не знайома. У всякому разі вона не схожа на злочинницю». «Коли б на обличчі злочинця було написано, що він злочинець, то вони б уже давно перевелися», – зауважила Джун. «А завтра я спробую клацнути і загадкового родича Фенвіка. Може, він відомий поліції?» Вона повернулася до Чеда. «Та й твою місіс Порджес не завадило б зафіксувати». В отруйниць у всі часи були найбезневинніші обличчя. Чет з понурим виглядом глипнув на неї. Потім сказав, «Якби я поїхав на берег Середземного моря, то працював би спокійно, а не ганявся за злочинцями». «Мені час іти». Джордж підвівся і взяв одну з фотографій. «Завтра вранці я відправлю її до Глазго». «А я завтра відвідую Хапарда». «Сподіваюся, що за ніч я зумію підшукати слушний привід», – заявила Джун, непомітно взявши до своїх рук кермо влади. «Всі адвокати або самі шахраї або зв'язані з ними найтісніше. Я вже хоч щось з містера Хабарда та витягну». Пізніше, коли вони вже лежали в ліжку, Джун сказала… І Якщо ти будеш обережно ставитися до того, що тобі подають за столом, і перестанеш вештатися по темних закапелках, то зможеш написати чудову книжку. Всю цю історію, певна річ, треба подати в гумористичному плані і відвести мені, молодій привабливій жінці, яка перевершила своєю кмітливістю криміналістів, належне місце. Вона щасливо засміялася, а Чет подумав, Можливо, і справді не так далеко від істини все те, що я наплів у цьому ліцемірові стержену. Чому б мені не одружитися з Джун і не зробити Касл Хоум своєю резиденцією, прогнавши звідси всіх привидів? Перш ніж заснути, він знову згадав про покійну місі Шеклі, про безголові порцелянові фігурки скриваво червоними шиями, і його знову опосів страх». Але набагато сильніший, бо тепер йому треба було боятися не тільки за своє життя, а й за життя Джун. Наступного ранку адвокат Хабарт сам з'явився в Каслхоумі, щоб про все дізнатися на місці. Це була людина років 45 трохи посивіла і вельми самовпевнена. Він одразу сподобався Джун. Коли Хабарт увійшов, Джун з Шедом сиділи за сніданком. Вона запросила Хабарта випити з ними чашечку кави. Після того, як адвокат докладно ознайомився зі всім, що сталося в Каслхоумі, Джун, немовби би намагаючись уникнути відповіді на деякі запитання, перевела розмову на інше. Вона заговорила про останні театральні вистави в Глазго, які Хабартові були відомі найгірше, ніж їй. Чед мовчки сидів поряд з ними за столом і в душі вважав дотепні висловлювання Джон чисто жіночим базіканням, а підтакування Хабарда – простою вічливістю. Адже його справді хотіли отруїти, намагалися перерізати йому горло, а цим людям не спало на думку нічого кращого, ніж боляндрасити про останню прем'єру Озборна. Чет пересилив нехідь і спробував зіграти роль привітного господаря. Коли він висловив свою думку, що вбивцю невідомої жінки слід шукати в кращі старчі, Хабарт похитав головою. Мені здається, ви не маєте рації. Той, хто здійснив убивство просто в холі, а потім викрав труп, не тільки безцеремонний, а й надзвичайно передбачливий суб'єкт. Все передбачив і розрахував до останньої дрібниці. Тут видно руку професіонального злочинця. А хто йому доручив спровадити жінку на той світ? Хто ця жінка? Що вона робила в Крайстерчі, де зрештою її труп? Запитав Чет. Ставлячи ці запитання, він чомусь подумав про склеп Місіс Шеклі, про недавно змащені грачасті двері. Але наступної хвилини сам у душі розсміявся. Надто вже безглуздими і сміливими здалися йому власні думки. Хабарт задумався. «У наші дні жінки проникають в усі сфери життя», – сказав напівжартома, напівсерйозно. «Чому не припустити, що ця жінка була членом злочинної банди, в чомусь завинила і її усунули?» «Мені видається це неправдоподібним». Відповів Чет. «Тоді поясніть, чому вона опинилася саме тут, в Крайчестерчі, і як вона потрапила в Касл Хоум?» «Не забувайте, – нагадав Хабарт, – що на узбережжі миль за шість звідси. Ще й зараз можна побачити різні укріплення, бункери, які метрів на п'ятнадцять входять у землю. В скелях обладнані ангари для підводних човнів». Тут був військовий об'єкт, який коштував державі величезні гроші. І, можливо, з минулого в сьогоднішнє тягнуться якісь нитки. А можливо, це звичайнісінький шантаж, мило усміхаючись, зауважила Джун. А, можливо, і так. Якби вбита не зникла і її вдалося впізнати, промовив Чет, поліція обов'язково щось би довідалася. Так? Погодилася Джуд Її викрали тому, що поліція чи хтось інший Досить швидко впізнали б її І таким чином натрапили на слід убивці. Правильно, підтримав Хабарт Інакше й бути не могло Я хочу вам дещо показати Несподівано заявила Джун Вона взяла сумочку Дістала ті фотографії, що зробила вчора І розклала їх на столі «Ви знаєте цю жінку?» Хабарт узяв фотографії і уважно подивився на них. «Ні», – відповів і після невеликої паузи додав. «Дивно, у неї такий вигляд, ніби вона спить з розплющеними очима». «Не знає він її безсумнівно», – подумав Чет. «Так прикидатися людина не може». «Це вбита», – недбало кинула Джун. Я встигла її сфотографувати до того, як злочинець поклав мене поруч з нею, і тепер поліція всієї Англії намагається встановити, хто ця жінка. І чого вона розквокталася, подумки вилаївся чет. Якби Хабар яким чином був причетний до цієї справи, то тепер він попереджений, і старшому інспектору Мідлу, незважаючи на всі його зусилля, Буде легше знайти на Хеймаркет обручку з діамантами, ніж вивезти адвоката на чисту воду. Я в захопленні від вас, міс Джун. Адвокат поклав фотографії на стіл. Коли б я наштовхнувся на труп, мені б спало б на думку, що завгодно, але сфотографувати його б я не здогадався. А це моя професія – фотографувати, не без гордащів заявила Джун. «Я – фоторепортер. В такому разі можете вважати, що вам пощастило. Якби в убивці хоч на секунду виникла підозра, що ви сфотографували мертву, вам би легким ударом не відбутись», – впевнено проказав Хабарт. Перед тим, як піти, він запросив Чеда і Джун до себе. Він з радістю прийме їх у будь-який день і сподівається, що вони познайомляться ближче». Прекрасна людина, сказала Джон, коли адвокат вийшов. Мені здається, що я натрапила на слід, який може привести нас до розгадки. У всякому разі з адвокатом Хаббардом варто було познайомитися. Який слід? Дай мені подумати, ще надто рано про це говорити, відповіла вона ухильно. Ця риса теж була характерна для неї. Джун часто напускала на себе таємничий вигляд, а через деякий час раптом заявляла, що її глибоко обґрунтовані припущення виявилися помилковими, але що вони могли б бути й правильними, якби не деякі непередбачені події. «Думай, думай, я не заперечую, зауважив чет, тільки май на увазі, що вдруге не відбудешся таким легким ударом. Я буду уважною. Вони глянули одне одному в очі і раптом зрозуміли, що в них зараз одне бажання. І це бажання змусило їх забути і про Хабарда, і про привиди Каслхоума, і про все інше. Ти сварився, що я досі не прибрала в кімнаті, протуркотіла Джун роздягаючись. Але ж я мала рацію, навіщо складати постіль, якщо через кілька хвилин «Ти знову перевернеш її!» Цього разу Чет не заперечив. Через деякий час, коли вони щасливі і втомлені, лежали поруч, Жун позіхаючи сказала, «Тепер можеш вибирати. Або ми поспимо до обіду, або візьмемо човна і поїдемо на один з найближчих островів загоряти». Півня валятися в ліжку? Ні, це не діло», – рішуче промовив Чет. «В треба щось робити. Поїдемо загоряти». По скелі, на які спіною налітав прибій, прямовисно спадали в море, а химерні залізобетонні бункери здіймалися на місцевості, наче міфічні печери циклопів. Вони нагадали Чедові про те, що він не довіряв тиші, що небезпека чекає на них – і не дооцінювати її може тільки така оптимістка, як Джун. Який у них моторошний вигляд, безтурботно показала пальцем на укріплення, що височило самотньо. Джун і засміялися, ніби моторошне і смішне одне й те саме. Моторний човен, який належав Каселхоуму, вони знайшли після недовгих пошуків у невеличкій бухточці і незабаром взяли курс на скелястий острів, що був миль за п'ять від берега. Саме так я уявляла рай, урочисто вигукнула Джун, коли вони вже досягли острова і почали шукати місце, захищене від вітру. Ох, Джун, Джун, для справжнього раю ця місцевість була досить убогою. На кам'янистому ґрунті ні дерева, ні кущіка. Лише сірий лишайник покривав камінням. І важко сказати, як би влаштувалися тут наші герої, коли б не захопили з собою двох надувних матраців. Заплющивши очі, Чет і Джун лежали мовчки, тільки іноді обмінюючись фразами, які складалися не більше ніж з півдесятка слів і нічого не означали. «А тут розкішно! Вітер холоднючий!» «А я дуже зголоднів!» А тут справді розкішно. Проте Джун, яка могла заснути бознаде, незабаром зовсім замовкла. Тоді Чет почав водити травинкою по її плечах, грудях, але у відповідь почув тільки сердите бурчання. Будь-яку спробу порушити чужий сон Джун вважала грубим втручанням у найсвященніші права людини. Через три години її розбудив шум моторного човна «Мені весь час снився Хабарт», – заявила вона «Ми втрьох лежали на сонці, а коли я помітила, що можу припектися Мені не треба було навіть прохати його накрити мене рушником Він сам додумався Ой!» – раптом голосно вигукнула Джун, глянувши на себе Вона побачила, що справді припеклася Бо чет не був джентльменом і не здогадався накрити її. Плечі, груди, живіт почервоніли, здавалося, їх облили окропом. Їй захотілося посваритися щедом. Це через тебе я вся червона. Ти зробив це навмисне. Ти просто заздрив, що я можу спати де завгодно і коли завгодно. Я кілька разів хотів розбудити тебе, але ж ти лайлася». «Адже тобі треба було взяти приклад з Хаббарда і покласти на мене свою сорочку», – сказала Джун з чисто жіночою логікою. «Цей Хаббард упадає біля тебе навіть у вісні», – Чет спробував обернути розмову на жарт. «Якщо тобі заманеться ревнувати мене до всіх симпатичних чоловіків, яких я бачу в вісні чи зустрічаю в житті, в тебе з'явиться дуже багато клопотів, любий». Вітер посилювався, а що він дув з материка, то на легкий зворотний шлях розраховувати було нічого. Спустившись до води, вони не повірили своїм очам, що він, правда, стояв на тому ж місці, де його лишили, але був він у такому стані, що навіть жум втратила мову. Зникло серце човна підвісний вісний мотор. Замість нього лежали два висла пакет з бутербродами і дві непромокальні спортивні куртки. На лопаті весла злодій, чи як назвала його Джун, безсоромний грабіжник, надряпав крейдою. Щасливого повернення, веслування – корисний вид спорту. Незважаючи на те, що Чет був міцний, дуже й вмів веслувати, сильний зустрічний вітер робив свою справу. Вперед вони майже не просувалися. Швидко смеркло, і Чек втратив орієнтири. Побоюючись, щоб їх не занесло у відкрите море, вони повернули назад до островів. Після годинного блукання вони натрапили зрештою на скелі. Чи то був той же острів, де вони загоряли, чи інший, невідомо. Та це й не мало значення. Головне, що вони знову відчули під ногами тверду землю і в безпеці могли провести ніч. Лише вранці другого дня Чет пригнав свого човна в бухту Крещестирча, і коли вони нарешті ввійшли в хол Касл Хоума, мужність знову покинула Джун. У неї навіть не вистачило сил скрикнути. Коли вандали ввірвалися в Рим, вони напевно поводилися пристойніше, ніж невідомі особи, що відвідали цієї ночі Касл Хоум і вчинили там справжній погром. Від широких добових сходів лишився тільки кістяк. Дерев'яні стіні панелі були зідрані, а що коїлися в їхній затишній кімнатці. Ліжка, можна сказати, більше не існувало, воно перетворилося на купу дощок, звалених біля стіни, всі матраци розпороті. Повногруді ангели, що стояли на етажерсі, щезли. А як реагувала на все це місіс Поржас? З'ясувалося, що в неї і в Джун було дещо спільне, а саме здатність міцно і солодко спати навіть під час землетрусу. Та коли Чедові вдалося розтермосити її, він зрозумів, що здатність не природжена, а пояснюється двома пляшками портеру, які порожні стояли біля ліжка. «Тепер мені нічого турбуватися про свою книжку», – подумав Чет. «Те, що скоїлося за ці дні, містить у собі досить усякого чертовиння та безглуздя. Важко буде тільки розплутувати весь цей клубок». Місіс Порджес впала у крісло. Погром, влаштований кимось у Касл Хоумі, на неї дуще, ніж трагічна смерть улюбленого кота». Але Чет знав, що треба робити в таких ситуаціях. Він згадав свій візит до підрядчика Фенвіка. Згадав і те, що в кишені його старих кордових штанів лежала відбита рука порцелянового ангела. Він дістав її і поклав на коліна місіс Порджес. «Після сніданку ви засвідчите свою повагу Фенвікові». І за допомогою цієї ручки дасте, так би мовити, йому зрозуміти, що він повинен до завтрашнього вечора, гадаю, такий термін ми зможемо йому відпустити, знову навести лад в Касл Хоумі». Обличчя місіс Порджес просвітліло. «Ваша правда, сер. якщо я тично йому підніть цю штучку, він і шкури вилізе, а все зробить». Перш ніж влягатися спати на пари непокійної місіс Шеклів, щед попрохав місіс Порджес зайти до інспектора Абернаті і розповісти йому про все, що трапилося. Хай він сам навідається в Касл Хоум, але не раніше, ніж о четвертій годині. «Зупиніться, не пийте кави, спершу треба переконатися, що вона не отруєна», вигукнула Джун, побачивши, що Джордж Абернеті підніс чашку до губ? Той звів брови. Не дивуйтеся, в цьому будинку я ні за що більше не відповідаю, пояснила вона свій переляк. Джордж вийняв з кишені формоної куртки якогось паперця і розгорнув його. А ви знаєте, чим хотіли спровадити на той світ чеда, запитав він. Ви маєте на увазі отруту у вершках? То була не отрута, а проносне. І перш ніж щед устиг дати вихід своєму гніву, додав, «Ти гадаєш, воно не шкодить? У великих дозах може викликати кровотечу і судому, прикути людину на кілька днів до лікарняного ліжка. Очевидно, невідома особа цього й добивалася. Від трагічного до смішного один крок, навіть у цьому випадку, філософський виголосив Чет». Джордж витяг з кишені інший папірець та не встиг вимовити й слова, як з'явилася місіс Поржес. Її обличчя сяяло, ніби вона виграла велику битву. Яка перемога, сер, Такі мені нечасто доводилося переживати, сповістила. Він погодився прислати людей, поцікавилося Джун. Спочатку він так загарчав, що, здавалося, «Роздере мене на шматки, але потім...» «Після того, як ви показали йому порцелянову ручку?» «Так, вона справила на нього таке враження, ніби в його дім ударила блискавка. На прощання він мало не поцілував мені руки і обіцяв прислати людей завтра ж із самого ранку. Ця ангельська ручка...» «Місіс Порджес витягла з обтянутого червоним оксамитом ящичка порцелянову ручку» І з любов'ю дивилася на неї. Коштує дорожче, ніж чарівна лампа Аладіна, побачивши її, навіть сам диявол, замість того, щоб мучити бідних грішників, став би пригощати їх лимонадом. А ви щось довгенько там були, зауважив чет. Я на якийсь час перетворилася на детектива, тобто хотіла вам допомогти. Ви навіть не уявляєте, який рев здійняв містер Фенвік, коли вирішив, що я вже пішла. Його дружина мало не зомліла. Так він поплюжив її разом з братиком Робертом, який заварив усю ту кашу. «Де ж ви сховалися?» – поцікавився Джордж. Я вийшла з будинку, а потім просто назад і принишкла біля вікна його кімнати. Воно було відчинене, і я все чула. «А що він казав про цього Роберта?» «Що той злочинний елемент і ганебна пляма на всій їхній родині, і що його не варто було викликати до країнші старча. І більше нічого?» «Не знаю. Я мусила залишити свій пост, бо хтось наближався по стечці з саду, і мене могли помітити». «Вона зробила звичайний реверанс і пішла до своєї кімнати переодягнутися». Розповідь про Роберта досить цікава, підсумувала Джун. Я надіслав його фото до Глазго і вже одержав відповідь, сказав Джордж. Роберт Уейд відомий поліції так добре, як може бути відомий тільки запеклий злочинець. Навіть Інтерпол завів на нього справу. З ухвалими крадіжками в готелях він зажив собі, так би мовити, міжнародної слави. Хоч де б він з'явився – в Канах-Ніті, Брайтоні чи у фешенебельному лондонському готелі – поліція одразу ж напоготові. Лише раз йому не пощастило. Якось під час танцю він зняв з герцогині Честервуд намисто й дорогоцінну брошку з діамантами. Але цього йому було замало, і він спробував викрасти ще й серешки. Тут і спіймався – Бо його дама виявилася не такою п'яною, як він гадав. Крім того, йому приписують ще цілий ряд зухвалих крадіжок у готелях, які він здійснив з незвичайною спритністю. Але поліції, за винятком одного разу, ніколи не вдавалося викрити його. Молочина вихопилася в Джун. «Він що, приїхав сюди прямо з в'язниці?» – запитав чет. Коли я позавчора зустрічався з ним, у нього був далеко не джентельменський вигляд. Можливо, саме виглядом він дратує своїх родичів, як і їх Порошинка, що випадково залетить у вікна. Дратує немов розлючений буйвол, який увірвався в дім, висловила припущення Джун. У всякому разі сюди він приїхав не відпочивати, зауважив чет. Його, напевне, викликали милі родичі. Навіщо? Б'юся об заклад, саме він і ніхто інший, ніж порив по Касл Хоум, і все перевернув до гори дном. Тепер нам треба дізнатися, що він шукав і чи знайшов що-небудь. Не думаю, що він причетний до вбивства. Злочинці його штабу навіть не носять з собою зброї. Вбивство для них так само виключено. Як для проповідника армії порятунку, категорично ствердив Джордж. Причетний він до вбивства чи ні. Ми все одно повинні з ним поговорити і спробувати загнати його на слизьке. Приперти Роберта Уейда до стінки, мабуть, набагато важче, ніж піймати в'юна намиленими руками. Все буде залежати від того, хто і як розмовлятиме з ним. «У мене таке відчуття, ніби ми симпатизуємо один одному», – сказав Чет. «А вбивство, незалежно від того, чи причетні до нього його милі родичі, чи ні, посилить у ньому бажання викласти все. Але ми повинні поспішати, щоб він не вислузнув од нас». «Якщо ти збираєшся з ним розмовляти, я хочу бути присутньою при цьому», – ультимативно заявила Джун. Напевно, він цікава людина, а мене завжди тягне до цікавих чоловіків. Твій потяг до цікавих чоловіків починає мене нервувати. Спершу Хабард, тепер Уейд. А коли ми знайдемо злочинця, який убив незнайомку і огрів тебе по голові, то, мабуть, виявиться, що ти до краю захоплена й ним. Історичні романи кишать вбивцями до яких будь-яка жінка може мати цілком природний потяг, незважаючи на те, чи є на її голові корона, чи нема, відпарувала Джун і раптом засміялися. «Я зараз хотіла уявити, як ти сидиш на троні в горнастаєвій шубі з короною на голові, і, признаюся, мені це не вдалося. Таке місце тобі абсолютно не пасує. Просто ти не віриш у мої сили». Чет вибив трубку і підвівся. «Нам не можна марнувати час. Я негайно йду до фенвіків і спробую поговорити з Робертом Уейдом». Джордж схвально кивнув. «Ми чекатимемо тут». І, обернувшись до Джун, додав з усмішкою. «Щоправда, співрозмовник з мене нікудишній». «Дрібниці», – втішила його Джун. «У мене багата фантазія». А щоб надати нашій розмові бентежної принади, я спробую уявити, що саме ви – ватажок банди-вбивць, яка діє тут. Адже такий варіант теж можливий, чи не так? Коли Чет запитав у місіс Фенвік, чи не зможе він поговорити з Робертом Уейдом, та кинуло на нього такий погляд, який можна було просвердлити стіну. Ми більше не маємо нічого спільного з Робертом, і я не знаю, де він, сухо відповіла вона і хряпнула дверима перед самим Чедовим носом. Тоді Чет почав міркувати, де він зможе натрапити на слід Уейда, а потім, немовби щось раптом осяяло його, помчав машиною до базарного майдану. Там була кінцева зупинка багатьох автобусних маршрутів які з'єднували Крайчестерч з іншими містами, в тому числі із Брокслі. Чет зупинив машину перед пивничкою «Пірат у діжці і хотів було підійти до квиткових каз, але несподівано кинув погляд у відчинені двері пивнички і зупинився. Придивившись, він переконався, що очі йому не зрадили, хоч Роберта О'Ейда майже неможливо було впізнати. На ньому модний пошитий у першокласного кравця костюм, а валіза коштувала певного фунтів двадцять, не менше. Перш ніж сісти на табуретку поряд з Робертом Уейдом, Чет оглянув приміщення пивнички. З обох боків були ніші у формі величезних діжок, де відвідувачі ховалися від цікавих поглядів. У проході між діжками – з низької стелі звисали моделі старих фрегатів та каравел, опудило крокодила і надзвичайно довгий моторошний ніс меч риби. Певне, все це були речі часів Мердока, легендарного капітана ватажка піратів. Ножі, шаблі, кінжали морських розбійників, що прикрашали стіну позаду стойки. Мали нагадувати відвідувачам про те, як у давні-продавні дні Капітан Мердок і його хоробрі соратники мили у віські свої закривавлені руки і пропивали в цьому шинку награбоване багатство. «У мене таке передчуття, наче ви мене розшукували, щоб поговорити зі мною», – сказав Роберт Уайт. «Викладайте, в чим річ». Він був у доброму настрої і зовсім не здивувався появі чедер. Ви, я бачу, збираєтеся втекти від своєї улюбленої сестриці, втекти надовго. Що ж, я вас цілком розумію. Ще наслідував жартівливій інтонації Уейда. Нічого гісіньки ви не розумієте, заперечив Роберт з таким виглядом, ніби в нього болять зуби. Якби ви познайомилися з моєю сестрицею і її чоловіком трохи ближче, то у вас, як і в мене, було б єдиним бажанням – назад у в'язницю, тільки метрові мури можуть відгородити вас від таких родичів. Уейд, не соромлячись, він очевидно підозрював, що чіт поінформований про його славне життя. Заявив, що два роки в'язниці за спробу викрасти сережки – абсолютно справедлива кара, бо він припустився при цьому такого промаху, на який не мав ніякого права. Звалив до одної купи професіональні інтереси й особисті, якщо можна так висловитися Справа в тому, що дама була не тільки п'яна А такі жінки, коли вони ще не втратили розуму і лише перебороли природну сором'язливість, притягують мене більше Вона була ще справжньою леді, серце якої належало мені Ви розумієте, що я маю на увазі? Ще твердно кивнув. «А як вам сиділося у в'язниці? Не дуже кепсько?» – щиро поцікавився він. «Ні, я б цього не сказав», – почав Уейт. «Ви знаєте, мене призначили там помічником бібліотекаря, і я одержав чудову нагоду ґрунтовно займатися самоосвітою, надто вивчати історію Англії 19-го початку 20-го Таке удосконалення знань вкрай необхідне у нашій професії. Необхідне? Як це розуміти? Чет подивився на нього здивовано. Зараз поясню. Бачите, коли наша славна імперія перестала бути імперією, а з колонії почали повертатися додому колишні генерали і чиновники, то одразу ж виникла необхідність навчитися вести з ними розмову. «З генералами найкраще теревенити про виграні війни. Починаєш підхвалювати його, лоскочиш йому ідіотську пиху, а потім ще до того, як він встигне отямитися, позбавляєш багатого бевзя, надто тяжкого гаманця». «У мене до вас ще одне невеличке запитання», – перебив його Чет. «Скажіть, адже це ви, тільки дивіться мені в очі». Це ви довели касулхом до такого стану, наче там носороги грали у волейбол. Я зробив не тільки це. Оедь знову перехилив чарку і навіть пустив сльозу від розчуленості. Мотор з вашого човна теж зняв я, і зараз він лежить десь на дні моря. Так, чудову ніч довелося мені провести на острові. Приємне товариство навколо душі. Я ніколи цього не забуду, друже, запевнив його Чет. Може людина з бритвою в руці? Людина, яка постинала голови з моїх ангелів, це теж ви? Звичайно, з гордістю зізнався Уейт. Але бритва існує тільки у вашій фантазії. Я користувався виключно інструментом, що складається з ножа, ложки й виделки. Він зробив коротку паузу. «А тепер, з вашого дозволу, запитаю я. Скажіть, чи не вам я повинен дякувати на оцю гулю?» Він нагнув голову і постукав пальцем по потилиці. «Ви маєте на увазі пастку, яку я поставив у підвалі?» «Я так і думав. Але я не образився. Ви були, так би мовити, нічним сторожем, що охороняв самого себе». Реплікам Уейда не бракувало дотепності. «А що ви скажете про каністру з газом?» «Вона вже була в підвалі, коли я вперше спустився туди. Я не звик спалювати своїх жертв живцем, я вважаю це звірством». А історія з вершками доскіпувався й далі Чет. «Ви маєте на увазі отруту?» Голос Уейда затремтів від сміху. Проносне, сухоточне вчет Але у великих дозах воно може діяти, як отрута Ойд підняв руку Клянусь, що не мав до цього ніякого стосунку А що не було Біблії, він підвів очі до неба Або точніше, до прокуреної стелі пивнички А хто ж до цього причетний? Може, ваша улюблена сестриця? Ви маєте на увазі цю стару козу? Вічно набурмосену святеницю, Цю ходячу подушку для голок Уейт вимовив ці слова з такою ненавистю Що засумніватися в їхній нещирості Було просто неможливо Він цілу хвилину жадібно ковтав повітря Перш ніж знову повернувся до душевної рівноваги Потім сказав Друже, цілком можливо Що це справа її рук Це така підступна особа що я із задоволенням вручив би орден тому, хто спровадив би її на той світ. Я хотів би поставити ще одне важливе запитання, дуже важливе. Мова піде про людське життя, яке для вас, я гадаю, священне. Так, людське життя для мене священне. Людина живе тільки раз. Хто вбив у Касл жінку і забрав труп? Уейд Миттю став таким тверезим, не би весь час пив тільки содову воду, а не перехилив сім вісім чарок віскі. Яку жінку? Шедро розповів про те, що сталося. Очі Роберта Уейда примружились, підборіддя видалося вперед. До цієї хвилини я нічогісінько про вбивства не знав, промовив ледь ворушачи губами. Але деякі думки з цього приводу у мене є. Які саме? Поквапився Чет «Цього я вам не можу сказати Скажу лише, якщо моє припущення справдиться хоча б частково Декому доведеться відповідати серйозно Ви гадаєте, ваші родичі причетні до цього вбивства? Від них можна всього чекати, відповів Уейд У них навіть вистачить нахабства звинуватити у вбивстві мене «Вам обов'язково слід передати нашу бесіду інспекторові. Джордж Абернаті, мій близький друг, і якщо я йому про що-небудь розповім, то можете бути певні, він сприйме все так, як я. Інакше кажучи, можете не турбуватися, труп знайомки не шукатимуть у вашій валізі. Але щоб поставити всі крапки над «і», я хотів би одержити від вас ще одне пояснення» яке розвіває мої останні сумніви. «Мабуть, ви хочете дізнатися, що я шукав у Касл Хоумі?» Оїд вцілив у десятку. Саме про це хотів дізнатися Чет. «Гаразд, я скажу вам. Я перерив увесь будинок, шукаючи бляшану скриньку. Що ж у ній зберігається? Цього я не знаю». Якісь документи, що компрометують мого шуряка і людей, зв'язаних з ним. Добре, я вам вірю. Може, ще по Чарчині. По останній. Мені зараз їхати, а я не хотів би позбутися шоферських прав. При моїй професії це може вилізти мені боком. Навіщо вам права, якщо ви їдете автобусом? Хто вам сказав, що я збираюся їхати автобусом? На обличчі Оейда застигла усмішка, його злість ніби випаровувалася. Я хотів би дати вам добру пораду. Ви, мабуть, теж спробуєте відшукати скриньку з документами. Це буде марна праця. Ви не знайдете її, коли навіть розпиляєте будинок на дрібненькі шматочки. В Касл Хоумі скриньки нема, це абсолютно точно. Її не може там бути, бо я знайшов би її. «Сказав Уейт», а потім повчально додав. «В нашій професії, так як і у всякій іншій, немало і халтурників, і знавців, і майстрів вищого класу, зірок першої величини. І я, дарма що скромний, хотів би заявити вам категорично, що належу саме до зірок. І справа тут не в п'ятнадцятирічній практиці, не в сотні готелів, де мені довелося побувати» а в природжених здібностях. Це шосте почуття. І якщо вже в якійсь кімнаті чи в якомусь будинку я нічого не знайшов, то, запевняю вас, справжній ясновидець теж піде звідти з порожніми руками. Хтось забрав скриньку з Касл Це так само точно, як те, що Великий Бен все ще височить на березі Темзи. У вашій особі країна втратила справжнього поета – Захоплено зауважив Чет Не поспішайте з висновками Уейц сковзнув з табуретки Адже в будь-який момент може статися В житті всяк буває Що я потраплю в лабети юстиції Цієї продажної дівки І ось тоді справа вже вирішена Я почну писати мемуари Ось тоді в мені прокинеться справжній художник І людство дізнається що все своє життя я тільки те й робив, що збирав матеріал для небувалої книги. А я теж збираю матеріал для книги. Якщо ви справді закохані в свою подругу, миловидне дівчисько, тільки язичок у неї, ніби квітник, зарослий кроповою, то пораджу застрахувати своє життя на кругленьку суму. Це ніколи не зашкодить. Після цієї досить образної характеристики джун. І категоричної порадив Уейд зібрався йти, але не встиг Вже потому, як відчинилися двері І як ними хряснули Співрозмовники збагнули Що хтось увійшов з далеко немиролюбивими намірами Це була місіс Фенвік Те, що вона задумала якусь капість Не викликало найменших сумнівів Але чоловіки чекали наближення небезпеки напрочуд спокійно о, це ти, дорога сестричко, привітав її Уейт. Ти, мабуть, прийшла зі мною попрощатися і випити за моє здоров'я подвійну порцію віскі? Він зробив паузу, а потім уже сухо додав. Ти зміяв крокоділячій подобі. Де моє намисто? Невже ти прийшла заради нього? Не турбуйся, вона в такій же безпеці, як у сейфі англійського банку. Місіс Фенмік володіла дивовижною здатністю. Вона могла без перепочинку виливати на свою жертву нескінченні потоки найогідніших слів. Але цього разу вона без зволікань прийшла до рішучих дій. Блискавично схопивши валізку за ручку, вона обернулася і пішла до виходу. Це ані трохи не збентежило чедового співрозмовника. Уайт повільно допив свою чарку, і лише тоді, коли місіс Фенвік дійшла до дверейшинку, звернувся до неї. «Хвилинку, дорога сестричко, а що тобі відомо про труп?» «Який труп?» «Той, що цей пан знайшов у холі свого будинку, і який потім раптом зник». На обличчі місіс Фенвік можна було прочитати і розгубленість, подив, і сум'яття, і навіть жах. Напевно, ця звістка так паралізувала її, що пальці, які мають шпику хижої птиці, мимовільно розщеперілися, і валіза упала на підлогу. Уейд взяв свою чарку, але побачивши, що вона порожня, сумною міною поставив її на стойку. Англійська поліція, дорога сестричко, найкраща в світі, якщо йдеться про те, щоб вистежити і схопити вбивців, це безсумнівно. Господи, врятуй королеву, додав Роберт без будь якого зв'язку. Навіщо ти мені все це кажеш, яке відношення до вбивства я маю? запитала місіс Фенвік, але цього разу властивих її голосові злісних ноток не було чути. «Не знаю. Ти маєш до нього відношення, чи твій золотенький чоловічок, чи ви обоє, чи хтось із вашого шановного товариства. Мене це, власне, не цікавить. Цим питанням займається поліція. Я ж прошу тебе одне. Не розказуй мені казку, ніби ти про це нічогісінько не знаєш». «Я нічого не знаю, ні про труп, ні про його зникнення». Ні я, ні Джеймс не маємо до цього ніякого відношення. Поліція не повірить твоїм казочкам, не вірю їм і я. Уейда раптом охопила людь. Ти, напевно, щось про це знаєш, адже воно тісно пов'язане з тим дорученням, яке я держав від вас. І, незважаючи на це, ти змусила мене обшукати Касл Хоум і тим самим накликала на мене підозру ніби я якимось чином причетний до вбивства. Якби моє минуле не було таким бездоганним щодо цього, інспектор Абернаті вже давно кинув би мене за грати, і я не мав би ніякої можливості довести, що оці руки... Він розчіпірив свої довгі пальці, не пролули жодної краплини без невинної крові. Ось як. І тепер тобі, мабуть, буде зрозуміло, чому я взяв як відшкодування ці нещасні фамільні коштовності, які самі по собі не варті навіть тисячі фунтів, і чому я збираюся зберегти їх у себе. Місіс Фенмік не знала, що їй робити. Потім, всупереч будь-якій логіці, знову схопила валізу і мовчки попрямувала до дверей. Там тільки брудна білизна, усміхаючись крикнув Уейт. Надійшли її мені до Лондона, коли ви та випрасуєш. Коли місіс Фенвік зачинила за собою двері, Ой звернувся до Чеда. В нагороду за вашу стриманість у цій сцені, я хочу дати вам цінну пораду. Якщо ви підозрюєте, що вбита коли-небудь жила в Крайчістерчі і має відношення до загадкових подій у вашому будинку, зайдіть до Девіда Лайнера, архіваріуса газети Крайчерч Таймс. У нього феноменальна пам'ять. До того ж його архів у такому зразковому стані, що він спроможний відповісти на будь-яке запитання, що стосується цього гніздечка. Міцно потиснувши щедові руку на прощання і надавши йому можливість розрахуватися шинкарем, Роберт Уейт вийшов з пивнички. Коли через кілька хвилин Чет теж опинився на Майдані, його чекало нова несподіванка. Машини не було. Деякий час Чет стояв ніби очманілий, а потім, охоплений лихим передчуттям, плюнув на бруківку і побіг до того місця, де залишив машину. До дерев'яного стовпчика голкою від кроватки була приколота записка з вельми лаконічним змістом. «Я позичив на кілька годин вашу машину». Ви заберете її в Брокслі на майдані перед вокзалом. Витрати пального будуть повернуті. Зі щирим вітанням, ваш Роберт Уейт. Чет довго розмірковував над тим, сердитися йому чи сміятися, але врешті не витримав і розреготався. На терасі Каслхолма звідки можна було бачити ряд старих дерев, Освітлених променями вечірнього сонця Сиділи Чет Олів'є, Джун і Джордж Абернаті, Обговоривши всі можливості і зваживши кожен крок Який необхідно було зробити Вони дійшли одностайного висновку Що Чедові потрібно негайно, сьогодні ж Навідатися до архіваріуса газети «Крайстерч Times. Чед зателефонував до Лайнера і домовився зустрітися з ним у редакції близько шостої. «Коли хочете здобути його прихильність, сер, сказала, з'явившись на терасі місіс Поржес. «то на самому початку розмови скромно докиньте кілька зауважень щодо жіночої статі». «Жіночої статі? Але ж він увесь вкритий архівним пилом. Хіба його цікавлять жінки? Він, очевидячки, старий розпусник. «І потайки займається цим», – висловила припущення Джун. «О, Боже, що ви кажете?» – місіс Порджес зжахнулася. «Навпаки, він з недовірою дивиться на кожну спідницю. Жінки для нього страховиська – причина всього лихого на землі, і він краще буде цілий місяць ходити в невипраній сорочці, ніж доторкнеться до когось з нас кінчиком пальця». «Старий телепень». Стисло прокоментувала Джун. «Але нічого. Чет, ти з ним порозумієшся. Адже ти теж майстер на всякі огідні визначення, коли мова заходить про заслуги і переваги жінок. Інакше бути не може. Вся справа в досвіді. А шість років, які я живу з тобою, цілком достатні строк, щоб зробити правильні висновки». Він хотів не це сказати, з непотрібною квапливістю втрутився Джордж Абернатів. Він ще не звик до їхньої манери розмовляти. «До того ж ви ще повинні врахувати», – проводила далі місіс Поржес, «що Лайнер – вільнодумець, і отже запекли ворог пастора. І якщо ви ніби не нароком натякнете, що не завадило б знову ввести інквізицію», «Щоб на маленькому вогні підсмажувати таких людей, як Стерджен, ви обов'язково завоюєте його симпатіїв і дізнаєтеся, про що захочете. А він знає все, що стосується Крастерча». Без четверті шоста Чед вийшов з Касл Хоума і попрямував до міста. Будинок, в якому містилася редакція і друкарня консервативної газети – був збудований два, а може й три століття тому. Навіть у яскравий сонячний день у його вестибюлі, кімнатах, на сходах і в лабіринті коридорів панували сутінки. Коли скрипучими східцями Чет піднявся нагору, двері архіву раптом відчинилися, і з них вислизнула дівчина з книжками під пахвою. Вона задоволено усміхалася і насвистувала мотив модної пісеньки. Чедові згадалися слова місіс Порджес про ставлення Лайнера до жіночої статі, і він швидко обернувся. «Одну секундочку. Він підійшов до дімщини, яка зупинилася на сходах. Я хотів би поговорити з містером Девідом Лайнером, але, так мені здається, я помилився дверима». «Ні, ви не помилилися», – дуже привітно відповіла юна пані. «Мені сказали, що містер Лайнер надто ще підшукував потрібне слово. Надто негативно ставиться до жінок, особливо до молодих і вродливих. Такий собі старий Баркотун». Дівчина засміялася. «Старий Баркотун – вдалий вираз. Але між іншим, наш дорогий Девід, хай він навіть вивергає полум'ях, коли жінка переступає поріг його вкритого пилом лігва». Наш дорогий Девід – наймиліша людина, яку я будь-коли знала. Тільки такого й можна покохати. Він дуже смішний, коли починає лаяти жінок. Девід Лайнер сидів за письмовим столом, освітленим зеленою лампою. Чет побачив тільки його лискучу лисину, яка здавалася вкритою лаком, та незвичайно великих розмірів ніс червоного кольору якого не змогло приглушити навіть зелене світло. Ще кашлянув, але чоловік за письмовим столом не звернув на нього найменшої уваги. Тримаючи в руках величезні блискучі ножиці і пензлик, він ворожив над кучу гору газетних вирізок. «Мене ні для кого немає», – промовив Лайнер, не підводячи очі. А потім пояснив свої слова – «З глузду можна з'їхати. Ні хвилини спокою, ніби газетний архів, поштове відділення, куди кожний і будь-який час може заглянути. «Що вам треба, Елізо?» «Я не Еліза», – скромно проказав Чет. «Невже?» – без жодної нотки збентеженості, – сказав Лайнер і додав повчальним тоном. «Ці молоді гуски заважають мені працювати». Вони заходять сюди або почухати язика, або порадитися зі мною про свої амурні справи. З якою радістю я втягнув би їх разом з пилом у свій пилосос, тоді б, може, й пожив спокійно. Ще ногою присунув до себе стілець і сів, подумавши при цьому, що поголос нерідко буває несправедливим. Місіс Порджес, колишня домоправителька місіс Шеклі, в будинку, в якому я зараз мешкаю, почав Чет. Сказала мені, що ваша пам'ять зберігає всі події й факти, що стосуються Крайчістерча. І якщо я хочу одержати деяку інформацію, то повинен звернутися тільки до вас. Давайте викладайте в чому річ у вашому розпорядженні п'ять хвилин. Лайнер виняв з кишені годинника величезних розмірів і поклав його на столі перед собою. Мова піде про пастера стержена, провадив далі Чет, уважно спостерігаючи за архіваріусом, щоб побачити, як той реагуватиме на пробний камінь. Старий пан зреагував саме так, як і провіщала місіс Поржец. Всі пастори англіканської церкви, у всякому разі такі, як оцей Стерджен, паразити, абсолютно не потрібні суспільству створіння. І «Якщо ви хотіли почути про нього щось гарне, то потрапили не за адресою. Та, власне кажучи, хто ви, біз би вас узяв? І яке вам діло до цього старого продажного шарлатана?» Буркнув архіваріус і додав з усмішкою. «Я можу дозволити собі такі вирази. Мене вже вісім разів штрафували за образи цього віслюка в рясі. А що я людина заможна і працюю лише для втіхи?» то зайвий штраф мене нітрохи трохи не лякає. Минуло п'ять хвилин, десять, і Чед та Архіваріус стали вже добрими друзями, як буває щоразу, коли зустрічаються люди, що мають однакові погляди на те чи інше питання. Після цього Чедові було досить легко вивідати у Лайнера те, заради чого, власне, він прийшов сюди. Архіваріус був справді живою пам'яттю. І просто не вірилися, що він так багато знає про містечко і його мешканців Саме така людина і потрібна була Чедові Він розповів Лайнерові про вбивство незнайомки І про те, що разом з інспектором Абернаті Вони намагалися знайти зв'язки між місіс Шеклі Вторгненнями в Касел Хоум Вбивством і показною гармонією Крайчістерчап коли Чет показав йому фотографію вбитою, обличчя архіваріуса одразу спохмурніло. Здавалося, що Лайнер раптом відчув, як у кімнату хтось увійшов, слухає їх, і він намагається притломати страх перед цим незримим свідком. У старого аж голос упав. «Ви зачіпаєте такі речі, які не тільки меріл, а й нам з вами можуть коштувати життя». «Меріл, ви знали вбиту? Ще б пак! А ви можете пояснити взаємозв'язок усіх подій, про які я вам розповідав?» «Так, деякі припущення в мене є». «Тоді негайно розповідайте», – попрохав Чет. «А потім разом обговоримо, як нам краще зруйнувати це осине гніздо». Лайнор підвівся і попрямував до дверей зробивши знак Чедові, щоб той замовк. Підійшовши до дверей, він прислухався, а потім раптово відчинив їх. Але в коридорі не було нікого, крім молоденької співробітниці, яка, очевидно, тільки но збиралася вийти до архіву. Я до вас, Девіде. У дівчини було світле волосся і дві маленькі ямочки на щічках, і лайнер, здавалося, не звернув на неї уваги. Він вийшов у коридор, уважно оглянув усе довкола. Потім швидко підійшов до дверей сусідньої кімнати, похитав головою. Повернувся назад і аж тоді спитав у дівчини. «Послухайте, якщо ви вже піднялися сюди, щоб відірвати мене від роботи, скажіть, вам ніхто не зустрічався тут у коридорі?» Дівчина заперечливо похитала головою і сказала… Мене послав шеф. Йому негайно потрібні відомості про скандал у Неаполі, що відбувся три роки тому. Він просить, щоб ви принесли йому всі папери, які у вас є. Негайно. мить навіть курка яйця не знесе. Передайте старому, що він матиме матеріал через півгодини. А тепер, Зузі, щезніть! Інакше до кінця робочого дня мені доведеться вислуховувати вашу балаканину. А коли дівчина вийшла, звернувся до Чеда. Буде краще, якщо ми перенесемо нашу розмову в інше місце. Вас влаштовує, коли я зайду за вами пізніше, десь годині о восьмій, і ми підемо до мене», – запропонував Чед. Старий подумав і погодився. Рівно о восьмій вечора Чет знову з'явився в архіві і, як було умовлено, разом з лайнером поїхав у Касл Хоум. Коли вони добралися до будинку, вже зовсім стемніло. Джун сиділа в холі й читала, а місіс Порче спорилася на кухні. Чет відрекомендував архіваріусові свою наречену і, показавши йому на крісло, приніс випити. Хоч Лайнер ще не вимовив жодного слова, його обличчя виказувало, що він почуває себе не вельми надійно у великому і похмурому холі. То хто ж усе-таки меріл? Чет вирішив розпочати розмову, але в цю мить сталося непередбачене. У всьому будинку погасло світло. «Мабуть, перегоріли пробки», – висловив припущення Чет. «Зараз усе буде гаразд». Джун засвітила кілька свічок і, взявши в руки свічник, провела Чеда до вітальні. Але пробки були справні. Причину треба шукати в іншому місці, або в проводці, або зовні, на лінії. «Тут я бесилий, доведеться завтра викликати електрика», – вирішив Чед і разом із Джун повернувся в хол. На них війнуло прохолодою. Одні з дверей тераси, що виходили в сад, були відчинені навстіж. Крісло, в якому сидів девід Лайнер, спорожніло. Архіваріус бислідно зник. Шет кинувся в сад і кілька разів гукнув Лайнера, але даремно. Тоді, не гаючи часу, сів у машину і помчав у місто. По дорозі він не стрів жодної живої душі. Прочекавши добру годину в квартирі Девіда Лайнера, Чед поїхав до Джорджа Абернаті і розповів йому про загадкове зникнення старого. Мабуть, він просто злякався, погодився Джордж з припущенням Чеда. Добре, але де ж він? Це ми з'ясуємо завтра, коли він прийде на роботу, впевнено заявив Джордж. І все-таки після повернення в Касл Хоум, Щеда не залишало погане передчуття. Місіс Порджес, яка відчинила йому двері, зробивши за звичкою реверанс, повідомила, що вже години зо дві на нього чекає пан Хабар, який сидить зараз у холі разом з Джун. Ще завжди вважав, що ревності ознаки слабкості характеру, і давав Джун цілковиту свободу, інакше чинити він не міг. Джун була самостійною людиною і жила своїм власним життям. І Чед ніколи не допитувався, де і з ким вона була. Але зараз він раптом відчув, що його терзають неприємні сумніви. При світлі канделябра, який стояв на столі поряд з пляшкою вина, Джун так жваво розмовляла із Хаббардом, що навіть не помітила появи Чеда. Очі її блищали. В голосі бриніли інтонації, які нагадували йому про давні минулі дні і ночі, коли вони тільки познайомилися. «Чорти б його забрали, цього проклятого Хабарда», – подумки вилоявся Чет. Та коли тиснув руку гостеві, то вже так опанував себе, що ніхто не запідозрив би його в поганому настрої. Джун уже докладно розповіла Хабардові про несподіване зникнення архіваріуса – і той хотів тепер вислухати думку Чеда. Здавалося, що перед Чедом сидить не провінційний адвокат, а державний оборонець, який пройшов вогонь і воду і не залишає в показаннях найменшої прогалини і жодної суперечності. Коли Чед закінчив пояснення, Хаббард деякий час мовчав, стежачи за вогнем у камінні. Джун теж притихла, поглядаючи на двері тераси, за якими віднілося безхмарне вечірнє небо з місяцем і зірками. «Ідіотський час!» – заскреготав зубами Чет. «Тебе змушують думати про якусь вигадану гармонію, а про неї нічого й мріяти, доки люди будуть носити шкури своїх пращурів шерстю всередину і зможуть вчинити будь-яке насильство, якщо впевняться в безкарності злочинів». Хаббард відкашлявся. «Я переконаний, що Девід Лайнер знає про якісь факти, що стосуються Касл Хоума і пов'язані зі смертю і зникненням меріл. І він хотів розповісти вам про них, але враз злякався». «Але чому?» «Справді, чому?» «Я теж не можу збагнути», – погодилося з ним Джун. Чет набив люльку. Він згадав чомусь, як торік посміявся над сером Олександром Дарваном. На веселому благодійному святі, де вино лилося рікою, Шед раптом заявив, що сер Олександр, дарма що міністр освіти, не напише правильно жодного з десяти слів, які він йому продиктує. А коли заінтригований міністр дав можливість заманити себе в пастку, то на превеликий жаль – і на щиру радість усієї країни повинен був визнати, що в англійській мові є десятки слів, правопис яких підсіли тільки мовознавцям. Чед відчував, що й зараз в його голові починає зароджуватися цікава ідея, яка випливає із суперечливості речей. «Мене осяяла думка», – Чед прикусив нижню губу яка, очевидно, допоможе нам просунутися вперед. Коли розшукують убивцю, то в першу чергу завжди перевіряють тих людей, які з тої чи іншої причини здаються підозрілими. А що коли цього разу зробити навпаки – шукати вбивцю серед тих небагатьох людей, які поза всякою підозрою? «Ви маєте на увазі когось певного?» – спитав Хаберт. «Та хоча б і вас!» Джун сплеснула руками. Чет не звернув на неї ніякої уваги. «Готовий побитися об заклад, почав він обережно, що ви, наприклад, не зможете довести свого алібі на той час, коли була вбита і викрадена місіс Меріл. Чи може я помиляюся?» «Мені здається, ви заходите надто далеко», – роздратовано кинув Хабарт. Справа не в тому, далеко я заходжу чи ні. Я просто хочу перевірити своє припущення, з успішкою відповів Чет. Ну то як, зможете чи ні? Звичайно, але дайте поміркувати. Хаберт намагався приховати своє невдоволення. Справді, на той час у мене нема алібі. Я сидів вдома сам і дивився телевізійний спектакль в чеканні Годо Бекетта якщо вам так цікаво. Я не буду розпитувати про зміст п'єси, ви навряд чи пригадаєте подробиці. Замість відповіді адвокат повільно витяг з рота сигару і підвівся. Ще лише одне запитання, вельмошановний Добродію. Якщо чед хотів, то міг бути нестерпним. Як справи з вашими прибутками? У вас є статки? Чи ви заробляєте на окремих процесах так добре, що можете собі дозволити такий усамітнений спосіб життя, який ведете. Але мені здається, що ви не такі вже й багаті. Вашу автомашину вже давно пора відвести на звалище. Я вдячний вам за ті години, які провів у вашому товаристві». Хабарт уклонився Джун і вийшов. «Ти, ти просто...» Джун не могла підшукати потрібного слова. «Грубій Ян, ось ти хто!» Грубі Ян і Невк. Місіс Порджес, четвічі не в двері до вітальні. Слухаю вас, сер. Маленька, тендітна, з охайно зачесаним сріблястим волоссям, місіс Порджес швидше була схожа на світську пані часів Рококо, ніж на домоправительку. Міс Джун виїздить до Лондона. Допоможіть, будь ласка, їй зібратися. Джун схопилася з місця. Губи її тремтіли від люті Ти ще пошкодуєш, видушила вона, не звертаючи уваги на присутність старої пані. Прийде коза до воза. Перш ніж піти, місіс Порджес, як і завжди, сказала й своє слівце. Якщо хочете знати, я так, як і ваш наречений, терпіти не можу хабарда, заявила вона Джун категоричним тоном. Це справжній гультіпака. Цілими днями він прилизує та розчісує свої вусиків, полірує нігті, бігає за жінками та стовбичить на кухні. Уявляєте собі, чоловік з ложкою в руці біля кухонної плити їсти готує, та ще й знаходить у цьому задоволення. Хіба цей чоловік? Дивно, чому він ще не займається в'язанням. До речі, вона зробила паузу. «Цей нероба вам би соромно набрехав». У минулий четверг замість спектаклю в чеканні годом транслювали футбольний матч між Глазго Рейнджерс і Міланським Інтером. Чет запитливо подивився на Місіс Порджес. «Я підслуховувала вашу розмову за дверима і чула кожне слово. У мене ще непоганий слух і хороша пам'ять, тільки очі починають відмовляти». «Цікаво, дуже цікаво». Чед почав розглядати свої нігті. Жун удала, що вона справді збирається пакувати речі. Я йду вкладатися. Якщо прийде кореспонденція на твоє ім'я, я переправлю її тобі. Через чверть години, коли чед ввійшов до своєї кімнати, він побачив, що Джун лежить на постелі, уткнувшись обличчям у подушку і ридає. Поруч з ліжком стояла наполовину зібрана валіза. «Невк! Чудовисько! Грубіян!» – аж заголосила вона, але цього разу зовсім не сердито. Вони помирилися і незабаром заснули. Наступного ранку Джун твердо вирішила. «Ти повинен одружитися зі мною на цьому тижні!» Шет позіхнув. «Обов'язково!» Вона провела рукою по своєму животу. «Обов'язково, я так хочу». Вона демонстративно зняла обручку з правої руки, щоб потім надіти наліво. Після сніданку Джун повідомила з властивою їй категоричністю, що збирається зробити візит дружині бургомістра Крайчестерча. Місіс Лоуїл передала через місіс Порджес, що буде дуже рада, якщо Джун зайде до неї на хвильку, і вона вирішила не відкладати візиту. Питати, чого сподівається Джун добитися цим візитом, даремно. Коли вона хотіла, то могла бути мовчазна, як риба. Шет пішов до Джорджа Абернаті довідатися, чи не знайшовся старий лайнер. По дорозі він заглянув до електромонтера. Той обіцяв полагодити проводку ще до вечора. Девіда Лайнера на роботі не було. Дружина бургомістра Ольга Лойл була жвавою схожою на Валькірію жінкою, з таким гострим язиком, що їй могли б позаздрити навіть пророки зі Старого світу, котрі, як відомо, за словом «у кишеню не лізли». «Я так багато чула про вас, моя Люба. Що ж згоряю від нетерпіння познайомитися з вами?» – щиро привіталася вона Джун. Провівши гостю до неприбраного салону, вона нітрохи, не нині як зауважила. «Раніше, ніж о пів на одинадцяту, я ніколи не встаю. Навіщо? В цьому глухому містечку можна і так збожеволіти від нудьги. Отож, я бігаю до обіду в халаті та домашніх пантофлях». І роблю собі педикюр, щоб подратувати оцих великих суб'єктів, що вважають себе вершками суспільства. Нічого собі вершечки. Якби можна було заглянути в їхні голови, то в кращому разі там би вдалося знайти тільки солому». Джон засміялася. «Не скажеш, що ви охарактеризували шановних громадян міста з позитивного боку. У вас повертається язик назвати цих тварин людьми. Місіс Лоуіл стиснула губи і провела рукою по білявому волосю. Розкажіть краще про це жахливе вбивство. Я аж тремчу з цікавості. Відвертість місіс Лоуіл викликала в Джун бажання розповісти про все, що вона пережила, чесно і правдиво. Жінки сиділи у вітальні в старомодних, але зручних кріслах і ласували тістечками. На столику в куточку Джун помітила фотографії, серед яких вирізнявся портрет молодої леді, обличчя якої їй видалося знайомим. Раптом у неї ледь кусень не застряв у горлі. За старими розсовними дверцятами серванта поряд із чайним сервізом. Вона побачила такого самого порцелянового ангела, які були в Каслхоумі. Подив Джун не лишився поза увагою господині дому. «Так і вдавитися можна, моя Люба. Тільки ці ангели спроможні пояснити благочестя і любов до ближнього, які донедавна панували в Крайчестерчі. Якби я розповіла вам, яку роль грають ангели і що шукав у Каслхоумі Роберт Уейт, цей неперевершений спеціаліст по готелях, ви б упали із стільця, Але я вам нічого не скажу. Чому? – поцікавилася Джун. І, не дочекавшись, відповіді додала. Я вже давно вийшла з дитячого віку і, що мабуть це важливіше, умію тримати язик за зубами. Ольга Лоуел подивилася на неї і похитала головою. «Те, що ви не дитина, добре видно, і я вірю, що у вас не з'явиться, як у базарної баби, бажання вилити душу першому зустрічному. То в чим же річ? А річ у тім, що ви вже кілька років живете, як мовиться, в дикому шлюбі з щедом Олів'є, а в жінки, повірте мені». «Я на дечому розуміюся, не буває таємниць від коханого. Ми ні в чому не можемо відмовити людині, яку любимо. Це суперечить природі». «А яка ваша думка про Крайстерч? Це вогнище чеснот?» Місіс Лоуелл налила собі і Джун по чарствці лікеру. «Коли вперше бачиш древній і благородний Крайстерч?» – відповіла Джун. Так і кортиць сфотографувати його для кольорових великодніх листівок. «Щодо його древності, я з вами згодна. Але чи благородний він?» Ольга Лоуел засміялася. «Крайстерч такий же благородний, як квартал будинків розпусти в портовому місті». Джун насупила брови. Місіс Лоуїл вкинула в очі малий кусень тістечка. Може вам ще розповісти, як я приїхала сюди 20 років тому? Ні, більше нічого не говоритиму. Джун зробила ще одну спробу. Вбивство в Касл Хоумі пов'язане не лише з брехливістю якогось там Фенвіка чи Стерджена. Людей, подібних до них, у будь-якому місті не менше, ніж жаб у ставку. Та хоч би раз ви бачили жабу в ролі вбивці. Ні, про такі речі мені навіть чути не доводилось Найдивніше і найзагадковіше в нашій справі провадило далі Джун Це несподівана поява місіс Меріл Лайнер знав про неї Але раптом злякався чогось ісчез А може його теж прибрали з дороги Все може бути Можливо навіть і таке Що в цей час убивця пильнує свою чергову жертву Обличчя боргомістрової дружини блідло й блідло, а очі все більше розширювалися від страху. Так жодна людина, хоч трішки втаємничена в цю справу, не може бути впевненою в своїй безпеці. Покрай старчу блукає привид, і його зовсім не турбує, скільки пролється крові, на відро більше чи менше. Він топить у ній правду, ніби сліпих кошенят у воді. Джун замовкла і очікувально подивилася на дружину бургомістра, однак та перевела розмову на іншу тему. Місіс Лоуїл ще добру годину пробазікала з Джун про всяку всячину, нагодувала її солодощами, але здавалося відчула полегшення, коли гостя зібралося додому. На зворотному шляху Джун обмірковувала розмову з місіс Лоуїл. Вона згадала фотографію у вітальні і раптом зупинилася просто посеред вулиці. «Та це ж леді Оренгтон. Джун чітко пригадувала розповіді про неї, коли та вийшла заміж за старого сера Арчібальда, який під час війни командував ескадрою підводних човнів. А Ольга Лоуел, яким чином потрапила вона в Крайстерч і що робила тут під час війни? Джун знову пішла. За поворотом з'явилися сірі стіни Каслхоума. З моря дув сильний вітер, він гнав важкі чорні хмари. Накрапав дощ. Величезний кам'яний будинок, здавалося, беріг у собі нові безпеки і зловісні таємниці. І Джун стало страшно, коли вона подумала, що їй потрібно зараз іти до цього будинку. Коли місіс Порджес відчинила двері, Джун одразу ж поцікавилась, де Чет – у своїй кімнаті чи на кухні. Але Порджес відповіла, що він поїхав з інспектором Абернаті з'ясувати кілька важливих обставин, адже архіваріуса Лайнера досі не знайшли. Джун тільки кивнула головою. Вона була так пригнічена, що навіть одмовилася від обіду, який запропонувала їй стара пані. А на обід була тушкована баранина із зеленим горошком, найулюбленіша її страва. Почався рясний дощ, і вже о четвертій годині джун, яка вирішила трохи почитати, була змушена ввімкнути світло. В камінні вигравали язички полум'я. Велике шкіряне крісло, в яке вона сіла, було зручним. Чай, принесений місіс Поржес, видавався як ніколи свіжим і пахучим. Але все ж не читалося Вона поклала книжку на коліна і відсутнім поглядом ковзнула по предметах, що були в холі Стіна книжкова шафа, висока і вузька Заново відремонтована дубова драбина, ведмеже опудала з вишкіреною пащею Потім знову пригадалася фотографія Леді Оренгтон, І мимоволі вона перевела погляд на стіну на білий прямокутник над каміном Слід портрета місіс Шеклі, що висів тут Джун не могла терпіти цього портрета І два дні тому попрохала місіс Порджес зняти його І ось тепер він постав перед її зором так чітко Ніби висів на місці Жун яскраво уявила пронизливий погляд темних очей Вузькі стиснуті губи з ледь помітною усмішкою на тонкій шиї, намисто з чотирма великими діамантами. Місіс Меріл безперечно загинула через те, що дізналася про таємницю цієї багатої і дивакуватої сивої бабусі. В Цьому Джун більше не сумнівалася. Але ж у чому ця таємниця? Мабуть, місіс Шеклі отак сиділа перед каміном, бездумно стежила за язиками полум'я. Чи, можливо, вона про щось думала? Джун глянула на столик з червоного дерева, об якого кіт раніше гострив кіхтів, і на який чет завжди ставив пляшку з віскі та чарки. Потім її погляд упав на дешевий, уже скривлений дворішковий олов'яний свічник на каміні. Той, хто його виготовив, не відзначався гарним смаком. Понатицював з усі біч кришталиків. Шматочків одшліфованого скла, які не гармоніювали ні з формою, ні з матеріалом, і робили свічник ще потворнішим. Певно, місіс Шеклі виграла або придбала його шилінгів за десять на якомусь благодійному аукціоні. Раптом думка осяйла джун. Вона підбігла до каміна і вийняла із свічника один із камінців. Вони були скляні, це ясно але їхня поверхня і їхня шліфовка. Джун снова сіла у крісло й покликала місіс Поржес. Та з'явилася за секунду, не би стояла під дверима і стежила за Джун в замкову щілину. А може так воно і було? Джун більше нікому не вірила, тільки самій собі, Чедові, Джорджу Абернаті та, до певної міри, адвокатові Хаббарду. «Слухаю вас, міс». В приязному голосі місіс Поржес не вчувалося ніяких підступних ноток. Як завжди, вона весело усміхалася. В руці місіс тримала щойно знятий фартух. «Де ви поділи картину?» Джун показала напрямокутну пляму над каміном. «Картину?» Місіс Поржес усміхнулася ще привітніше. «Віднесла на горище. Туди йде всякий мотлах, а куди ж іще? Бридка картина. Як і все, що нагадує про Шеклі. Облити б усе бензином та спалити. Я завжди дотримувалася такої думки. Ви спалите ці речі, здивувалася Джун. Звичайно, ні. Не буду ж я встрівати в конфлікт з містером Хаббардом, який наглядає за спадщиною цієї старої піратки. Джун насупила брови. «Я ніяк не збагнув, чому ви так суперечливо відгукуєтесь про померлу господиню? То говорите про неї з ніжністю і любов'ю, то...» «Це залежить від погоди», – незворушно пояснила місіс Порчес. «Коли на дворі холодно і вогко, і мені доймає ревматизм, і я дивлюсь на світ очима хворої, і тоді я кажу, і маю на це повне право». Що місіс Шеклі була вічно чимось невдоволеною, злою й скупою чаклункою, яка знаходила втіху лише в тому, щоб завдавати людям прикрощів, змушувати їх страджати і тремтіти зі страху. Я б хотіла б глянути на картину, швидко сказала Джун, щоб обірвати стару пані. Ви хочете глянути на картину? повторила місіс Порджес здивовано. А може, тільки удала, що здивована. Так, я хотіла б знати, хто її намалював І Якщо дозволите, місіс Джун Я поставлю вам одне запитання Яким чином це пов'язано з убивством? Може, ви гадаєте, що хтось із нас Вона недвозначно провела ребром долоні по своїй шиї Спершу давайте подивимось картину Лаконічно відповіла Джун Тоді я сходжу по свічку в кухні Візьміть оцей свічник Джун попрямувала до сходів, що були на горіще У мене є кишеньковий ліхтарик, злякана зауважила місіс Поржес Ви знаєте, там вгорі завжди протяг, бо чимало черепиць зірвало вітром Свічки можуть одразу ж погаснути У мене є сірники Все одно свічки будуть гаснути І нас поглине темрява а знаєте, що писав Шекспір з цього приводу? Чому ви вважаєте місіс Шеклі лихою чаклункою? Джун почала підійматися по сходах. Адже ж я кажу про це тільки за поганої погоди. Місіс Порджес нерішуче пішла за нею. Коли ж на дворі тепло і яскраво світить сонце, мені навіть буває шкода її. Бідолашна, шепочу я. Скільки довелося їй зазнати за своє життя? Останнім часом вона не могла ходити. Каміння в нирках пронизувало її тіло жахливими болями. Хіба цього замало? А гроші, які вона одержувала, витрачала ж не на себе. Золоту душу мала. Шкода, що зовні груба та мершава була... Джун хотіла було підтримати це химерне розпотякування місіс Поржес щодо покійної шеклі. Але обернувшись до неї, вони вже стояли перед дверима на горищі. Раптом побачила вираз її обличчя. Джун аж замлоїло під серцем. Обличчя домоправительки виражало все, окрім привітності й доброти. У мерехтливому світлі двох свічок воно було напруженим і похмурим. Місіс Поржес здалася джун такою старою, що їй можна було дати набагато більше років, ніж було насправді. Складки і зморшки виступали з під прошарку пудри так чітко, ніби були намальовані на гладенькій шкірі чорним олівцем. Очі її сторожко блищали, затаївши в собі страх, а можливо, й погрозу. Йм'яним сяйвам освітлювали свічки вузький коридорчик в кінці якого були двері на горище. По незаштукатурених стінах, у слід за жінками, рухалися довгі тіні. Було чутно, як дочь тарабанить по даху. Десь репіла відчинена стулка вікна. «Що це?» Джун зупинилася. «Здається, внизу хтось ходить. Мабуть, Чед. Ні, Чед забув свій ключ на полиці для рукавичок». Джун прислухалася. «Дурниці!» – сказала вона нарешті, адже вхідні двері замкнені. Саме в цьому я не впевнена. Голос місіс Порчес перейшов у шепіт. Мені здається, я забула їх замкнути. І взагалі ще зранку я почуваю якесь дивне занепокоєння. У мене таке відчуття, ніби по косолхому знову хтось бродить. І я майже переконана, що це дух Шеклі. Таке теж трапляється. Так і дуже часто уїдлова підтакнула джун старій плитусі. Вони відчинили двері і пішли по скрипучих хмости на горища. По закутках лежав усякий мотлах, лампи з драними абажурами, рама від зеркала, матрац, з дірок якого повилазили пучки морської трави. Стояли старі крісла, скрині. І на всьому цьому такий шар пилу, що здавалося весь мотлох, з'явився тут ще до народження місіс Шеклі. Дах протікав у багатьох місцях і, незважаючи на розставлені місіс Поржес старі тазики та каструлі, на підлозі горіща похмуро блищали великі калюжі. Місіс Поржес недовго розшукувала картину вона була між обитою жерстю скринею і стінкою. Джун поставила картину на скриню і уважно розглядала її. Все було так, як вона передбачала. Великі відшліфовані камінці незвичайної форми на ліловому платі місіс Шеклі, як дві краплі води були схожі на камінці з потвореного свічника, якого Джун поставила на скриню. Шурхіт, що почувся позаду, змусив Джун обернутися. Слова застряли в горлі. В руках старої пані блищав великий чорний револьвер. «Ви з глузду з'їхали. Навіщо гратися цією штукою?» Примруживши очі, місіс Поршес втупилася в Джун. Її обличчя знову було напруженим і сторожким. Вона повільно підняла револьвер і спритним рухом великого пальця зняла запобіжник». «Ви, ви з глузду з'їхали!» Ледь ворушичи язиком видавила Джун. Не опускаючи револьвера, місіс Порджес приклала до губів вказівний палець лівої руки, даючи цим зрозуміти, щоб Джун мовчала. Потім підкралася до відчинених дверей, нашорошила вуха і почала прислухатися. Стало так тихо, що можна було почути цокання годинника в холі. «Мабуть, здалося», – прошепотіла місіс Поржес. Вона трохи опустила револьвер так, що чорне вічко дула націлилося прямо в живіт Джун. «Нам треба покінчити з цією справою, поки хтось прийде сюди». «Ви знали про намисто і зникнення камінців?» Джун показала на свічник зі скляними камінцями знала? Ні, не знала, але про дещі я все-таки здогадувалася. Місіс Порчес примружила ліве око, похитала головою, а потім піднесла руку до волосся. Тільки тепер Джун побачила, що сріблясто-сиве, охайно зачесане волосся старої пані було таким же несправжнім, як і її щелепа. Вона носила чудово зроблену перуку, Зараз вона трохи сповзла, і стара благородна пані одним рухом руки повернула її на місце. «Так, я здогадувалася про це», – повторила вона і знизала плечима. Але я не могла ні з ким поділитися своїми припущеннями, бо не була у всьому впевнена. Окрім того, я люблю життя і з радістю живу на цьому світі, хоч його й називають поганим, грішним. Та хіба це має вирішальне значення? Трошки гріха в житті необхідно, як дрібок солі та перцю до рубленого м'яса. Є гріхи, за які люди попадають на шибеницю, нагадала Джун і зміряла відстань між собою та домоправителькою. Повісити людину можна лише раз. Місіс Порджес повчально підняла вказівного пальця. Та й уся процедура триває не більше хвилини. Я гадаю, значно гірше, коли твоя душа попаде у пекло. Ось тоді муки тривають цілу вічність. Джон швидко, як її вчили на уроках дзюдо, відхилилася назад, в падінні вибила ногою револьвер з рук місіс Поржес і спритно його зловила. Ой. голосно крикнула стара пані. Ви послизнулися? Сподіваюся, не забилася, дитинко моя. Вона хутенько підскочила до Джун і допомогла їй підвестися. Джун не знала, що й гадати. Кілька разів вона гарячково схопила ротом повітря, перш ніж знову змогла говорити. «Тепер я навіть не знаю, за кого вас вважати», – зізналася вона. Гнітюча тиша раптом обірвалася. Знову почувся шум дощу, знову свистів вітрюган – і скрипіли віконні рами. Все було так, як і повинно бути. «Обережніше, револьвер може випадково вистрілити», – попередила місіс Поржас. «Опустіть униз цей маленький важіль, тоді нічого не трапиться. У мене великий досвід, я щодня тренуюся в саду з тією небезпечною іграшкою». «Відколи померла стара пані, місіс Шеклі, я сказала собі...» Хай доля твоєї господині буде тобі пересторогою. Ти повинна підготуватися до всього. Коли я твереза, то вцілюю в тростину на відстані десяти метрів. Для мене то не тростина, а могутнє дерево. Давайте спустимося вниз, і там ви розповісте все по порядку, запропонувала Джун. З радістю, з кожною хвилиною місіс Порчес молоділа. Якщо так триватиме, то поки ми зійдемо в хол, подумала Джун, місіс Порджес перетвориться на 16-річну дівчинку. Обидва почали спускатися вниз та раптом зупинилися. З холу долинули кроки, цього разу цілком певно. Ось де він, убивця, прошепотіла місіс Порджес, але без будь-якого страху. Навпаки, по її обличчю можна було зрозуміти, що вона прахне боротьби і що їй нетерпеливиться перейти в атаку. Тепер він от нас не втече. Але місіс Порджес помилилася. По холу ходив адвокат Хаббард. Двері не зачинені, а на дворі дощ як з відра. Гадаю, ви не розсердитеся, що я увійшов без дозволу. З плаща Хаббарда все ще стікала вода. Він витирав мокре обличчя носовичком. «Що скоїлося?» – тихо спитав, глянувши на Джун. Твердо вірячи в те, що жодне її слово не мене вуг старої пані, Джун відповіла, навмисно підвищивши голос. «Сталося смішне непорозуміння. Я раптом чомусь вирішила» що наша високоповажна місіс Порджес за допомогою якогось допотопного револьвера намагається позбавити мене втіхи жити на білому світі. Хаббард залишався серйозним. А насправді вона не збиралася цього робити. Боронь Боже, просто мої нерви остаточно розладналися, і я гадала. «Що ви гадали?» – перепитав Хаббард. Джун не встигла відповісти З'явилася місіс Порджес з тацею в руках. «В таку погоду чашка гарячого чаю піде вам тільки на користь, сер». Вона зробила реверанс. «Наш національний напій все ще лишається найкращими ліками проти нежиттю та інших хвороб. Певна річ, якщо до нього додати відповідну порцію рому». Коли місіс Порджес знову вийшла на кухню, адвокат Хабарт звернувся до Джун. Отже, прошу вас, розкажіть, що, власне, скоїлося. Джун взяла свічник і показала на скельце. Що б ви сказали, якби оці штучки? Жун замовкла. Може, це питання спершу обміркувати з щедом, промайнула в її голові. Так що оці штучки? Хабер тримав чашку з чаем в руці, але, здавалося, забув про неї. «Як ви гадаєте, могла шейк Шейклі мати дорогоцінне каміння? Діаманти вартістю в кілька десятків тисяч фунтів?» «Діаманти в кілька десятків тисяч фунтів?» – недовірливо перепитав Хаберт. «Ні, це зовсім виключається. Адже я, зрештою, всі ці роки був її повірником, займався розміщенням її грошей і маю папери, які свідчать про розміри багатства». Хабарт на секунду замислився. Правда, вона іноді спекулювала на біржі незначними сумами. Але, мабуть, заради розваги, щоб згаяти час. Сума, яку вона залишила по собі, а вам, Джун, я можу це сказати, становить 5830 фунтів, 6 шилінгів і 5 пенсів. Та ще оцей будинок... Але поки ще жоден банк не наважився дати під нього хоч мізерну позику. Жунт заважила, що адвокату уперше назвав її по імені. Вона вловила відтінок довірливості в їхній розмові. «А хіба не можна припустити, що місіс Шеклі були гроші чи діаманти, про які ніхто не знав? Припустити можна що завгодно, але чому ви повели мову саме про діаманти?» Я бачила портрет місі Шеклі, і мені впало в очі, що діаманти на її намисті дуже схожі на оці скельця у свічнику. Давно застаріла форма, зараз так не шліфують. За такої обробки вони багато втрачають у ціні. Можете мені повірити, я написала про це не один репортаж. Дайте мені хвилинку поміркувати, Джун. Я не зовсім вловив вашу думку. Попрохав Хабарт. «Якщо я правильно зрозумів, ви здивовані, що камінці на намисті дуже схожі на оці жахливі камінці на свічнику, і вважаєте, що це не випадково?» «Я не знаю. Просто мені спало на думку. Припустимо, що камінці на намисті були справжніми діамантами і подарував їх місіс Шеклі той, хто був їй близьким і дорогим». Тому вона і не хотіла розлучатися з ними. Згадки про молодість для паралізованої старої могли бути дорожчими за будь-які коштовності. Але в той же час вона була дуже недовірливою і скупою, і мовчала про діаманти. Між іншим, вона не змогла б їх застрахувати, в неї не було таких грошей. «І тому вона вирішила вдатися до хитрощів», – продовжив Хабарт міркування Джун і сховала діаманти у свічнику, який не коштував їй і десяти шилінгів. Якому грабіжникові спаде на думку, що ці бряскальця коштують п'ятдесят чи шістдесят тисяч фунтів? Я все ж намагаюся з'ясувати, задумливо сказала Джун, що спричинилося до цих загадкових подій у Касл Хоумі. І ви стали підозрювати чесну місіс Споржас, ви втовкмачили собі в голову, що вона забрала діаманти і хотіла усунути вас зі свого шляху. Ні, Джун, у всьому цьому надто багато фантазій. Я знаю місіс Порджес вже давно. Чудової душі людина. Мухи не скривдить. Ви кажете, що знаєте місіс Порджес вже немало років. Та що ви справді про неї знаєте? Що ви можете знати? Того не досить, що ви іноді перекинулися з нею одним-двома словами. Та й то певне про погоду. І про кулінарію, додав Хаберт. Ось бачите, провадила далі Джун. І тепер ви готові заприсягтися, що вона не здатна на такі речі. А що вона являє собою насправді? Про що думає? До якого світу належить? Якими принципами керується в житті? які в неї потаємні бажання. Про все це ви знаєте так само мало, як і я. Чи, може, я помиляюся?» Хабарт підкинув у камін кілька полін і раптом посерйознішов. «Можу признатися, що я поквапився зі своєю оцінкою. Власне кажучи, я знаю тільки те, що протягом багатьох років вона була домоправителькою у старої місіс Шеклі, Одержуючи за це скромну, дуже скромну платню, всього 16 фунтів на місяць, ні шилінга більше, і що та на кожному кроці Лайла її і ображала. Отже, можна припустити, що вона ненавиділа господиню всією душею. А від цього припущення лише один крок і до наступного. Якимось чином дізнавшись про діаманти, якщо вони взагалі існували. Вона розробила кривавий план їх привласнення. А як же ви поясните таємничі обшуки в Касел Хоумі? Якщо шуряк Фенвіка, отой Роберт Уейт, справді шукав діаманти, то яку роль у цьому відіграють порцелянові ангели? І чому місіс Поржес, тепер уже багата пані, залишається в касл Хоумі? І яке відношення до цієї історії має місіс Меріл? Можна припустити, що вона теж знала про діаманти у свічнику. І місіс Поржес, боячись викриття, взяла та й вбила її. «Можливо, ви маєте рацію», – сказала Джун. Але незрозумілим лишається зникнення вбитої. Така маленька, тендітна жінка, як місіс Поржес. Джун раптом замовкла. Їй здалося, що вона почула легке покашлювання. Хабарт, який, здавалося, прочитав її думки, кивнув головою. Касл Хоум великий, труп можна було сховати і тут, на це в неї цілком би вистачило сил. І знову Джун охопило таке ж почуття, як півгодини тому на горищі. Старий будинок, переповнений всяким мотлохом, потрапив у сферу діяльності якихось загадкових і зловісних сил. Вбита місіс Меріл труп якої, можливо, схований десь тут, у підвалі. Архіваріус, дозвольте дати вам пораду, Джун. Хабарт торкнувся її руки. Яку? Залиште оцей клятий Касл Хоум. І що швидше ви це зробите, то краще. Можливо, навіть сьогодні ввечері треба виїхати до Лондона. Мене вже починає турбувати думка про те, що тут ви постійно в небезпеці. Якщо ви не заперечуєте, я відвезу вас своєю машиною. Там ви будете в повній безпеці, там з вами нічого не скоїться. А цією справою займеться поліція. Головний інспектор Мідл безсумнівно не такий дурний, як здається на перший погляд. І крім того, у нього хватка бульдога. Рано чи пізно він викриє злочинця, навіть без вашої участі. Джун уже й сама подумувала про втечу до Лондона, але пропозиція Хабарда збудила в її душі непояснимий опір. «А, Чед?» – запитання прозвучало так лаконічно і сухо, що одразу стало зрозуміло – вона не поїде. Хабард зневажливо махнув рукою. «Це образило Джун?» – «Чед?» – повторив він. «Чед – така людина!» Яка сама повинна відповідати за свої вчинки Він мусить знати, чим ця історія може скінчитися І нарешті, ви ж йому не дружина Ні, не дружина Тоді послухайте моєї ради Напишіть йому кілька рядків Різкий шум на кухні змусив його замовкнути Джун миттю підхопилася з крісла Піду гляну, що там сталося вона попрямувала до дверей, але, помітивши, що Хабарт збирається йти разом з нею, додала «Сидіть, сидіть! Я й сама довідаюся, в чим річ!» На кухні, власне, нічого не сталося, якщо не рахувати, що місіс Поржес впустила тацю з посудом. «Як жаль!» – зіткнула стара пані без будь-якого жалю. «Але я гадаю, ви мене зрозумієте!» «Зрозумію!» Ну, звичайно, адже я навмисно впустила тацю, і хоч мені треба було діяти швидко, я розбила тільки старі тарілки, новий сервіс цілий, цілісінький Я не розумію, що це все означає Джун кінчиком черевика торкнулося купи уламків Та зрозумійте ж, дитино, місіс Порджес, здавалося, була стурбована такою некмітливістю Джон. Я чула всю вашу розмову з Хаббардом. Чула й те, що він запропонував наприкінці. І тоді я сказала собі, тривога, дівчина в небезпеці, треба діяти. Адже мені абсолютно ясно, вбивця місіс Меріел і нашого старого доброго лайнера, а він теж убитий, я перечуваю. Ніхто інший, як оцей негідник адвокат Хаббард, «О, Господи, зроби так, щоб його душа смажилася в пеклі на сковорідці мільйони літ. Амінь!» «Хабард?» – перепитала Джун. «Яке відношення до всього цього має Хабард?» «А я? А я яке маю відношення?» – прийшла в наступ місіс Порджес. «Навіщо мені було вбивати двох людей та ще й тянути молоду пані в підвал і ховати її там?» «Ні, це зробив Хабард». На обличчі Джун з'явилася тінь недовіри, але стара стояла на своєму. Повторю, це міг зробити тільки Хабарт. Він був виконавцем духівниці місіс Шеклі і, напевно, знав про діаманти. Тому-то він, так би мовити, і уклав угоду зі смертю. Взяв та й замінив діаманти на свічнику звичайнісінькими скельцями, які заготував раніше. І коли в крайстерчі несподівано з'явилася місіс Меріл, далека і, очевидна, єдина родичка місіс Шеклі, яка знала про діаманти, цей негідник знайшов вихід, убив бідну дівчину. О Боже, я так ясно уявляю їх обох під час зустрічі, ніби сама була присутня там. І лайнер, мабуть, теж помер, бо знав, хто така місіс Меріл і хотів розповісти про це вашому нареченому. «А тепер і я помру, і ви, бо нам відомий убивця!» Здавалося, що місіс Порджас мала рацію. В її міркуваннях навіть була певна послідовність, і їх не можна було одразу скидати з рахунку. «Ні в якому разі не згоджуйтесь, Джун, їхати з ним до Лондона. Може ви й доберетеся туди?» але не далі, як до цвинтаря Челсі, де поховано мого батька. «Повірте мені, дитино, я вам правду кажу. Раджу вам якось дихатися цього вбивці, позамикати двері, взяти в руки револьвера і чекати. А я за цей час збігаю до фенвіків і подзвоню в поліцію». «Гаразд, зробимо так, як ви кажете», кивнула Джун. «Я спроваджу Хабарта» а ви підете і викличите поліцію. Але ви нікого не впускайте, чуєте, нікого. Навіть якщо хтось видаватиме себе за архієпископа Кентерберійського. розтломачувала стара пані. Взагалі-то я не маю нічого проти епископів, але вовки, як ви знаєте, завжди отягають овечу шкуру. Так що, додала вона вже стоячи на порозі, коли вбивця все ж з'явиться в Касл Хоумі, і двері, і вікна, цьому древньому піратському гнізді безліч підземель, таємних ходів, то не панькайтеся з ним, а одразу ж стріляйте. Тільки не римсайте і не бійтеся, і вам гарантоване довге життя. Пускайте в нього приспокійно кулю за кулею, поки душа його не лусне, ніби стара автомобільна шина. Випаливши ці слова, місіс Поржес усміхнулася. Повернувшись у хол, Жун сказала Хабарду, що місіс Поржес спустила тацю з посудом, але жодним словом не обмовилась про підозри старої пані. Коли ж Хабард знову запропонував їй негайно залишити Касл Хоум, Жун відповіла, що коли чет не повернеться до десятої вечора, вона так і зробить. Залишившись сама, Джун витягла з валізи свій маленький браунінг, вимкнула всюди світло, погасила обидві свічки, так що великий хол поглинула темрява, бо вогонь у каміні теж догорів. Потім Джун тихо пройшла в куток і сховалася за книжковою шафою. Пропливли хвилини, довгі як години. В деревах шумів вітер, у дійці під ринвою хлюпала вода. І знову Джун охопив страх. Вона відчула, що її долоня з револьвером спітніла. Але в холі було тихо. «Я ніколи не забуду цієї ночі», – подумала вона. «Ніколи, дотих пір, поки я жива, дотих пір». Вона уся перетворилася на слух. В коридорі почулися кроки, але такі тихі, не би хтось крався босоніж. Хвильку по тому двері безшумно відчинилися, і незнайомець увійшов до холу. Затамувавши подих, Джун чекала, підвівши руки з револьвером. Як тільки він увімкне світлом, Джун вистрілить, а вона вже не промахнеться, хай йому чорт, не промахнеться. Вона відчула в собі якусь незвичайну рішучість і твердість. «Мене тобі не вдасться поховати у якомусь підвалі поряд з Меріл», – подумала вона зі злістю. Але світла ніхто не вмикав, довкола стояла темінь. Жун чула уривчасте дихання незнайомця. Певно, він не менший, ніж Жун, відчував небезпеку. Несподівано він наткнувся на крісло, лайнувся, ступив крок до Джун, ще один. «Вона не витримала». І двічі пальнула. Очевидно, Джун уцілила, бо він одразу глухо скрикнув, але не впав, а чимдуч кинувся тікати і зник у коридорі, зачинивши за собою двері. Джун за завтікачем. Коли вона, важко дихаючи, вибігла в яскраво освітлений коридор, то побачила. Чеда, що квапливо йшов їй назустріч. Господи, що коїться в цьому чортовому Каслхоумі, поясни мені, будь ласка, навіщо ти зняла стрілянину. Послухай, Чед, хрипло мовила Джун, і якщо історія з порцеляновими ангелами і місіс Меріл, це одна з твоїх геніальних вигадок, розрахована на те, щоб зробити з мене посміховисько і водночас зібрати матеріал для книги, то запевняю, ти дуже шкодуватимеш. Перш ніж щед устиг відповісти, відчинилися двері, і в коридор увійшла стара пані. «Я ще з надвору почула постріли», – захекано випалила вона, і подумала, що мій джун уже плаває в калюжі крові з простреленою головою. Але, як бачу, вона жива і почуває себе досить бадьоро. В її словах прохоплювалися нотки співчуття. «Навіть надто бадьоро!» – сказав Чет. Джун зібрала всі сили, щоб зараз належно відповісти цій нестерпній людині, але затнулася. Рука місіс Порчес була перев'язана носовиком, на якому розпливлася червона пляма. Перехопивши здовований погляд Джун, стара пані усміхнулася. «Ні-ні, стріляли ви не в мене!» Я поранила руку об іржавий колючий дріт, яким оплутано садову огорожу. Стара пані ненадовго замислилась. «Ви можете подумати, що я брешу, і що моя рана, якщо можна так назвати подряпану на руці, результат вашого пострілу з браунінга». На зброї вона розуміється», – промайнула в голові Джун. «І може це справді була вона?» В такому разі витримка в неї виняткова, адже їй після невдалого нападу треба було вискочити через чорний хід, обігти навколо будинку і зайти в хол вслід за Чедом. Тут не було нічого неможливого, і здогадатися про це могла навіть дитина. «Ви повідомили поліцію?» – запитала Джун. «На жаль, ні», – місіс Порджес зітхнула. У «Фенвіків» нікого не було вдома, а до «Паркінсів» хвилин десять треба бігти. Так довго я не хотіла наражати вас на небезпеку, а почувши постріли, я одразу уявила, що ви...» Жон безнадійно махнула рукою. Поведінка місіс Поржес загнала б у безвихідь будь-якого адвоката. Вона була або безмежно наївна, або безмежно хитра. І, напевно, її ні на секунду не залишило б самовладання, якби їй навіть пред'явили неспростовні докази її вини. Таким же міцним горішком, тільки на інший манер, був Чет. Замість того, щоб обняти Джун і прошепотіти їй кілька слів, він, здавалося, зовсім не повірив у те, що сталося. Та й Джордж Абернаті, котрий незабаром з'явився, теж поставив їй кілька скептичних запитань. А перевернутий стілець, а крик, накинулася вона на них, ніби кішка. Може, ти сама його перекинула і сама кричала? Це вивело Джун з рівноваги. Вона мало не розплакалася від обурення. Те, що їй тут кажуть, не вкладається ні в які рамки. Я йду спати, сказала вона тремтячим голосом. «Якщо вранці знайдете мене з перерізаним горлом, то зрозумієте, брала я вас на глум чи ні». І вже на порозі додала. «Завтра я їду до Лондона і візьму справу в свої руки». «Яку справу? І що тобі треба в Лондоні?» – запитав Чет. «Може, я вам опісля й розповім, а може й ні. Я зроблю візит, леді Орингтон». «А я й не знав, що ти буваєш у вищому світі», – кольнув її Чет. «Ти ще багато чого не знаєш». І вона так хряснула дверима, що затряслося опудуло білого ведмедя. «Я віднесу їй склянку гарячого молока». Міс Порше з першою порушила мовчанку. «І покладу таблетку снотворного, тоді вона бідолашна, хоч виспиться спокійно». І по-філософськи додала... «Страшно подумати, на що здатна людина, коли йдеться про якісь блискучі камінці». Джордж Абернаті затримав стару пані і поцікавився, що вона має на увазі. Місіс Порджес поставила перекинути крісло, сіла в нього і докладно розповіла про все, що бачила і чула. Коли вона закінчила і пішла на кухню, щоб підігріти молоко для джун, Джордж підвівся. І деякий час мовчки ходив по холу. «Ти чув коли-небудь про подвійний причиновий зв'язок?» – спитав Чеда. «Ніколи. Уяви собі черепичний дах. І ось одна з черепиць раптом рівно о осьомій падає перед парадними дверима. Цей факт тісно пов'язаний із порудженням будинку, якістю роботи, властивостями матеріалу, впливами зовнішнього середовища. Це перший причиновий зв'язок. Ну, а тепер припустимо, що рівно о сьомій з цього будинку виходить містер Сміт. На це теж є цілий ряд причин. Він служить маклером у бюро, яке відчиняється восьмій. Отже, щоб вчасно всістися за письмовий стіл, треба опуститися в метро о сьомій двадцять. А той факт, що містер Сміт працює саме маклером – Обумовлений його здібностями, зв'язками його батьків, одруженням Ось тобі і другий причиновий зв'язок Обидва зв'язки не мають між собою нічого спільного Але часом вони несподівано схрещуються І відбувається те, що ми називаємо випадковістю І це справді випадковість Бо дірку в черепі містера Сміта не поясниш лише властивостями матеріалу з якого виготовлена черепиця. Не поясниш її і умовами життя Маклера. Цей випадок взагалі не пояснимий, якщо розглядати його тільки з погляду причинового зв'язку. Те саме стосується і подій у Касл Хоумі. Ми стежимо лише за одною ланкою фактів, і це помилково. Тому давай припустимо, що виявлення діамантів – якщо вони взагалі існують. Вбивство місіс Меріл, а можливо й Девіда Лайнера, не пов'язане з шантажем і порцеляновими ангелами, з обшуком будинку, що його зробив Роберт Уейт. Що тоді? Тоді виходить, що обидва ми ідіоти, сухо відповів Чет. Але ж поки що твої припущення нічим не обґрунтовані. Я не сказав би. Жорж Абернаті похитав головою. Коли спробувати пояснити всі події в Каслхоумі однією одною причиною, а саме діамантами, тоді вони стануть зовсім нереальними. А що як діаманти були сховані в одному з ангелів? Навіть у цьому випадку ми не знайдемо відповіді на питання, чому стара місі Шеклі протягом багатьох років Шантажувала багатьох жителів Крайстерча саме за допомогою цих ангелів. «Ми витратили цілий день на те», – сказав Чет, посмоктуючи люльку, – «щоб перевірити алібі всіх людей, яких могла шантажувати місіс Шеклі. І ми встановили, що в них є алібі, навіть у Хабарда, хоч він і збрехав нам, ніби дивився телевізійну виставу. Він уже не перший рік навідується до цієї Міллі, і нема ніяких підстав припускати, що вона сказала нам неправду. В той час він справді був у неї. Справа серйозна, і треба сподіватися, що Мілі не наважиться збрехати під присягою і одержати за це кілька років тюрми. Адже Хабарт не вбився, це виключено. Правда, він мене дратує». Точніше, я його терпіти не можу. Надто вже в нього джентльменський вигляд. І надто багато часу приділяє Джун, доповнив Джордж. Це також. Якщо він продовжуватиме в тому же дусі, доведеться дати йому попитці, і все буде гаразд. Але підозрювати його у вбивстві не можна. Всереду між шостою і сьомою він не вбивав, а був у ліжку з мілі. Ось так а зараз я принесу друкарську машинку і напишу кілька листів. «Листів? Кому?» Джорджа Абернеті, очевидно, не влаштовувало те, що Чет знову намагався здійснити свої маячні ідеї. «Кому?» «Та всім тим, кого, як ми гадаємо, шантажувала місіс Шеклі. «І що ти їм напишеш?» «Чет вже всівся за свою портативну машинку», і вклав у неї аркуш паперу. Я їх знову трохи пошантажую. «Іди краще спати!» «Я вільний громадянин, і можу робити все, що мені забажається. Спати я зараз не хочу, але зате в мене так і сверблять руки написати шановним людям Крайстерча по кілька слів. «Двадцять фунтів!» «Ні, шантажувати так шантажувати!» «Тридцять фунтів, і я мовчу!» І якщо ж вони не погодяться, хай нарікають самі на себе. В цих листах я дам їм зрозуміти, що проник у таємницю покійної місі Шеклі, і тепер іду її стежкою. Джордж Абернаті був сумлінний поліцейський чиновник і глибоко зіткнув. «Послухай, Чет, а тобі не здається, що ти заходиш надто далеко? Чи не збираєшся ти мене арештувати, друже?» Підштрикнув його чет. «Що ж, спробуй, тільки не думай, що я добровільно піду за тобою. То хоч поясни, чого ти хочеш добитися цими листами. Хочу довідатися, кого ще шантажувала місіс Шеклі. А потім, висолопивши язика, побіжу з'ясовувати, де вони були в той час, коли вбили місіс Меріл і ще сен Лайнер». І якщо я дізнаюся, що в когось із них немає алібі, то одразу ж повідомлю тебе. Або ж ними займеться бульдог Мідл. Той навіть з дитячої ляльки зможе витягнути зізнання. Треба діяти, інакше ми будемо змушені заочно привітати милого вбивцю з тим, що не можемо його викрити. Того ж вечора Чет розіслав 14 листів. Джордж Абернаті теж не дрімав. Наступного ранку він сів за телефон і почав обдзвонювати страхові агентства в Брокслі, Данді, Абердені і Стонхейвені. В обід йому пощастило Він одержав відомості, які підтверджували припущення Джун. Років 20 тому місіс Шеклі застрахувала в Шотландському національному страховому агентстві коліє вартістю 15 тисяч фунтів. Але одразу ж по війні вона відмовилася від страхування. Причину відмови, на жаль, не пояснила. Добрих 30 років доля кидала Макгівена по всіх морях-океанах, і суша тоді уявлялася йому нечим іншим, як портовою півничкою. Крайстерчі таких пивничок не було, зате водилися інші заклади, в яких втомовують спрагу, коли, звісно, є грошенята. У Макгівена кишені були порожні, і він вирішив украсти у пастора Стерджена шланг для поливання саду. Наївний моряк міркував так – пастор – слуга Божий, і він, звичайно, не охоронятиме свою власність так, як це роблять інші люди. Макгівен, зачарований об'єктом крадіжки, новим зеленим шлангом, за який він сподівався одержити у ганчірника в Брокслі щонайменше 10 шилінгів, навіть не потурбувався про шляхи відступу. Він був так упевнений в душевній доброті пастора, що помітивши його, зняв капелюха і ввічливо привітався замість того, щоб негайно вшитися. Тільки удар палицею по голові змусив одважного мореплавця засумніватися в доброті святих. Він дав дропака і, почувши позаду сопіння пастора та собачий гавкіт, у вічії перестрибнув через високий кам'яний мур і опинився на цвинтарі. Відчувши себе у відносній безпеці, Макґівен на мить зупинився, перевів подих, а потім плюнув у бік пасторського будинку, ніби доводячи цим, що і в нього є людська гідність і що він тікав не з переляку а лише рятуючись від грубого насильства. Але його нещастя тільки почалися. Незабаром замжичило, і Макгівін, підвівши очі до неба, сказав собі, що людина, яка не захопила з собою парасольки, повинна зробити все, щоб не захворіти на гриб і не провалятися потім у ліжку. З обох боків тягнулися ряди могил, і невдовзі на самому краю цвинтаря за вербою він помітив каплицю і вирішив, що в живої людини не менше прав мати дах над головою, ніж у мертвої. Побачивши напис, викарбований над входом, Макгівен з подивом довідався, що в склепі знайшла вічний спокій його благодійниця місіс Шеклі. За грачастими дверима стояли дві розкішні труни. Макгівен промок і промерз до самих кісток, і цукотів зубами так жваво, як іспанська танцюристка Кастанєтами. Притулившись до дверей і піднявши коміра, він згадував про острови у тихому океані, де було так спекотно, що мешканці ходили або напіводягнені, або й зовсім голі. Він з радістю забрався б у середину каплиці, де йому безсумнівно було б набагато зручніше сховатися від негоди. «Бридкі скнари!» – буркнув моряк. «Невже вони бояться, що у них поцуплять мерців?» Але нараз Макгівен аж очі витріщив. Завіси на дверях були щойно змащені. Замок теж блищав от мастила. Це не просто насторожило його, а й викликало нестримне бажання докопатися в чим тут річ. І оскільки в кишені Макгівена, крім досить таки брудного носовика, Запальнички та палички жувального тютюну завжди була відмичка, то відімкнути двері було для нього дитячою забавою. Якби лишень Макгівен міг подумати, в яку халепу він ускочить. В склепі Мґівен полегшено зітхнув. Тут пахло пилом та сухим листом. Моряк витяг з кишені паличку тютюну і відламав шматочок. Покласти його в рот він не встиг. Раптовий спалах блискавки осяяв каплицю голубовато мертвотним світлом, і Магівен устиг заважити, що хтось недавно відкручував гвинти на віках. Краще б, звичайно, не втручатися в справи цього невідомого порушника спокою. Але Магівена так заінтригувало відкриття, що він вийняв запальничку і ретельно оглянув обидві труни. Сумнівів не було. Хтось зовсім недавно знімав віко. «Навіщо тобі лісти в чуже діло, старий друже?» – порадив йому внутрішній голос. «Ще чого доброго, в пекло потрапиш, бо чогось тут нечисто. Повідом поліцію та й по всьому». «А якщо тут пахне кількома фунтами?» – відповів Макгівен своєму внутрішньому голосові. Він вимовив ці слова гучно – щоб хоч трохи притлумити страх, що раптом опасів його. «Що ж, чини як хочеш», – відповів йому внутрішній голос. «Ти вільна людина, і можеш лізти, куди тобі заманеться, хоч би й у чужі домовини. Але ж потім не шкодуй, коли тебе поставлять перед судом за наругу над прахом померлих. Згадай, до речі, про Джеферсона Паркінса якого хотіли звинуватити в крадіжці зі зломом лише тому, що він кинувся на допомогу дитині, яка плакала. Макгіван плюнув. Паркінс – старий розбійник, і крім того, мерці не кличуть на допомогу. А якщо тебе звинуватять, що ти познімав з рук мерців усі коштовності? Ні, Макгіван, облиш краще цю справу. Але цікавість взяла гору. Мак відкрутив гвинти, перехрестився, чомусь забувши зняти капелюха, і підняв віко одної домовини. Безперечно, він належав до хоробрих людей, і в часи Нельсона або Френсіса Дрейка з нього вийшов би чудовий пірат. З чорною пов'язкою на лівому оці, з бордажним гаком в руках, з безстрашною усмішкою на стиснутих губах, таким зараз уявляють людей – що зробили так багато для Величі Британії. А сьогодні нащадки цих сміливців перебиваються крадіжкою половних шлангів. Але навіть в Магівена перехопило подих, коли він при голубоватому спалуховій блискавки побачив у труні трупи двох жінок, благодійниці Місі Шеклі і якоїсь незнайомки. В другій труні поряд зі скелетом Лежав мертвий архіваріус Девід Лайнер. Певнившись, що він натрапив на слід тяжкого злочину, Магівен подумав про ту славу, яку принесе йому це відкриття у всій окрузі, і ще раз уважно оглянув склеп. В глибині його він помітив маленькі бронзові двері. Відчинивши їх, побачив сходи, які вели в підвал під склепом. В одній із стін підвалу, посеред великих кам'яних плит, з'яяв темний чотирикутник підземного ходу, з якого, спустившись ще по одних сходах, можна було потрапити в стару каналізаційну трубу. Ось тут і проявився на повну силу талант Магівена як першого відкривача і розвідника. Він клацнув запальничкою і ступив, зігнувшись всередину середину труби діаметр якої майже дорівнював людському зросту. Пройшовши кроків 70-80, моряк опинився в якомусь підвальному приміщенні. Тут він знову побачив сходи, піднявся по них і помітив над головою залізний люк, натиснув на нього і в ту ж мить мало не впав з переляку. На нього посипалися гарячі воглини. Макгівен втягнув голову в плечі і здогадався, що перебуває в каміні якогось будинку. Перелякана місіс Поржес справедливо обурилася, яким чином він опинився в її каміні і що, власне, йому треба. Війшовши до холу Каслхоума, Макгівен розгублено прогугнявив, що він і не збирався порушувати спокою старої пані, з якою метою він потрапив до каміна? Для нього самого таємниця. Ясно одне, що ніколи грабувати він не збирався, бо він не злодій, і вона це добре знає. «А що ж ви все-таки хотіли робити?» уїдливо спитала домоправителька. «Адже в гості через підвал не ходять». Я прийшов не з підвалу. Я прийшов просто зі склепу місі Шеклі, де знайшов ще два трупи, Чоловіка й жінки, які там не були раніше поховані. Місіс Поржес на секунду замислилася, а потім промовила ви не заперечуватимете, якщо я повідомлю поліцію. Дорога, місіс Поржес, від хвилювання магівен притулив капелюха до грудей. Я бачу, ви мене зовсім не розумієте. Якщо припустимо, ви очищаєте в кухні провід і раптом падаєте в річку, то кожен скаже, що тут причетні вищі сили. Так само вийшло і в мене. Я цілком на боці закону, лише... Лиш спочатку чаречку віскі. Якщо це вас не переобтяжить, місіс Порчес, Магівен нерішуче приступив з ноги на ногу. А що ви шукали в склепі? І з якою метою ви заглядали в труни? Так, заради інтересу. Хотіли помилуватися мерцями. Кажучи це, місіс Порджес налила дивакуватиму морякові чарку віскі. Рука її так тремтіла, що вона розклюпала добру третину пляшки. Місіс Порджес була налякана не менше, ніж добряк Макгівен. Раптом пролунав дзвоник. Це повернулися Чет, Джордж Абернаті і Джун. Що півгодини тому приїхали з Лондона Місіс Порджес прямо в коридорі розповіла їм Які жахи їй довелося щойно пережити «Ви розумієте, я нічого не підозрюючи Входжу в хол і, Боже святий, що я бачу? В каміні, де я тільки не розпалила, з'являється страшна голова А потім виліз у цей бродяга «Напевне вбивця, подумала я» на совісті якого не менше дюжини жертв. Та на щастя, це був магівен, і прийшов він просто зі склепу місіс Шеклі, а там в домовинах не лише благословенні останки, а й зовсім свіжі покійники. Я думала з непритомністю, але досить швидко оговталася і змикитила, що ми, здається, на порозі розгадки таємниці Касл "А «Ви так гадаєте?» – втрутилася Джун. Якби ви знали, моя Люба, якою буде ця розгадка?» Форма Джорджа Абернакі, який уперше увійшов до холу, справила на моряка незабутні враження. Він мало не клацнув каблуками і не приклав руку до капелюха для привітання. Гучно пробасив. «Мак Гівен, ваша честь, 30 років прослужив у торговельному флоті її британської величності. Зараз безробітний». Під суд, можна сказати, не потрапляв. «А ви забули сказати про шланг», – усміхнувся Джордж Абернаті. Від цього нетактовного нагадування обличчя моряка пересмикнулося, ніби від зубного болю. «Я нічого не маю проти релігії, сер. Але якщо той тип спершу залишає шланг у саду, а потім цькує нещасну людину собаками, хоч насувається гроза, то є один тільки вихід». Шукати десь хоча б якогось притулку, хай ним навіть буде склеп. Ось так воно вийшло. Магівен одержав ще чарку після чого розповів про все докладно. І зрештою я понився тут, внизу, зовсім не підозрюючи, що це підвал Касл Хоума. Я піднімаю ляду над головою, і раптом на мене падає дощ гарячих жаринок. Я вже подумав, що потрапив у пекло, а коли отямився, побачив, що стою в каміні. Місіс Порджес прийняла мене спершу за грабіжника, але я не грабіжник, сер, я кажу чисту правду, тільки правду. Чет обернувся до Джорджа. Ми повинні все перевірити, інакше нас випередять і домовини спорожніють. Звичайно, погодився Джордж. І окрім того, ми повинні негайно повідомити про це в Глазго, старшому інспекторові Мідлу. «А що я пережила і про що довідалося, це я бачу, нікого не цікавить», – наприндилася Джун. «Даю слово, що ви і годину сидітимете з роззявленими ротами, коли вислухаєте мене». «Нас все теж цікавить, розповідай, та тільки пошвидше», – зауважив чет. А потім ляснув себе долонею по лобі. Каналізаційна труба. Саме про неї розповідала тобі місіс Лоувіл, ну, тепер мені все ясно. І тепер тобі, сподіваюсь, ясно, що людина, яка вчинила замах на моє життя, не була привидом, кольнула Джун. Давайте спочатку подивимося, що там унизу і як функціонує оця штукенція, сказав Джордж Абернаті. Штукенція функціонувала напрочуд просто. В невеличкій щілині перед каміном, між двома великими кам'яними плитами, був тонкий сталевий важіль. Коли на нього натискуєш, ляда повертається і відкривається доступ до підвалу, з якого можна проникнути в стару каналізаційну трубу. Вже понад 20 років вона не діє, відтоді як у північній частині міста провели нову. «Може, перш ніж ви полізете в цю гідку трубу, мені розповісти про її призначення?» Джун згорела від нетерпіння. «Розкажете, як ми повернемося?» Джордж першим почав спускатися сходами. «За кілька хвилин ми знову будемо тут». Жінки лишилися самі. «Це ви вбили місіс Шеклі?» Джун обернулася до місіс Поржас. Ще тільки допомагали. «Знаєте, Джун, якщо говорити відверто, стара пані сіла в крісло, то я скажу, що у вас забагата фантазія. Фантазувати гарно, але потрохи, стограмовими порціями, бо можна легко збитися на манівці. Ні, я нікого не вбивала. Я можу стати перед своїми суддями в сніжно-білому платі, «В якому ще ходила конфірмуватися, з восковою свічкою в руці, і до моїх вух буде долинати небесний спів ангелів, і я впевнена, що Вищий суд мене виправдає». Сповідь місіс Поршес перервала поява Чеда і Макгівена. Вони трохи замазюкалися, але були цілими і неушкодженими. Джордж Абернаті одразу ж пішов на дільницю, щоб про все доповісти в Глазго». «Наш старий морський вовк і викрадач шлангів справді зробив колосальне відкриття», – почав Чет. «Так що тепер йому краще за все піти з місіс Поржес на кухню і випити там пляшку віскі». Місіс Поржес і Макгівен вийшли. «Я дуже радий, що ти повернулася жива-здорова», – Чет пригорнув Джун. «Усе свідчить про те, що в склепі повинен був з'явитися ще один труп, твій». «Утямив нарешті. Але мені ще дещо відомо. Джун не могла приховувати почуттів, що охопили її. Почекаймо Джорджа і все одразу обміркуємо». Джордж повернувся досить швидко, навіть швидше, ніж їм хотілося. «Міддл зі своїми людьми буде тут за годину, не пізніше», – з повідомив він. «До його приїзду ми повинні все з'ясувати». «Ти що, хочеш одержати підвищення?» – сказав Чет. «Не дурниць, я просто не хочу втратити місце через твої божевільні прожекти. Мені подобається Крайстерч, хоч тепер я й не назву його райським куточком. Але я ще трохи поживу тут». Він замовк, а потім витяг з кишені купу листів і кинув на стіл. «Відповіді на твою спробу шантажувати». Вісім штук, решту, мабуть, ще покладуть в умовлене місце, і у всіх хрусткі папірці. Про який шантаж ви кажете? Що за хрусткі папірці? – поцікавилася Джун. Ваш майбутній чоловік взявся за ремесло місіс Шеклі. Загалом у конвертах було рівно 240 англійських фунтів, сума, на яку приємно подивитися. Джун почала дещо розуміти, але вся ця історія не здалася їй такою трагічною, як Джорджеві. «Так ви вже про це знаєте?» – спитала вона. «Про що?» – поцікавився Чет. «Чому спершу Шеклі, а потім місіс Порджес Вдавалося шантажувати всіх цих добрих, високоморальних, глибоконабожних шановних громадян Крастерча, які дотримуються сурових принципів?» і проповідують любов до ближнього? І яку роль відіграли в цьому порцелянові ангели? І чому хтось весь час снишпорив по Каслхоуму? І для чого призначався цей таємний хід через каналізаційну трубу? Коротше кажучи, таємниці Каслхоума для вас більше не існує? А тобі не здається, що ти поставила надто багато запитань? «Де ми знаємо, а де чого ні?» Джорджу Абернаті було приємно помучити Джун. «Ех ви, мудреці!» Вона приховала своє невдоволення і зняла з пальця каблучку. «Ставлю оце сапфірове кільце проти обїденого оселеця. Що одного ви, напевно, не знаєте. Що сталося зі мною, коли я поїхала до Лондона?» «Не зволікай, кажи!» Хтось у мене стріляв з кущів неподалік від повороту на головну вулицю. Вправний стрілець. Я не сказав би. Так-так, я ще жива, розгнівалася Джун. Але у вітровому склі моєї машини є малесенька дірочка. Якихось два-три сантиметри, і в тебе не було б більше причин так огидно посміхатися. Прибережи свій сміх до того, поки я скажу, кого відвідала в Лондоні. «Ну-ну, кажи!» Джордж лише зиркнув на годинника. Леді Орнгтон, дружина сера Арчібальда, славний рід, якого відомий ще з часів другого христового походу, тобто давнішній, ніж рід її величності. Спочатку про леді. Володіє п'ятьма мовами, манери вишукані, але скромні. Вечірнє плаття коштує добру сотню фунтів, «Обличчя так випущене, що навіть за допомогою мікроскопа не побачиш жодної зморшки. Ніхто і не подумає, що Леді Орнгтон незабаром 50, і що під час Другої світової війни вона, так як і дружина бургомістра Лоуіла». Джун зумисне зробила паузу. «Була зіркою, дому розпустив Касл Хоумі. Я про все довідалася». В цьому допомогли мені і секретні архівні документи, і інтуїція, і вміння ставити хитромудрі запитання. «Касл Хоум? Ти сказала, що в Касл Хоумі під час війни був дім розпусти? А ти не теє!» У Касл Хоумі був один з першокласних закладів такого типу. Його могли відвідувати лише офіцери військово-морської бази, та високоморальні громадяни Крайстерча. А щоб громадськість не дізналася про це, всі відвідувачі проникали в Касл Хоум через каналізаційну трубу, яку Шеклі з'єднала зі склепом. Але, як я здогадуюся, вона зробила не тільки це. Вона сфотографувала батьків міста в найпікантніших позах. Оці самі плівки й шукав шановний містер Уейт за дорученням сім'ї Фенвіків. Він усе й перевернув до гори дном в Каслхоумі. Але, очевидно, місіс Порджес давно переховала матеріал в інше місце. «А порцелянові ангели?» – спитав Джордж. «Вони були невід'ємним атрибутом будинку. Вони стояли у всіх кімнатах. У них зберігалися...» – Джун замовкла – вона не могла знайти підходячого слова. «Не зволікай, ж, що там зберігалося?» «Сам знаєш, не прикидайся дурником», – розсердилося Джун. «А, тепер все зрозуміло». Чет так розреготався, що ж сльози виступили на очах. Досить було простягнути руку, зняти голівку з цього милого ангела і... І все було гаразд. «Так, місіс Шеклі справді не відмовиш у гуморі. А наша люба місіс Порджес продовжила її справу. Я маю на увазі шантаж». «Визнаю, сер, Як і завжди, стара пані з'явилася, ніби за помохом черівної палички, тільки-но прозвучало її ім'я. А ось і рахунок з точністю до шилінга, куди пішли гроші, які я роздобула». 200 фунтів місі Саліван, вдови має п'ята дітей, 11 фунтів за ремонт будинку вчителя Толбота, за нову електропроводку у писаря Невіла 8 фунтів 4 шилінгів. покрівельникам за дах будинку бідняків 111 фунтів 7 шилінгів, за стічний рівчак у саду сліпого міського писаря Тернера. Досить «Суд винесе вам подяку», – перебив її Джордж Абернаті. «Дякую вам, сер». Місіс Поржес зробила реверанс. «Але перш ніж іти і пакувати валізу з усім необхідним для тюремного життя, я хотіла б попрохати вас звільнити мене від оцього пірата на кухні. Він без кінця п'є і став надто нав'язливим. Його, звичайно, можна було б зрозуміти – якби я була років на двадцять молодшою. Але в нинішній ситуації я сприймаю його залицяння як щось недозволене, точніше кажучи, аморальне. І ще, так би мовити, на своє виправдання. Визнаю, сер, що я поводилася як безсовісна шантажистка, але я нікого не вбивала, хоч якщо дотримуватися істини. Часто мені хотілося це зробити. Коли я згадувала про те... Чому наша міська знать так благодійна? Що люди, в принципі, слабкі істоти, в цьому їх звинувачувати не варто. Але за те, що вони так забрехалися, так би соромно забрехалися, як всі оті фенвіки, стержени, лоули. За це їх Господь повинен карати куди суворіше, а не обмежуватися виразками шлунка та гнилими зубами. Стержень теж належав до числа – Клієнтів поцікавилося Джун. «А як же? Один із завсідників. На тому світі його вже давно чекає казан з гарячою смолою. І якби я була ангелом, я б не поворухнула б і пальцем, щоб допомогти йому. А тепер дозвольте мені пакувати валізу». «Сим ви можете зачекати», – відповів Джордж. Ще додав. В будь-якому випадку я потурбуюся про те, щоб люди не забули ваших славних подвігів. Орден Святої Анни вам забезпечено. Ви були доброю фею Крайстерча, і я хотів би, щоб ви нею залишилися. Дякую, сер. Реверанс і місіс Поржес з'щезло. В ту ж мить завила сирена поліцейської машини. Прибув старший інспектор Мідл зі своїми людьми. Щоб обстежити склеп і вивезти трупи, досить було двох годин. Потім всі повернулися до Каселхоума. М'ясиста, як у бульдога обличчя старшого інспектора, так налилося кров'ю, що здавалося ще трохи, і його схопить інсульт. Маленькі оченята невдоволено зиркали з-під густих брів. Тон розмови буркотливий, зі всього можна було зрозуміти, що в інспектора припоганий настрій. Ще пак, по перше, трупи виявив не він, а якийсь волоцюга. По-друге, інспектор і досі не знав, як скласти докупи відомі йому факти. До того ж, його не на жарт збентежив ранковий дзвінок бургомістра Лоула, який просив допомоги. Про цей дзвінок Мідл поки що мовчав. Він хотів спершу вислухати повідомлення Джорджа. Коротко і ясно, Джордж Абернаті доповів про все, що йому вдалося з'ясувати за допомогою Чеда і Джун. Він закінчив свою доповідь твердженням, що загадку крайстерча цитаделі моральності можна вважати розв'язаною. А ви так гадаєте, буркнув Мідл. Особисто я іншої думки. То почекаємо висновки в суді залякати Джорджа було нелегко. «А як ви поясните обидва вбивства?» Мідл злісно попихкував сигарою. «Чи ви думаєте, що вони самі собі пустили кулі в лоб, а потім, аби нагнати на людей більше жаху, вляглися в труни?» «Ні, я так не думаю. Цей факт нам ще потрібно пояснити. Чи, може, ви вже все знаєте, сер? «Мені здається, що ви знаєте не більше від нас, тобто нічого». Доброзичливо зауважив Чет. «Потримайте язика, якщо вас не питають», – гаркнув Мідл. «Вами я ще займуся. Подивимося, як ви заспіваєте». «Тепер я зрозумів, що помилився», – обернувся Чет в бік абернаті та поліцейських чиновників. «Судячи з усього, в нашого шановного старшого інспектора Мідла вже є з десяток версій. Невідомо тільки, яка з них правильна чарочку шотландського віскі за вашу проникливість, сер, чи ваш лунок, коли ви не в гуморі, не приймає алкоголю? Ваша теорія з оцим будинком радощів, без глуздя, захлинаючись, видавив Мідл. Вона перетворює всіх побожних громадян у брехунів, без достатніх доказів брехунів. «Навіщо вдаватися до крайнощів, Любий?» – уїдливо відпарирував Чед. «Чи ви ще ні разу в житті не були в такому закладі?» Кров'яний тиск у Мідла підвищився принаймні до ста 90 Але йому вдалося опанувати себе. Він поквапливо розтибнув кітель, дістав згорнутий аркуш паперу і подав Чедові. «Ваша робота!» Це був лист, в якому Чет намагався шантажувати бургомістра Лоуила. «Що за лист, любий?» – запитала Джун. Вона вже відчувала, що її коханий знову заварив кашу, з'їсти яку буде не так легко. «Так, листа написав я», – признався Чет. І не тільки цього. Він підійшов до столу біля вікна і вийняв з-під газети сховані там гроші. Адже ви не заперечуєте, що продовжували шантаж, яким займалася місіс Шеклі. Не заперечую, Чет запалив сигарету і додав з милою відвертістю. І те, що зробив я, повинні були зробити ви, мідл, і причому давно. Тоді б ви знали всіх, кого шантажувала місіс Шеклі і кого можна запідозрити у вбивствах. Запідозрити у вбивствах Мідл примружив оченята. «Але ж ваш друг, інспектор Абернаті, твердив, що ангели і вбивства не мають нічого спільного. Чи ви змінили свою думку?» «Я писав листи ще до відкриття Макгівена», – Четт втратив рівновагу. «Та й взагалі, невже ви серйозно гадаєте, що якби я справді збирався когось шантажувати, тоді би так примітивно?» підписуючи листи своїм прізвищем. «Я бачив людей і дурніших за вас», – відказав Мідл. «А ви, інспектори, знали про листи і навіть не вважали за потрібне поінформувати своє начальство? Цього мені достатньо. Я усуваю вас від роботи. А ви?» – це вже стосувалося Чеда. «Пакуйте зубну щітку. Я вас заарештовую». «Я не раджу вам цього робити, сер, сказав Джордж, котрий зрозумів серйозність ситуації краще за свого розгніваного друга. «Звичайно, ви можете відвести його на допит і навіть застосувати силу, але через 24 години будете змушені звільнити його». «І тоді я нацькую на вас і на ваших поважних протежей в Крайстерщі, всю англійську пресу», – розпалився чет. І коли ви будете проходити вулицями Глазго, вслід вам свистітимуть. Міддл відчув на своїй руці легкий дотик руки Джун. Такий ніжний, ніби це були не пальці, а маленький метелик. «Не робіть цього, інспектора!» – затуркотіла вона. «Чет справді не шантажист, він тільки хотів відновити справедливість. І крім того, Чет може завдати вам силу селену прикрощів». Я чхав на бульварну пресу, міс. Бульварна преса? Несамовито завалав чет. Та я напишу, що надіслав і вам листа, і що ви відправили на моє ім'я не 20, а цілих 40 фунтів, бо свого часу були одним з постійних клієнтів місіс Шеклі. Поліцейські чиновники понаставляли вуха, і Мідл змушений був витерти їх за двері. «Чед, заспокойся!» – вмовляла Джун свого нареченого. «Ти ж бачиш, містер Мідл взяв себе в руки!» І справді, після останніх слів Чеда з інспектором відбулася дивовижна метаморфоза. На нього ніби вилили відро холодної води, і він скидався на мокрого собаку. Під час війни він служив у Честері офіцером на швидкісних катерах. А від Честера до Крайстерча з його легендарним борделем немає двадцяти миль. Джун підсунула інспектору стільця, і він покірно сів. «Ви безсоромний шантажист, Олів'є!» Мідл тяжко дихав. «Погано, що в нас в Англії можуть впливати на громадську думку такі індивідуми, як ви!» «Погано не тільки це, ще теж сів». Погано й те, що у нас в Англії поліція боїться глянути в лице правді, тому що вона побачить лише криву пику. Ну добре, припинимо суперечку. Мідл завжди відчував той момент, коли битва була вже програна. Адже припустимо, ви маєте рацію. Але як же пояснити вбивство? Настав час втрутитися Джун. Вона розповіла про діаманти і про все, що сталося з нею під час поїздки до Лондона. Джордж повідомив про страховий поліс. «Звичайно, могло бути і так, згоден», – сказав Мідл. «Припустимо, що місіс Меріл була спадкоємницею Шеклі. Після її смерті приїхала до Крайстерча і замість діамантів знайшла скляні бряскальця і була вбита». «Бо той, хто замінив діаманти звичайними скельцями, боявся викриття», – додав Джордж. «А Девід Лайнер знав, хто така місіс Меріл. Міддл переводив погляд з одного на другого. «Отже, Хаббард? А хто ж ще? злісно кинув Чет. «Він був адвокатом і довіреним місіс Шеклі, і, напевно, знав про діаманти». Мідл потер підборіддя, його чинята знову спалахнули ясним вогнем. Так він міг знати і про діаманти, і про таємний хід у каплицю, але він не єдиний, кого можна підозрювати. «А кого ще?» – поцікавився Чет. Мідл не квапився з відповіддю. «Та хоча б і вас!» – нарешті сказав. «Це ж дурниці!» «Зовсім не дурниці!» Вперся на своєму старший інспектор. Чед підняв його наглузи перед усіма присутніми, і той, згнітивши серце, змушений був знову прикусити язика. Притиснути Чеда він зараз не мав можливості. Але ще гірше було те, що могли з'явитися неприємності по службі. Якщо справу про вбивство розкриє не він, а хтось інший, то начальство дивитиметься на нього як на людину, що не впоралася із завданням. Звичайно, міркував Мідл, опис майна і цінностей місіс шеклі, складений Хабардом, буде в повному порядку. Хабард не гравець, не п'яниця, в нього немає дорогих коханок. Все це він, Мідл, уже перевірив. Чотири діаманти – це ціле багатство». І Хаббард, мабуть, не перший, хто простягає руку за чужим спадком. Але його треба спіймати на гарячому. Хаббард – член палати адвокатів, розумний, спокійний. Він не зробив багато помилок. Навряд чи вдасться Мідлові на шкрипти доказів, яких би не зміг розбити досвідчений адвокат. А якщо злочинець Чет Олів'є? Грошей у нього безперечно мало. Але він – шибай-голова, а його наречена не з тих невибагливих дівчиськ, які бувають безмежно щасливі, коли коханий дарує їм на день народження флакон одеколону. Передусім треба, звичайно, знайти діаманти. І якби це вдалося, він би повів справу так, якби вважав за потрібне. Міддл теж давно збагнув, що правду і закон у світі – де він жив і боровся за існування, можна буде повернути і так, і інакше. А коли Міддл і його співробітники вже збиралися покинути Касл Хоум, на блиці Джун з'явилася роблена усмішка. «Ви їдете? А що нам робити з оцим старим піратом? Відпустити?» Цю ніч він, як і ваша домоправителька, переночує в Глазго». «А завтра вранці вони обоє одержать по великому горщику каші. Перед допитом їм обом треба буде добре підкріпитися». З цими словами Мідл вийшов. Знову завила поліцейська сирена. Потім стало зовсім тихо. І раптом хтось постукав у шибку. «Хто б це?» Джун відчинила вікно. І наступної миті, недбало перестрибнувши через підвіконня, в холі опинилася людина якої тут менше за всіх чекали. У святковому сюртуку з білою гвоздикою в петлиці із циліндром у руці стояв Роберт Уейд. Коли Уейда відрекомендували Джун, він галантно поцілував її руку, Джорджові лише кивнув, а потім сказав «Міддл ідіот!» І крім того, йому потрібно правдами і неправдами дослужитися до пенсії. Тому він накине вірьовку на шию першому, кого можна запідозрити у вбивстві. Ви, містер Олів'є, стоїте під номером один в його списку серед кандидатів на шибеницю. Я завжди любив небезпечне життя, відповів Чет. Часом стає нестерпно нудно, коли почуваєшся, як у Бога, за пазухою. Ну, а тепер, можливо, розкажете, чому порадували нас візитом саме в цей час? Нема нічого легшого. Коли моя люба сестричка і мій любий зятьок одержали вашого листа, вони одразу зникли з дому. Вони відчули, що всьому награбованому ними добру загрожує серйозна небезпека. І тому, керуючись низькими егоїстичними міркуваннями, знову попрохали моєї допомоги. «Як же вашим родичам вдалося так швидко розшукати вас?» – поцікавилося Джун. «Я вже досить давно живу в готелі Роялі Ріц», – відповів скромно. «Моя професія зобов'язує мене жити лише в першокласних готелях. Я вже знаю все, що відбулося в Касл Хоумі». «Як ви про це дізналися?» – поцікавився Джордж. «Дорогі інспектори!» Здивовано вигукнув Оейт, граючись білою гвоздикою Коротше кажучи, ви знаєте про все, голубі очі Джун блиснули Гадаю так, у всякому разі більше, ніж Мідл Він не поганий шпих, але надто примітивний для своєї посади Добре, а що ж далі? – спитав Чет Що далі? – Оейт звів брови «Ви потрапили в дуже складне становище. Мідл залишив двох людей, які пильно стежать за вами і Хабардом. А завтра на світанні в Крайстерч з'явиться ціла рота спеціалістів шукати діаманти. І хто знає, чим воно все скінчиться, якщо ми їх не випередимо?» Джордж узяв кашкетом. «Я піду додому спати, бо завтра буду почувати себе розбитим і морально, і фізично». Не встигли за ним зачинитися двері, як Роберт Уейд вийняв з невеличкої сумочки зв'язку відмичок, лупу і гумові рукавички. «Де ви хочете почати тут?» – спитав Чет. Обличчя Роберта Уейда прибрало такого виразу, ніби він виявив у своїй кишені принаймні ящерку. «Тут? За кого ви мене вважаєте, Олів'є? Адже я працював у Каселхоумі більше тижня. Ретельно обстежив кожну ніжку стільця, обстукав кожен сантиметр підлоги і стін. Так невже ви гадаєте, що після всього цього я не знайшов би схованки, якби вона існувала? Він похитав головою. Ні, ви справді не маєте жодного уявлення про роботу висококваліфікованого зломщика. На мій сором признаюся, що я мало тямлю в цьому. «Але я аж ніяк не хотів зачепити вашої професійної честі», – вибачився Чет. «Нічого», – махнув рукою Уейт. «Я певен, що злочинець Хабарт. Ось тому ми почнемо пошуки в його будинку, і не де більше». «А як ви плануєте це здійснити?» «Гадаю», – Уейт з усмішкою глянув на Джун, – «буде неважко зайняти його думки, так би мовити, чимось цікавим, чи не так». Безперечно, самовпевнено, погодилася Джун. Лише одне запитання. Що я можу собі з ним дозволити? Вирішуйте самі, повчально кинув Уейд. Головне, щоб ви забрали його на години-дві з дому, а водночас і людину, яку залишив біля нього Мідл. А як бути з другим? Другого ви візьмете на себе, Уейд обернувся до Чеда. Він знову відкрив свою сумочку і дістав флакон з пульверизатором. «Ви вийдете за двері і вдасте, немов би збираєтеся піти. Він одразу ж підійде до вас. Тоді ви швидко пустите в обличчя йому струмінь оцієї ридини. Він вилається і в мить ляже спати під кущем. Спеціальний розчин. Гарантую, зовсім не шкідливий. Це дуже важливо» бо згідно параграфа 137 карного кодексу ви зможете одержати лише два роки. Якби рідина виявилася шкідливою для здоров'я, вас би запроторили років на шість. Це мене, звичайно, тішить, ще днерішуче простяг руку за флаконом. Професія вимагає ризику. Крім того, вам нічого іншого не лишається. Якщо ми не викриємо Хабарда цієї ночі, вам, очевидно, доведеться пережити набагато неприємніші речі. Як це романтично, Джун захоплено подивилася на флакон. Романтично? Не думаю, зауважив Уейт. Ми діємо, так би мовити, з метою самооборони. Кожна жива істота захищається, коли на неї нападають. Таким чином, право на нашому боці, тим більше, що ми ні в чому не винні». Ну, а тепер за роботу. Ще одну секундочку, затримав його Чет. Я гадаю, що ви робите це не лише з люб'язності. Ні, не лише, признався Уейт. Зараз я не можу дозволити собі таких благородних вчинків. Але не турбуйтеся. Вашого гаманця я обмацувати не збираюся. Відшкодую збитки іншим чином. І він звичним рухом натягнув гумові рукавички. А «Міст Джун, на старт! Ви розпочинаєте операцію!» Не без жалю Джун залишила Касл Хоум. І вже через півгодини з двору Хабарда виїхала автомашина. Через хвилину з сусіднього провулка друга. Коли настала чедова черга виходити з будинку, Оейд ще раз докладно повторив казівки. «Ніякого насильства!» Використовуйте тільки корисні досягнення нашої науки. Синець під оком вашого сторожа може коштувати кілька додаткових років. Шет вийшов з будинку, і до нього одразу ж підійшла людина, залишена мітлом. Спеціальний розчин справді виявився найвищим досягненням сучасної хімії, і шпиг за півхвилини солодко спав під парканом у саду. Уже тільки те, як було відімкнено французький замок у дверях будинку Хабарда, свідчило про високе мистецтво джентльмена у чорному сюртуку. Ключем і то навряд чи відімкнув би швидше. Увійшовши до кабінету адвоката, Уейд, не розмірковуючи, увімкнув світло й озирнувся. «Так я й передбачав», – сказав, звертаючись до Чеда. «Ви нічого не помітили?» «Помітив». Вновчет. Надто вже бідна тут обстановка. Не скажу, що пан, який спокушає зараз джун, купається в грошах. Втім, то й річ, крісла давно потребують нової оббивки. А килим, гляньте на килим, б'юсь об заклад, що знизу він протертий до дірок. Уедь підійшов до книжкової полиці. Пил сторічної давності і до того ж, суцільний мотлах, придбаний у букініста. «Багатий адвокат не поставить цього на свою книжкову полицю. О, а це вже цікаво. Що?» «Проспекти бюро подорожей. Наш приятель сумує за далекими країнами, і поки нема грошей, його сум залишається невдоволеним. Це теж могло бути мотивом і досить вагомим. «Ну, а тепер сядьте он туди на стілець і дайте мені поміркувати». Роберт Уейт, примруживши очі, стояв посеред кабінету. «Ми можемо розраховувати на успіх тільки за одної умови», – сказав він. «А саме, якщо у Хабарда достатньо розуму і кмітливості. В цьому разі він би постарався знайти для своїх діамантів якусь незвичайну схованку, а я в своїх пошуках міг би дотримуватися певного напрямку». Якщо ж він дурний і сховав діаманти в саду під каменем, чи в обивці стільця, я здаюся. Я не можу за короткий час перекинути весь дім до гори дном і перекопати сад. Це завтра зроблять люди Мітла. Отже, нам треба виходити з одного припущення. Хабарт не дурень. Гаразд, згоден. А що далі? Далі слід згадати про ті статистичні дані, які наводить у Іблі колишній інспектор Скотланд-Ярду у своїй книжці «Поведінка і мислення різних правопорушників». Розповідаючи, Оїд кидав уважні погляди то на один, то на інший предмет. Наприклад, старі побожні пані в 68 випадках із 100 обирають схованкою для коштовностей предмети культу. Одна дуже набожна російська графиня – Вийняла статуї Божої Матері скляні очі і сховала в очницях два діаманти розміром з грецький горіх. Інша боговольна пані сховала свої коштовності в церкві у світильнику над алтарем. Уейт пильно переглядав книжки на полицях, причому Чет заважив, як швидко й ретельно він це робить. На письмовому столі Хабарда лежало кілька гумок. Оет потримав кожну з них у руці, потім таким же чином зважив авторучку. Це саме він проробив із курильними люльками. «Не чув я, щоб Хабарт був дуже набожним», – нарешті промовив Чет. «Але я знаю, що він любить куховарити. Можливо, це й допоможе нам?» Оет закляк на місці. «І ви кажете мені, це тільки тепер? А що? Я ж вам пояснив». Що кожна людина, яка хоче щось сховати, обирає місця, які знає найкраще. Понад 80% пекарів ховають нечесно нажиті гроші в хлібі і різних солодощах. 71% столярів обирають сією цією метою віконі рами, двері, підлоги. Негайно на кухню, звідти й треба було починати. Кухня Хабарда була обладнана найновішим устаткуванням. Газова плита останнього зразка, великий холодильник, сніжно-біла кухонна шафа. І знову Чет захоплювався незвичайною спритністю Ейда. Хоч щоб він брав своїми довгими тонкими пальцями кришку цукорниці, свисток чайника, гумову трубку на водопровідному крані, здавалося він бачить цей предмет наскрізь. Часто Уейдові було цілком достатньо тільки доторкнутися до предмета, щоб зробити висновок про нього. Здавалося, він розуміє мову речей. Так Уейд добрався до холодильника. Він поторкав банани на кожній полиці, оглянув м'ясне філе, потряс банку із гущеним молоком, кинув погляд на круглу коробочку з сардинами, і обличчя його враз просвітліло. Тут щось не те, і він з переможним виглядом поставив консерви на стіл. Нічого не помічаєте, запитав з радістю математика, який помітив помилку в дуже довгому інтегральному рівнянні. Я? Та як вам сказати? Щет наморщив лоба. Я бачу, що це коробка сардин, більше нічого. Це сардини, без усякого сумніву. Але гляньте ну, на дно коробки. Бачите цифри? Вони показують дату виготовлення. Ці сардини давні для такого гурмана, як Хабарт. Ви гадаєте, що він сховав діаманти в коробку з сардинами? Уейд похитав головою. Ні, це було б занадто. В коробці нічого немає. Але ось тут він обмацав паперову стрічку довкола коробки. Ось тут під цією етикеткою щось є. Я певен, саме це я шукав протягом десяти днів у вашому Касл Хоумі і заради цього навіть перепиляв у сараї всі дрова. Запаліть газ і поставте чайник з водою. Коли вода закипіла, Роберт Уейт підійшов до чайника, потримав коробку з сардинами над парою, поки фірмина етикетка не відклеїлася, і повернувся до столу. А тепер приготуйтеся, фокус-покус. Зараз ви на власні очі побачите, завдяки чому старій занудній місі Шеклі вдавалося владарювати в Крайстерші. Уейд не помилився. Навколо коробки була намотана фотоплівка довжиною близько метра. Гляньте на ці милі чарівні знімочки. Всміхові сміхові Уейда ясно відчувалась гордість і вдоволення. А я тим часом заклею. Він замовк на півслові. Обидва почули, як відчинилися сіночні двері, потім пролунали голоси Джун і Хабарда, кроки наближалися. Уейт худко поклав консерви в холодильник, сховав плівку в кишеню і вимкнув світло. Та було пізно. Коли Чет і Уейт спробували вислизнути з кухні, двері відчинилися, і вони мало не зіткнулися з Хабардом. «Що ви тут шукаєте?» – грубо накинувся на них адвокат, але в ту ж мить опанував себе і додав з насмішкуватою міною. «Джон виманила мене з будинку, а ви тим часом вирішили зробити мені візит, не дочекавшись запрошення». «Так воно є, – недвозначно заявив Чет. – Ми хотіли трохи оглянути ваше помешкання». «А що ви шукаєте, дозвольте дізнатися!» «Діаманти місі Шеклі. «Які діаманти? Я вас не розумію!» «Самовладанню Хабарда можна було тільки позаздрити!» «Чет навпаки, навіть не збирався приховувати почуттів!» «Ви прекрасно все розумієте!» – сказав він грубо. «А якщо не розумієте, то цей пан вам усе докладно пояснить!» Він показав на Роберта Уейда. «З цим паном я вже знайомий!» Хабард відчинив двері свого кабінету. «Як ви провели два роки у в'язниці, добре? У всякому разі вигляд у вас чудовий!» Джун стояла біля одної з книжкових полиць. Вона теж намагалася не втрачати витримки і бути невимушеною. Здавалося, що в будинку Хаберда. Маленька компанія вирішила приємно провести вечір. Може, товариство хоче випити. Хабар дістав пляшку і кілька чарок. Дуже люб'язно з вашого боку. Уейд був у прекрасному настрої. Ваше здоров'я, містер Хабард, і ваша міс Джун. Щоб ніяке непорозуміння не затьмарило нашої несподіваної, але приємної зустрічі. Хабарт підняв чарку. «Повинен повідомити вас, що я тільки назапропонував міс Джун рукою і серцем». «Ну, а що далі?» – почувши ці слова, гаркнув Чед. «Я відповіла Джільбертові, що мені було дуже приємно це почути і що я подумаю». Джун з усмішкою зиркнула на Чеда. «Чому нічого не п'єш?» «А вусики він підмазує фарбою для вій». Подумав чець зі злістю, а потім звернувся до Уейда. Як ви гадаєте, Роберта, що краще – припочити чи продовжувати? Я продовжував. Звичайно, якщо містер Хаббард не проти, звернувся Уейд до адвоката. Ми маємо досить солідний ґрунт для підозри, що вбивця двох невинних людей, знайдених сьогодні в склепі місіс Шеклі, викрав кілька коштовних каменів, і сховав їх у вашому будинку, щоб накликати на вас підозру. Міс Джун слізно попросила нас знайти коштовності і виручити вас із халепи. Як ми могли відмовити їй? Дуже люб'язно з вашого боку, Джун. Голос Хаббарда звучав так щиро, ніби йому щойно піднесли різдвяний дарунок. Потім він звернувся до Уейда. Якщо ви збираєтеся шукати тут коштовності, будь ласка, я це буду тільки вітати. Одне мені не ясно, чому вбивця хотів накликати підозру саме на мене. Закурите. Він узяв з каміна коробку з сигарами і запропонував їх Оейдові та Чеду. Оейд сів у крісло і з насолодою став попихкувати сигарою. Обличчя його цвіло від задоволення. А Чет віддав перевагу своїй старій смердючій люльці. Замість того, щоб і собі взяти сигару, адвокат поставив коробку на камін і, витягши з кишені пакетик драже, поклав собі в рот одну горошину, а потім другу. «Викинули курити?» – спитав Чет ніби ненароком. «Кину, не сьогодні, так завтра. Серце поболює». Хабарт постукав по лівій половині грудей. А поки що смокчу цукерички. Ще скривився в лютій усмішці. Як знаєте, у мене є упередження до вбивць, сказав. Навіть коли вони діють з метою самооборони. А до людей, які вбивають інших людей, щоб привласнити їх гроші, я почуваю люту зненавість. Цілком зрозуміле почуття. Хаберт смоктав цукерку тільки навіщо ви все це мені кажете? Тоді я спробую висловити свої думки конкретніше, сказав Чет. Я б, наприклад, ніколи не похвалив людини, яка спровадила на той світ іншу лише з тої причини, що їй нудно в такому містечку, як Райстерч, і тому хочеться поїхати кудись до Південної Африки чи на Таїті. Якби мені попав до рук такий фрукт, я б одразу схопив його за горло і душив до тих пір, поки він зрештою не сказав би правду. А іноді його треба змусити випити літр олії. «Адже, ви за середньовічні тортури?» – Хабарт похитав головою. «Ні, наша цивілізація, слава Богу, стоїть вже на такому щаблі, коли в пошуках правди не застосовують таких методів». «Ви так гадаєте?» В руках Чеда раптово блиснув Браунінг Джун. «А підніміть на свої лапки!» Поважний адвокат з Крайстерча хотів було висловити бурхливий протест, але, злякавшись дикого погляду Чеда, звів руки до гори. Чед поліз у кишеню адвоката, витяг звідти коробку з дражей, кинув її у Едові. «Побачимо, чи не навчився я чого-небудь від вас». «В одному з драже повинен бути діамант!» Оейд усміхнувся. «Ви трішки запізнилися!» Він розтулив кулак, і всі побачили на долоні драже. «Поки ви тут проголошували тиради, я встиг витягнути з його кишені коробочку, а з неї драже, про яке ви кажете, потім поклав її назад». Оейд кинув цукерку в рот, Трохи посмоктав і витяг звідти діамант розміром з лісовий горіх, який треба трохи пошліфувати, щоб повернути йому первісний блиск. «Ви б могли й помовчати, я теж хотів би чимось козирнути», – сказав Чет. Зрештою, він пригортав мою нарочену. «Як ти можеш бути таким вульгарним?» – вигукнула Джун. «У вас є ще один козир – Олія». «Ви ще можете помститися», – зауважив Оейт миролюбно. «В кухні стоїть велика пляшка цього напою, і я не стану вам поперек дороги». «В одному треба віддати належне Хабардові». Він випив Алію як справжній джентльмен, навіть не зморщившись. Так само по джентельменському поводився він у Глазго, туди його відвезли на поліцейській машині» коли вже в тюремній камері віддав ще три діаманти покійної місі Шеклі. Один діамант вщез. Уейд передбачливо потурбувався про те, щоб залишити його собі як винагороду. З'ясувалося, що старший інспектор Мідл міг часом бути люб'язним і навіть дотепним співрозмовником. Вислухавши розповідь Чеда, він скривився, тобто усміхнувся, і зауважив. З самого початку я знав, що вбивця Хаббард, адже підозра падала тільки на двох, на нього і на вас. А оскільки у вас на лобі написано, що ви не здатні на такі штуки, залишався тільки адвокат. Хаббард був досить розумним і признався, що діаманти вкрав справді він. Але свою причетність до вбивства місіс Меріл і архіваріуса Лайнера категорично заперечував. Він стверджував, що нічого не знає про жінку на ім'я Меріл, що вона шукала в Каслхоумі, хто її вбив і з якою метою, він теж не знає. Архіваріуса він взагалі ніколи не бачив. Мідлові теж впертості не позичати. Передусім він знову перевірив алібі Хаббарда. Правда, подружка адвоката вночі виїхала з крайстерща але старший інспектор дуже легко розшукав її в Уінгтоні. На очній старці з Хаббардом вона розплакалася і зізналася, що збрехала, бо в той вечір його в неї не було. Скотланд-Яр та Інтерпол теж включилися в цю справу, насамперед для того, щоб встановити, хто така місіс Меріл. Телефонний дзвінок з Лондона через два дні дав розшукам новий поштовх. Мідлу повідомили, що місіс Меріл впізнав по фотографії в газеті черговий камери схову на Падінгтонському вокзалі. Він повідомив, що близько десяти днів тому вона здала йому дві валізи. В одних з них знайшли кілька листів, з яких випливало, що повне її ім'я – Метті Меріл, що вона доводиться небогою місіс Шеклі і до приїзду в Англію мешкала в Сіднеї. Про це повідомили австралійську поліцію, та зробила обшук у будинку Меті Меріл. Були добуті ще деякі факти. Так, наприклад, у будинку місіс Меріл поліція знайшла щоденник тих років, коли вона ще жила в Крайстерші. Дівчачі записи сповнені мрій і романтики, свідчили про те, що вона в той час підтримувала любовні зв'язки з молодим судовим працівником Джиллі. Хабард тоді працював у суді, а його, як пам'ятають читачі, звали Джилберт. Місіс Смеріл виїхала до Австралії 20 років тому, бо підшукала там добре оплачуване місце в антикварному магазині. Другим свідком у справі Хабарда був Гаральд Максвелл, власник крамниці з залізних виробів у Пекріфе, неподалік від Сіднея. Лише в меті Меріл знайшов ту жінку, котра зрозуміла його. Щасливий, за його словами, голова сімейства, він не наважився одразу прийти до поліції, боячись за свою репутацію. Він довго ухилявся, але врешті розповів про такі факти, які все поставили на свої місця. Місіс Меріл розказувала йому, що в Крайстерчі у неї живе багата тітка – але вона така дивна, що зберігає свої прикраси, в тому числі й чотири коштовні камінці, незастрахованими вдома. Цими діамантами, згадкою про перший шлюб, вона прикрасила старий олив'яний свічник, щоб завжди мати їх перед очима. Місіс Мерілл непокоїлася, що рано чи пізно ці коштовності викрадуть. І якось навіть написала, звичайно, дуже делікатно, в листі про свої побоювання. Але Шеклі досить грубо відповіла їй, щоб вона краще турбувалася про свої власні справи. Господарка діамантів поки що вона – місіс Шеклі. І Метті Меріл одержить їх тільки після її смерті. А тим часом пошуки зброї, якої було здійснено вбивство, нічого не дали. Метр за метром поліція обстежувала будинок Хабарда і його сад, та операція не мала успіху. Мідл висловив припущення, що Хабар викинув зброю в річку, і все одно становище Хабарда було безнадійним. Мідл з властивою йому впертістю допитував адвоката кілька днів підряд, аж поки той не признався в усьому. Коли Хабар довідався про діаманти шеклі. В нього одразу визрів план, як викрасти їх після її смерті. По фотографії, зробленій раніше, йому виготовили чотири скельця, точнісінько такої форми і величини. Він знав, що Меті Меріл – єдина спадкоємиця місіс Шеклів. Але оскільки небога і тітка останнім часом сварилися, а заповіту стара не лишила, то він нічого не повідомив місіс Меріл про смерть родички. Та якось він одержав телеграму з Лондона, в якій місіс Меріл повідомляла, що збирається приїхати до Храйста. Він був правда дуже здивований, але зовсім не сполоханий, бо місіс Меріл, якщо навіть і знала про діаманти, все одно б не змогла звинуватити його в крадіжці. Він зустрів Меті Меріл в Глазго і привіз до Каслхоума. По дорозі вони люб'язно говорили, але про коштовності навіть не згадали. Та тільки місці Мерріл ввійшла в кімнату, одразу ж підбігла до олив'яного свічника на каміні і побачила, що діаманти замінені дешевими скельцями. Вона тут же крикнула Хабардові в обличчя, що діаманти міг украсти лише він і більше ніхто. Вона нагадала йому його давній вчинок, підробку документів, яку він зробив 20 років тому, і через що розладналися їхні заручини. Вона витягне на світ цю давню історію І тоді адвокат може розпрощатися зі своєю практикою сполахнула сварка Хабарт втратив контроль над собою Вихопив револьвер і вистрілив у місіс Меріл Сховав її тіло в каналізаційній трубі А пізніше приніс до склепу а Девіда Лайнера він мусив убити, бо той був єдиною людиною, що знала про його колишні зв'язки з Метті Меріл. Нарешті, після довгих відмовлянь, він зізнався і в нападі на Джун. На запитання Мідла, яким чином у нього опинилася плівка, завдяки якій місі Шеклі шантажувала багатих людей, Хабарт відповів, що та доручила йому після смерті Розголосити таємницю і тим самим доскочу поглузувати з лицемірної доброчистивої знаті Крайстерча Лише в одному Міддл зазнав невдачі Він звінуватив Роберта Уейда в тому, що той привласнив собі один з діамантів місі Шеклі У відповідь Уейд тільки розсміявся просто в обличчя старшому інспекторові Довести його вину ніхто не міг Коли слідство у справі Хабарда закінчилося, ще за його власним висловом прирік себе на довічне ув'язнення в тюрмі з особливо суворим режимом, він одружився з Джун. Джун, яка раніше дивилася на релігію в кращому разі як на зовсім не потрібну річ, раптом наполягла, щоб разом з громадянським обрядом вінчання відбувся й церковний. Тут ледь не сталося катастрофи. Коли Чет у супроводі обох свідків, Джорджа Абернаті і Роберта Уейда, вів під руку Джун до церкви, то побачив, що замість молодого пастора Апфорда їх зустрічає Стерджен. Він пояснив, що молодий священник хераптом захворів. Розгніваний Чет поставив вимогу негайно підняти з постелі Апфорда, який захворів на гриб. Бо, мовляв, за весіллям буде похорон, і молодому пасторові випаде чудова нагода сказати надгробне слово на могилі стержена. Коли Апворд, хитаючись, війшов нарешті в церкву, він так хрипів, що його майже ніхто не чув. Молитва була дуже короткою, молодий пастор більше сякався і кашляв, ніж щитав. Після вінчання Чет признався дружині, що нічого гісінько не втямив зі всього того обряду, і тому Джун нехай навіть і не будує райдужних планів. Він не буде покірно терпіти всі її витребеньки до кінця життя. «Я вільна людина, і ніхто не має права зв'язувати мене по руках і ногах», – заявив він. І «Якщо ти не будеш розуміти мене, пестити і кохати», «Я втечу від тебе при першій можливості!» Джун тільки поблажливо усміхнулася. В неї, очевидно, було зовсім інше уявлення про права й обов'язки подружжя. Весіля святкували у великому холі Каслхома. Столи стояли у формі підкови. Джун з допомогою місіс Порджес прикрасила їх квітами. І раптом Чет повідомив їй, що запросив на весілля шановних громадян Крайстерча, серед них містера і місіс Фенвіків, бургамістра Лоула з дружиною, власника універсального магазину Бредбері та інших. Він хоче в майбутньому бути з ними в добрих стосунках. Після того, як гості всілися за весільним столом і пролунали перші тости, свій тост проголосив за здоров'я молодих і Уейт, як завжди, джентльмен від голови до п'ят. Потім слово взяв чет. Як відомо, почав він, Крайстерч у минулому був завжди зразковим містом графства. Наскільки мені відомо, жодне з інших містечок не може похвалитися такими величезними соціальними досягненнями, як наш благородний і древній Крайстерч. І я хочу, щоб так було і в майбутньому. В зв'язку з цим, я доводжу до відома всіх присутніх, що ми з паном бургомістром Лоулем заснували комітет допомоги для бідних громадян Крайстерча. І тепер звертаємося до всіх вас з проханням підтримати відповідними внесками наш гуманний почин. Але перед цим ми хочемо показати вам кілька кадрів з недавнього минулого Каслхоума. Він витяг з коробки, що лежала перед ним на столі, невеличкий ролик плівки. Зараз ви самі переконаєтеся, як необхідно в наші дні моральне озброєння. Це наше першочергове завдання, від якого немає права відмовлятися жоден, в чиїх грудях б'ється хоч трохи добре серце. Після слів Чеда запала така тиша, що можна було почути навіть астматичне дихання аптекаря Квентіна, тільки Уейт вигукнув Браво. Після цього слово взяв бургомістр Лоул. Його обличчя від хвилювання вкрилося червоними плямами, руки тремтіли, виноски лиха вихльопувалося на скатертину. Дорогі друзі, почав він, ретельно підшукуючи слова. Гадаю, висловлю загальну думку. Коли скажу, що не бачу необхідності переривати цей чудовий вечір демонстрацією якихось там кадрів, давайте краще одразу перейдемо до здійснення пропозиції мого друга Чеда Олів'я. Мокрими від поту пальцями він гарячково витяг з гаманця чекову книжку, ручку і на якусь мить завмер, очевидно не знаючи, яку суму він повинен пожертвувати, на моральне озброєння. В моїх руках уже є чек нашого шановного Роберта Уейда порушив Чет мертву тишу. Його внесок становить 200 фунтів, і я пропоную виходити з цієї суми як з мінімуму. Окрім того, я хотів би додати, що йдеться про одноразове збирання коштів. У повторних внесках потреби не буде. Сівши, він глянув на Джон, і ніжно усміхнувся їй Але вона була більше схожа на статую Ніж на молоду Збирання коштів було таким жвавим Що здалося гості палали одним бажанням Довести свою великодушність Через кілька хвилин з цим було покінчено З урочистим виразом на обличчі Не приховуючи, що він глузує з присутніх Ще тузяв плівку, підійшов до каміна і мовчки кинув її в полум'я. Полегшене зітхання пронеслося по всьому залу. Ніби звільнившись від нестерпного тягаря, гості знову взялися за чарки. Задзвеніли голоси, почувся сміх. Засміявся навіть аптекар Квентін, що налякало сусідів. Він давно страждає хворобою печінки, і вже кілька років ніхто не чув, щоб він сміявся. «О, Боже!» «За якого негідника я вийшла заміж», – миролюбно зітхнула Джун. Чед усміхнувся. Тільки він та Уейт знали, що на плівці можна було побачити лише два досить невинних кадри. Очевидно, знімали з явно недостатньою витримкою. Протягом двадцяти років місіс Шеклі, після неї місіс Порджес і наприкінці Чед шантажували громадян Крайстерча завдяки фотоплівці – яка не мала ніяких вагомих доказів. Але Чет ще раз пожартував. Комітет морального озброєння був перейменований у товариство для пропащих дівок, а Касл Хоум під орудою місіс Поршес був перетворений у заклад, де ці гідні співчуття істоти змогли б знайти собі притулок і сили, які дали б їм можливість повернутися на шлях Добропристойного життя Без цього у моїй книжці не було б перчику Присягався Чет своїй дружині Але завжди, коли він збирався Заглянути до Крайстерча З інспекторським візитом Джон неодмінно їхала з ним Ніякими ілюзіями щодо нього Вона себе не тішила Читав Валерій Стельмащук Вересень 2020 рік